Данглярів підпис. Ранок був похмурий і сумний. Уночі грубарі виконали свій печальний обов'язок і зашили в саван тіло, що лежало на ліжку, у скорботне вбрання небесчиків, яке хоч що там кажіть про рівність усіх перед смертю служить останнім нагадуванням про розкіш, яку вони любили за життя. Той Саван був клапець тонкого батисту, що його придбала Валентина два тижні тому. Нортія ще ввечері перенесли з Валентинового покою до його кімнати. Супереч очікуванням, Старий не протестував, що його розлучають із тілом внучки. Абат Бозуні пробув до ранку і в досвіде пішов собі, не сказавши нікому ні слова. У восьмій прибув де Авріньї. Він зустрів Вільфора, який йшов до Нуартьє, і подався разом із ним, щоб дізнатися, як старий перебув ніч. Вони застали його... У великому фотелі, що був йому за ліжко, дідуган спав спокійним, майже безтурботним сном. Обоє здивовано завмерли на порозі. Погляньте, сказав лікар Вільфорові. Природа вміє погамувати навіть найбільше горе. Звісно, ніхто не скаже, що пан Норті не любив своєї внучки, проте. «Він спить, а вже ж правда ваша», – спантеличино відказав Вільфор. «Він спить, і це дуже дивно, адже через найменшу прикрість він може цілими ночами не спати». «Горе здолало його», – відказав Девріньї, І обоє, поринувши в думки, повернулися до кабінету королівського прокурора. А ось я не спав, сказав Вільфор, показуючи девріньї на незаймане ліжко. Горе не може здолати мене. Уже дві ночі не лягав я та погляньте на мій стіл, стільки написав я за ці два дні й дві ночі, стільки порпався у цій справі, стільки зауваг робив на звинувачувальному акті вбивці Бенедетто». «О, праце, моя пристрасте, моє щастя, мій безуме, тільки ти можеш перемогти всі мої страждання!» І він конвульсивно стиснув руку де Аврінь'ї. «Я потрібен вам?» – запитав лікар. «Ні», – відказав Вільфор. «Та поверніться, прошу вас, до одинадцятої години, тому що у півдні буде винесення. Боже милосердний, моє дівча, моє сердешне дівча!» І королівський прокурор, знову ставши людиною, звів очі до неба і зітхнув. «Ви будете приймати співчуття? Ні!» Один мій родич бере на себе цей болісний обов'язок, а я працюватиму лікарю, адже як я працюю, усе зникає. І не встиг лікар дійти до дверей, як королівський прокурор знову взявся за свої папери. На Ганку де Абрін'ї зустрів родича, про якого йому казав Вільфор. Незначну особистість, як у цій оповісті, так і в родині. Одне з тих створінь, які з народження відіграють у житті роль статиста, убраний у чорне і скрепом на рукабі, той родич прийшов у вільфорів дім з відповідним виразом обличчя, збираючись зберегти його, поки треба буде і негайно скинути після церемонії. Об 11 годині траурні ридвани заторохтіли брукованим двориськом і передмістя Сен-Тоноре наповнилося гомоном натовпу, який однаково жадібний і до радості, і до печалі багатіїв, тож біжить, витріщивши очі, і на похорони, і на весілля. Потроху вітальня, де стояла труна, наповнилася відвідувачами. Спершу прийшли наші давні знайомці Дебре, Шаторено і Бошан, Потім усі очільники судового, літературного і військового світу, тому що пан Вільфор не так навіть за своїм суспільним становищем, як завдяки особистим чеснотам, посідав одне з перших місць у паризьких світських колах. Родич стояв коло дверей і зустрічав прибульців. Тож для байдужих людей треба зізнатися було великим полегшенням бачити байдуже обличчя, що не вимагало лицемірного суму вдаваних сліз, як це мало бути у присутності батька, брата чи нареченого. Ті, що були знайомі поміж собою, гукали поглядами один одного і збиралися в гурти. Один такий гурт складався з Дебреша, Торино і Бошана. Бідолаха! Сказав Дебре, не самохід, як ото й усі, віддаючи данину сумній події. Така заможна, така красуня, хіба могли мої подумати про це шаторино, коли ото прийшли нещодавно, егеш, та три тижні місяць тому, що найбільш, підписувати її шлюбну угоду, яка так і не була підписана. Зізнатися? Ні. Відказав Шаторино. «Ви її знали? Я розмовляв із нею разів зодва на балу в пані де Морсер, і вона видалася мені чарівною, хоча трохи сумовитою. А де мачуха, не знаєте? Вона пробуде цілий день у дружини цього шановного пана, який нас зустрічав. Хто він такий? Про кого ви? Про того пана, що нас зустрічав. Він депутат? «Ні», – відказав Бошан. «Я приречений бачити наших законодавців кожнісінького божого дня, та ця фізіономія мені не знайома. Ви згадали про цю смерть у вашій газеті? Допис не мій, та він накоїв галасу, і я сумніваюся, що він був приємний Вільфоробі. Наскільки я знаю, у нім сказано... Що якби чотири смерті сталися одна за одною в якомусь іншому домі, а не в домі королівського прокурора, то королівський прокурор, мабуть, був би дужче схвильований. Але лікар де Аврін'ї, що лікує і мою матір, каже, що Вільфур не цямиться від горя, зауважив Шаторино. Кого це ви шукаєте, Депре? Графа Монте-Крісто. «Я зустрів його на бульварі, як ішов сюди. Він, здається, збирається їхати, то йшов до свого банкіра», – сказав Бошан. «Його банкір Дангляр?» – запитав Шаторину Депре. «Ніби так», – відказав із певним збентеженням особистий секретар. «Але тут бракує не лише графа Монте-Крісто. Я не бачу Мореля». «Мореля? А хіба він...» «І з ними знайомий?» – запитав Шаторено. «Мені, здається, його представили тільки пані Девільфор. Усе одно йому слід було би прийти», – сказав Дебре. «Про що він балакатиме увечері? Цей похорон? злободня? дня?» «Лецитьте, помовчимо. Ось міністр юстиції й вірус повідання. Він вважатиме себе зобов'язаним звернутися з маленькою промовою до скорботного родича. І молодики підійшли до дверей, щоб почути промову міністра юстиції і вірусповідань. Бошан казав правду. Йдучи на похорон, він зустрів графа Монт-Крісто, що прямував до Дангляра на вулицю Шосе де Антенн. Банкір із вікна побачив графову кулясу, що заїжджало у двір, і вийшов йому назустріч із сумним та привітним обличчям. «Бачу, пане графе», – сказав він, простягаючи руку графові Монте-Крісто, «Ви заїхали висловити мені співчуття. А вже ж ха, таке лихо спіткало мій дім, що, угледівши вас, я навіть запитав себе». Чи не побажав я нещастя тим бідолашним морсерам, це виправдало би прислів'я, не копай іншому яму, а то сам у неї потрапиш? Та ні, слово честі, я не бажав зла морсерові. Може, він був трохи загордий для людини, що розпочала з порожніми руками, як і я, зобов'язаною всім самій собі, як і я оце, та у кожного свій гандж. «Будьте обережні, пане графе, людям нашого покоління...» «Утім, перепрошую, ви не з нашого покоління, адже ви ще молодий. Людям мого покоління не щастить цього року. Свідок того наш поританин, королівський прокурор, який допіру втратив доньку. Погляньте, у Вільфора дивним чином пропадає всенька родина». Морсер, укритий ганьбою, і вкорочує собі віку. Я став посміховиськом через цього негідника Бенедетто та ще й... «Що ще?» – запитав граф Монте-Крісто. «Ох, а ви хіба не знаєте? Якесь нове лихо. Моя донька, панна Данкляр, жіні покидає нас». От так пак. Атож, любий пане графе, щасливий ви, що не маєте ні дружини, ні дітей. Гадаєте? А вже ж. І ви кажете, що пана Ежені вона не змогла витерпіти ганьби, якою вкрив нас цей негідник, і попросила мене, щоб я відпустив її в мандрівку, і вона поїхала. Минулої ночі із пані Дангляра. Ні, з одною нашою родичкою. Та все ж таки ми втратили нашу любує жені, бо сумніваюся, що із її характером вона погодилась колись повернутися до Франції. Нічого не вдієш, любий пане бароне, сказав граф Монте-Крісто. Усі ці родинні лиха. Катастрофи для бідняка, в якого дитина єдиний скарб. Та не страшні вони для мільйонера. Хоч, що казали б там філософи, ділові люди завжди доведуть їм протилежне. Гроші втішають у будь-якому нещасті. А ви повинні втішитися швидше, ніж будь-хто, якщо вірите в цілющу силу цього бальзаму. Ви король фінансів, точка перетину всіх могутніх сил. Данкляр зиркнув скоса на графа Монте-Крісто, намагаючись уторопити, чи він глузує з нього, чи справді каже все це серйозно. «А, а ж, – сказав він, – якщо багатство втішає, то я повинен утішитися, адже я багатий». Так багаті, любий пане бароне, що ваше багатство як піраміди. Якби хотіли їх зруйнувати, то не зважилися б, а якби зважилися, то не зруйнували б. Дангляр посміхнувся з довірливою простодушності графа Монте-Крісто. До речі, як ви увійшли, то я саме виписував п'ять папірців. Два я вже підписав, то дозволите мені підписати ще три? Прошу вас, любий пане бароне, прошу. Запало мовчання. Тільки чутно було, як рипить баронове перо. Граф Монте Крісто розглядав позолочене ліплення на стелі. Іспанське запитав граф Монте Крісто. Чи гіїцянські, чи, може? «Неополітанські?» «Ні», – відказав Данглер, самовдоволено посміхаючись. «Чеки на пред'євника, чеки у французький банк. Ось, пане графе, докинув він. Якщо я король фінансів, то ви імператор. Часто доводилося бачити вам такі клаптики паперу, що кожен вартий мільйона». Граф Монте-Крісто поклав на долоню Наче хотів їх зважити п'ять клаптиків паперу, які гордовито передав йому Дангляр, і прочитав. Пане директоре банку, виплатіть, будь ласка, пред'явникові за мій рахунок один мільйон франків, барон Дангляр. Один, два, три, чотири. «П'ять», — полічив граф Монте-Крісто, — «п'ять мільйонів, а нехай йому, пане Крезе, нічогенькі грошенята». «Отак роблю я справи», — сказав Дангляр. «Це дивно, надто ж якщо цю суму, в чому я не сумніваюся, виплатять готівкою». «Так і буде», — сказав Дангляр. Добре мати такий кредит. Адже тільки у Франції бачиш такі речі п'ять клаптиків паперу, що варті п'ять мільйонів. Щоб повірити в таке, треба це побачити. А ви сумніваєтеся? Ні. Таким тоном ви це кажете. Можете зробити собі задоволення, як хочете. Підіть із моїм довірником у банк. І ви побачите, як він вийде від ціля з облігаціями державної скарбниці на ту саму суму? – Ні, справді, це так цікаво, – сказав граф Монте-Крісто, складаючи ці чеки докупи. – То я сам поставлю дослід. Мій кредит у вас був на 6 мільйонів. Я взяв 900 тисяч франків, за вами залишається 5 мільйонів 100 тисяч. Я беру ваші клаптики паперу, які служать валютою від самого погляду на ваш підпис. І ось вам загальна розписка на шість мільйонів, що рівняє наші розрахунки. Приготував я її заздалегідь, адже мушу зізнатися, що мені дуже потрібні гроші. І, поклавши чеки до кишені, він іншою рукою простягнув Данглярові розписку. Якби данклярові до них упала блискавиця, він менше перелякався б, ніж зараз. Таже, як це, га? пробурмотів він. Ви берете ці гроші? Пане графе, але ж перепрошую ці кошти, я винен притулкам. Це внесок, і я б пообіцяв виплатити його сьогодні. «Тоді це інша річ», – сказав граф Монте-Крісто. «Мені не потрібні обов'язково ці чеки. Заплатіть мені якимись іншими цінностями, адже я просто з цікавості взяв їх, щоб мати змогу розповідати скрізь, що без будь-якого попередження, не попросивши у мене і п'яти хвилин відстрочення, Данглярів банк виплатив мені п'ять мільйонів готівкою». Це було б чудово. Та ось ваші чеки. Кажу ж вам, дайте мені щось інше. Він подав чеки Данглярові, й той блідий, мов, смерть. Простягнув було руку, як ото коршак простягає пазурі крізь грати клітки, щоб учепитися в м'ясо, яке від нього забирають. Та раптом він похопився зробив над собою зусилля і стримався. Потім усміхнувся, його спотворене обличчя пом'якшало. — Утім, — сказав він, — ваша розписка, а, ті ж таки гроші. А вже аж, якби ви були в Римі, Томсон і Френч заплатили б вам за моєю розпискою так само легко, як ви самі робите це зараз. А, перепрошую, пане графе, перепрошую. То я можу лишити ці грошенята та собі? Е, так, так, залиште, утираючи спітніле чоло, відказав Дангляр. Граф Монте-Крісто знову поклав чек до кишені, причому обличчя його ніби промовляло. Що ж подумайте, якщо ви шкодуєте, то ще не пізно. Ні, ні, сказав Дангляр, залиште чеки собі, але знаєте, ми грошові мішки, ще й величезні формалісти. Я призначав ці грошенята для притулків, і мені здавалося, ніби я обікрав їх, не виплативши саме цими чеками, наче гроші не всі однакові, перепрошую. І він гучно, проте істерично зареготав. «Вибачаю», – люб'язно підказав граф Монте-Крісто. «І кладу грошенята до кишені». І він поклав чеки в гаманець. «Але ж у нас тут залишається ще сто тисяч франків», – запитав Дангляр. «О, дрібниці». Сказав граф Монте-Крісто. «Комісійні, становлять певне десь таку суму, то залиште це собі, та й ми розквитаємося». «Ви? Серйозно, пане графе?» «Я ніколи не жартую з банкірами», відказав граф Монте-Крісто так поважно, що це межувало майже із зухвалістю. І подався до дверей тієї миті, коли лакей доповідав Пан Дебовіль – головний скарбник управління притулків. Бачите, – сказав граф Монте-Крісто, – я вчасно прийшов, щоб скористатися вашими чеками. Вони просто на розхват у вас. Данглер знову зблід і худко попрощався з ним. Граф Монте-Крісто обмінявся церемонним поклоном із паном Дебовілем, що чекав у передпокої, і після того, як граф пішов собі, увійшов до кабінету в супроводі лакея. На обличчі графа Монте-Крісто, що було завжди таке поважне, мимохідь промайнула посмішка, коли він побачив у руці скарбника притулків капшук. Біля дверей на нього чекала коляса, і він звелів відразу ж їхати у банк. Тим часом Дангляр, гамуючи хвилювання, ішов назустріч своєму відвідувачеві. Дарма й казати, що на вустах його завмерла привітна усмішка. «Ха, добрий день, любий кредиторе!» – сказав він. «Адже закладаюся, що до мене прийшов саме кредитор!» «Ви вгадали, пане бароне!» – відказав Бовіль. У моїй особі до вас з'явилися притулки, вдови сироти моєю рукою просять у вас милостині на п'ять мільйонів. А, а ще кажуть, що сиротам треба співчувати, продовжуючи жарт, сказав Дангляр. Підлашні діти, ото я і прийшов от їхнього імені, сказав Бовіль. Ви мали отримати вчора мого листа, а вже ж так ось і я із розпискою про одержання. — любий пане Дебовіллю, — сказав Дангляр, — ваші вдови й сироти, якщо ви нічого не маєте проти, «Можуть, зачекати 24 години тому, що граф Монте-Крісто, який допіру вийшов з Віцеля, ви ж би з ним зустрілися, правда?» «Ага, та і що?» «То хе -хе -хе, цей Монте-Крісто і забрав їхні п'ять мільйонів. Як це?» <грав>, «Грав мав у мене необмежений кредит, відкритий банковою компанією Томсоне Френч. Він попросив у мене відразу п'ять мільйонів, і я дав йому чека на банк, де я тримаю мої гроші. Бачте, я боюся, що як вимагатиму в управителя банку десять мільйонів за один день, це може видатися йому дуже дивним. За два дні інша річ» усміхнувшись, докинув Дангляр. «Ти, ба!» – недовірливо вигукнув Бовіль. «П'ять мільйонів цьому панові, який допіру вийшов з відсіля та ще й уклонився мені, наче ми з ним знайомі. Може, він вас і знає, хоч ви з ним і не знайомі? Граф Монте-Крісто знає всіх. Ох!» П'ять мільйонів. Ось його розписка. Зробіть, як апостол Хома. Погляньте і помацайте. Бовіль узяв папір, який простягав йому Дангляр, і прочитав. Отримав від от барона Дангляра п'ять мільйонів сто тисяч франків, які за бажанням виплатить йому банк. Ковий тім Томсон і Френч. «Усе так», – сказав він. «Вам відома компанія Томсон і Френч?» «А відказав Бовіль. «У мене була якось із ними оборудка на двісті тисяч франків, та відтоді я нічого про них не чув». О, хе, хе, одна з найліпших банкових компаній у Європі, сказав Дангляр, недбало кинувши на стіл розписку, яку він узяв із бовійливих рук. І на його рахунку було п'ять мільйонів тільки у вас, та він якийсь набоб цей граф Монте Крісто. Ох, хе-хе. Не знаю, хто він, та в нього були три необмежені кредити. Один у мене, другий урочий, третій у ляфіта. І, як бачите, недбало, докинув Дангляр. він обрав мене хе. -хе і лишив мені сто тисяч франків ажо. його. Бовіль був у величезному захваті. Ха. «Треба буде заглянути до нього», – сказав він. «Постараюся, щоб він заснував у нас якийсь благочинний заклад». «І це справа нехибна. Він тільки милостині роздає більше, ніж на двадцять тисяч франків щомісяця». «Ох, та це просто чудово. А ще поставлю йому за приклад пані де Морсер із її сином». В якому стосунку? Вони пожертвували всенький свій статок притулками. Який статок? А свій таки маєток покійного генерала де Морсера. А чому? Не хотіли користуватися майном, набутим такими ницими способами. За що ж вони житимуть? Мати їде в провінцію, а син вступає на військову службу. Ти, ба, які делікатні, — вигукнув Дангляр. Недалі, як учора, я зареєстрував дарчу. І скільки в них було? Та небагато. Мільйон двісті тисяч із гаком. Але повернімося до наших грошенят. Ох, будь ласка, — спокійнісінько, — сказав Дангляр, — то вам дуже терміново потрібні ці гроші. Дуже, бо завтра в нас касова ревізія. Завтра. Ха -ха -ха. Чому ж ви відразу не сказали цього? То завтра ще ціла вічність. О котрій годині ревізія? О, другій. Прийшліть когось пополудні, всміхнувшись, мовив Дангляр. Бо вірі тільки головою кивнув, жмакуючи гаманець. Або ось що, сказав Дангляр, можна зробити ще ліпше. А що? Розписки графа Монте-Крісто. Ці самі гроші. Придивіться цю розписку Рочельду чи Ляфіту, і вони відразу візьмуть її до оплати, попри те, що їм доведеться, «Розраховуватися з Римом. А вже ще, ви тільки втратите тисяч п'ять або шість на дисконті». Скарбник відсохнувся. «Ох, знаєте, я ліпше до завтра зачекаю. Ви так просто про це кажете? Перепрошую». «З дивовижним нахабством», – сказав Дангляр. «Я подумав, що вам треба покрити невелику невистачу». «Та де?» – вигукнув скарбник. «У нас буває таке, то доводиться йти на жертви?» «Слава Богу, ні», – сказав Бовіль. «А, тоді до завтра. Згодні, любий пане?» «Гаразд, до завтра. Але що б уже, напевне?» «Та ви жартуєте. Пришліть когось у півдні, в банку вже чекатимуть. Я сам прийду». Ха, тим ліпше, я буду мати задоволення бачити вас. Вони потиснули одне одному долоні. До речі, сказав Бовіль, хіба не будете на похороні бідолашної пани Девельфор? Я зустрів процесію на бульварі. Ха, ні, відказав банкір. Я ще трохи кумедний після цієї халепи з Бенедетою і. Ховаюся. Дарма, хіба ж ви винні? Ой, знаєте, любий мій, коли носиш незаплямоване ім'я, як моє, то стаєш вимогливий. Усі співчувають вам, повірте, надто ж усі жаліють вашу доньку. О, хо о, сердечна зітхнувши, сказав Дангляр. «Ви знаєте, що вона подалася в Черниці?» «Ні». «Ох, на жаль, це так. Наступного дня після скандалу вона вирішила поїхати від з подругою Черницею. Вона хоче пошукати якийсь суворий монастир в Італії чи Іспанії. Ой, це жах!» І пан Дебовіль пішов собі, висловлюючи свої співчуття нещасному батькові. Та щойно він вийшов, як дангляри з виразним жестом, що про нього можуть скласти уявлення лише ті, хто бачив, як Фредерік, грає Робер Макера, вигукнув «Бевзь!» І, заховавши розписку графа Монте-Крісто, в маленький гаманець докинув. «Приходь у півдні, у півдні я вже далеко буду». Потім він замкнув двері на ключ спорожнив усі шухляти своєї каси, зібрав п'ятдесят тисяч кредитними білетами, спалив декотрі папери, інші поклав на видноті і заходився писати лист. Скінчивши, він запечатав конверт і надписав баронесі Дангляр». Увечері я сам покладу його їй на туалетному столику, пробурмотів він. Потім дістав із шухляди з стола паспорт. Хе, хе хе чудово, сказав він, дійсний, ще на два місяці. Цвинтар перлашес Бовіль і справді зустрів похоронну процесію, яка проводжала Валентину до місця останнього спочинку. Днина була похмура і хмарна. Вітер був іще теплий та вже згубний для жовтого листя. Він зривав його з гілляк, що вже оголялися, І носив над величезним натупом, що наповнив бульвари. Як справжній парижанин – Вільфорд дивився на цвинтер Перлашес, як на єдине кладовище, що гідне було прийняти останки одного із членів паризької родини. Всі інші цвинтирі здавалися йому надто провінційними, якимись наче мебльованими кімнатами смерті. Тільки на цвинтірі Перлашес небіжчик із доброї родини був у себе вдома. Тут, як ми бачили, він придбав у вічну власність місце, де височіла усипальниця, що так швидко заселилася всіма членами його першої родини. Напис на фронтоні мавзолею сповіщав Родина Сенмиранів і Вільфорів. Така була остання воля бідолашної Рене Валентининої Мацінки». Отож. Пишний кортеж від передмістя Сен-Тоноре посувався до Перла-Шес. Він перетнув усенький Париж, пройшов передмістям Тампль, потім зовнішніми бульварами до цвинтаря. Понад п'ятдесят власних ридванів проступали за двадцятьма траурними повозами. За тими п'ятдесятьма ридванами йшли пішки понад п'ятсот людей». То були майже всуціль молоді люди, яких, наче грім уразила звістка про смерть Валентини. Попри крижаний подих століття і прозаїчність доби, вони улягали поетичному чарові цієї пригарної, непорочної, привабливої дівчини, що загинула в розквіті сил. Коли процесія наближалася до застави, З'явився повіс, запряжений чотирма жвавими кіньми, які відразу ж зупинилися. Їхні нервові ноги напнулися, мов у сталеві пружини. То прибув граф Монте Крісто. Він вийшов із коляси і долучився до натовпу, що пішки супроводжував похоронну колісницю. Шаторино. Ухледів його і відразу ж виліз із свого Ридвана і приєднався до нього. Бошан теж покинув свій найнятий кабріолет. Граф Монте-Крісто уважно озирав юрму, певне він когось шукав. Урешті він не втерпів. «Де Морель?» – запитав він. «Хтось із вас, панове, знає, де він?» «Ми теж питалися в себе про це ще в домі небіжчиці», – відказав Шаторено. «Ніхто з нас його не бачив». Граф Монте Крісто замовк і тільки далі озирався. Нарешті прийшли на цвинтар. Граф Монте Крісто пильно озирнув тисові соснові гаї і незабаром перестав непокоїтися. Поміж темними деревами промайнула тінь. і він либонь Упізнав того, кого шукав. Усі знають, що таке похорон у цьому розкішному некрополі. Чорні гурти людей на білих алеях, безгуміння неба і землі, що вряди ряди годи порушується тріском галузок або живоплоту біля якоїсь могили. Скорботні голоси священників, що перемежовуються то тут, то там риданням із закупи квітів, де уклякла жінка з молитовно складеними долонями. Ціння, яку помітив граф Монте Крісто, хутко перейшла гаєм за могилою Елоїзи й абеляра, порівнялася зі смолоскипниками, що йшли на чолі процесії, і разом із ними підійшла до місця поховання. Усі погляди ковзали з предмета на предмет, але граф Монте Крісто дивився тільки на цю тінь, якої майже не помітили ті, хто був довкруги. Двічі виходив граф Монте Крісто з юрми, щоб поглянути, чи не шукає рука того чоловіка зброї у складках убрання. Коли Кортеж зупинився, у тій тіні впізнали мореля. Блідий зі впалими щоками у наглухо застебнутому сурдуті, конвульсивно бгаючи капелюх у руках, він стояв, притулившись до дерева на пагорбі, що височів над мавзолеєм, тож міг бачити всі подробиці дійства, що мало зараз відбутися. Усе точилося згідно зі звичаєм. Декілька людей, як завжди, найменш засмучені, виголосили промови. Ці оплакували цю передчасну смерть, ті розбалакували про батькову скорботу, були ті, що запевняли, ніби Валентина не раз прохала пана Девільфора зглянутися над винним, що над його головою він уже замірився мечем правосуддя. Одне слово, не шкодували кучерявих метафор і сльозливих зворотів на всі заставки, переіначуючи чотири вірші від Малерба до. Дюпер'я. Граф Монте-Крісто нічого не чув. Бачив він тільки Мореля, що його спокій і незворушність становили страшне видовище для того, хто знав, що коїться в нього на душі. — Погляньте, — сказав раптом Бошан, звертаючись до Дебре. — Он і Морель. Куди це він заліз? І показав на нього шаторено. — Він такий блідий, — здригнувся той. — Йому холодно, — сказав Дебре. — Ні, помалу мови шаторино. Здається, він приголомшений. Максимільян дуже вразливий. — Де ж пак? сказав Дебре. "Та ж він майже не був знайомий з паною Девільфор. Ви самі це казали. — А, та й правда, — — Усе ж таки пам'ятаю, на балу в пані де Морсер він тричі танцював із нею, знаєте? Ото на цім балу, пане графе, де ви справили на всіх таке враження. — Ні, не знаю, — відказав граф Монте-Крісто, не помічаючи навіть, на що й кому він відповідає. Так перейнявся він Морелем, у якого зашарілися щоки, як у людини, що старається надихати. — Промови скінчилися. Бувайте, панове. Раптом озвався граф Монте-Крісто і подав знак вирушати назад, зникнувши й сам, причому ніхто й не завважив, куди він подався. Церемонія похорону добігла краю, присутні попрямували зворотною дорогою. Тільки Шаторено пошукав очима Муреля, та поки він проводив поглядом графа Монте-Крісто, який уже віддалявся. Морель покинув своє місце, і Шаторино, так і не знайшовши його, попрямував за дебре і пошаном. Граф Монте-Крісто війшов у чагарі і, заховавшись за широкою могилою, пильнував за кожним порохом Мореля, який наближався до мавзолею, покинутого роззябами, а потім і могильниками. Морель помалу розвернувся до укруги, і поки погляд його звернувся у протилежний бік, граф Монте-Крісто підійшов ще кроків на десять. Максимільян став на коліна. Граф Монте-Крісто й далі наближався до нього, пригнувшись і з широко розплющеними очима, напружений і ладен щомиті кинутися вперед. Морель торкнувся чолом кам'яної огорожі, ухопився обіруче за грати, і прошепотів «Валентино!». Графове серце не витримало звуку його голосу. Він ступнув ще крок і торкнув Мореля за плече. «Ви тут, друже мій», – сказав він. «Я вас шукав». Граф Монте-Крісто сподівався скарг докорів та помилився. Морель глянув на нього з удаваним спокоєм і сказав, ви ж бачите, я молився. Граф Монте Крісто озирнув Максимільяна від ніг до голови. Той огляд наче заспокоїв його. Хочете, я одвезу вас до міста? запитав він. Ні. Дякую. Може, вам треба щось? Дайте мені. «Помолитися?» Граф Монте-Крісто мовчки відійшов, та тільки задля того, щоб знову заховатися на новому місці, з якого він так само не втрачав мореля з очей. Аж той підвівся, обтрусив пелюгу з колін і попрямував шляхом до Парижа, жодного разу не обернувшись. Він помалу пройшов вулицею Рокет. Граф Монте-Крісто відпустив свою колясу, що чекало коло цвинтарної брами, і йшов кроків за сто позаду Мореля. Максимільян перетнув канал і бульварами дістався до вулиці Меле. За п'ять хвилин по тому, як хвіртка зачинилася за Морелем, вона відчинилася для графа Монте-Крісто. Жулі була в саду, її уважно наглядала як пенелон, що дуже серйозно ставився до свого фаху садівника, нарізував живці бенгальських руш. «Граф Монте-Крісто!» — вигукнула вона зі щирою втіхою, якої зазнавав кожен член родини, коли Монте-Крісто з'являвся на вулиці Мале. «Максимільяна, допіру прийшов, еш!» — запитав граф Монте-Крісто. А вже ж здається, він тут, сказала Жулі. Але прошу вас, погукайте Емануеля. Пропрошую, пані, але мені треба зараз же пройти до Максиміліана, сказав граф Монте-Крісто. У мене до нього надзвичайно важлива справа. То йдіть, сказала вона, усміхаючись йому вслід, поки він не зник на сходах. Граф Монте-Крісто хутко побрався на третій поверх, де мешкав Максимільян, зупинився на майданчику і прислухався. Усе було тихо, як і в більшості старовинних кам'яниць, де мешкали самі господарі, на майданчик виходили тільки одні засклені двері. Але в тих засклених дверях не було ключа. Максимільян Замкнувся засередини, а крізь двері нічого не можна було побачити, тому що вони були запнуті червоною шовковою шторою. Граф аж зашарівся від неспокою, а то була ознака, що цей безпристрасний чоловік надзвичайно хвилюється. «Що робити?» – прошепотів він. «На хвилю він замислився». «Подзвонити?» – спитався він. «Ні». Часом дзвінок або чийсь прихід пришкорює рішення людини, що перебуває в такому стані, як Максимільян, і тоді у відповідь на дзвінок лунає інший звук. Граф Монте Крісто здригнувся від ніг до голови, а що його рішення завжди були блискавичні, то він стосунув ліктем у скло на дверях і воно розлетілося над руски. Він підняв штору і вгледів Мореля, який сидів коло письмового столу з у руці, і рвучко обернувся, коли забряжчало скло. — Пуста, — сказав граф Монте-Крісто. — Вибачте, заради Бога, любий друже, я послизнувся і поцілив ліктем у ваше скло. Якщо вже воно розбилося, я скористаюся цим і війду. Не турбуйтеся, не турбуйтеся. І простягнувши руку в діру, він відімкнув двері. Морель із досадою підвівся і пішов назустріч графу Монте Крісто, не стільки, щоб вітати його, скільки щоб заступити йому шлях. Ох, це слуги ваші винні, потираючи лікоть, сказав граф Монте Крісто. У вас у домі паркет навощений, аж лиснить, мов дзеркало. — Ви не поранилося, мось пане? — сухо запитав Морель. — Хто зна? А що ви робили? — писали. — Я? У вас пальці в чорнилі. — А, так, — писала, мовив Морель. Зі мною таке трапляється, хоч я й бояк. Граф Монте-Крісто ступнув кілька кроків кімнатою. Максимільян не міг не впустити його, проте йшов за ним. «Ви писали», – знову спитав граф Монте-Крісто, дивлячись на нього допитливим і пильним поглядом. «Я вже мав за честь сказати вам, що так», – відказав Морель. Граф Монте-Крісто роззернувся до округи поклавши пістолі біля каламаря», сказав він, показуючи на зброю, що лежала на столі. «Я вирушаю в мандрівку», відказав Максимільян. «Друже мій», сказав граф Монтикрісто з безмежною ніжністю. «Мось пане, любий Максимільяне, не треба скрайніх рішень, благаю вас». «У мене скрайні рішення». Стену плечима морель. «Чому, мандри, це скрайні рішення, скажіть, на милість?» «Скиньмо маски, Максимільяне», – сказав граф Монте-Крісто. «Ви не ошукаєте мене вашим удаваним спокоєм, і я не обманю вас моїм поверховим співчуттям, адже ви самі розумієте». «Якщо я вчинив оце так, як зараз, якщо я розбив скло і вдерся до замкненої кімнати свого друга, значить, у мене серйозні остороги, чи раче страшна певність. Морелю, ви хочете збавити собі віку». «Де ж так, сказав Морель. «Звідки ви взяли таке, пане графе? А я вам кажу, що ви хочете збавити собі віку». Тим самим тоном сказав граф Монте-Крісто ось доказ». І, підійшовши до столу, він підняв білий аркуш, якого юнак поклав на розпочатий лист, і взяв листа до рук. Морель кинувся до нього, щоб видерти листа, проте граф Монте-Крісто знав, що так буде, і випередив його. Вхопивши Максимільяна за п'ясть, він зупинив його, як ото крицевий ланцюг, зупиняє пружину, що почала розпрямлятися. «Ви хотіли вкоротити собі віку, Максимільяна», – сказав він. «Ось це написано тут, чорним по-білому». «Та і що ж», – вигукнув Морель умить, відкинувши свій... Удаваний спокій, якщо навіть і так. Якщо я вирішив скерувати собі в голову дуло пістоля, то хто мені завадить? У кого вистачить хоробрості мені завадити? Коли я скажу, усі мої надії зійшли у нівич. Моє серце розбите, моє життя згасло. довкола мене тільки пітьма і гить. А земля стала тліном чути людські голоси мені. Нестерпно, коли я скажу, дайте мені померти, це милосердя, бо якщо ви не дасте мені померти, я згублю розум, я Ха! сунуся з глузду. Коли я це скажу, коли побачите, що кажу, я це з розпукою і сльозами в серці, хто відповість мені, ви не праві, хто завадить мені бути найнещаснішим понад нещасними, скажіть, пане графе. «Чи не ви часом зважитеся сказати таке?» «Так, Морелю», – твердо відтяв граф Монте-Крісто, що його спокій був таким дивним контрастом до Морелевого хвилювання. «Так, я...» «Ви...» – скрикнув Морель з дедалі дужчим гнівом і докором. «Ви...» «Тішили мене безглуздими надіями, ви утримували, заколисували, присипляли мене пустими обіцянками, коли я міг би учинити щось рішуче, відчай душний порятував би її, чи бодай побачив би, як вона умирає в моїх обіймах. Ви хвалилися, ніби володієте всіма засобами розуму, усіма природними силами, ви вдаєте, ніби все можете». Ви розігруєте роль проведіння, і ви навіть не змогли дати ліків, отруєній дівчині. Ні, знаєте, мось пане, ви були б жалюгідні для мене, якби не викликали відрази. Морелю, а вже ж, ви запропонували мені скинути маску, то радійте, що я її скинув, а вже ж. Як ви подалися за мною на Цубентер, то я ще відповідав вам із доброти душевної. Коли ви ввійшли сюди, я дозволив вам увійти, але ви вживаєте на зле моє терпіння. Ви переслідуєте мене в моїй кімнаті, в яку я заховався, як у могилу. Ви завдаєте мені нової муки мені, який думав, що вже всіх їх зазнав. То слухайте, пане графе, Монте -крісто. Мій удаваний добродійнику, рятівнику від усіх лих. Ви можете бути задоволені. Ваш друг помре на ваших очах. І Морель із набіженим реготом знову кинувся до пістолів. Граф Монте-Крісто блідий, мов примара, та з очима, що метали блискавиці, поклав руку на пістолі і сказав набіженому «А я повторю». Ви не вкоротите собі віку. «Ану, не дайте мені!» – вигукнув Морель в останньому пориванні, що, як і перше, розбилося об Крицеву графу в руку. «На То хто ви такий урешті? Звідки у вас право деспотично урудувати вільними і мислячими людьми?» – вигукнув Максимільян. «Хто я?» – перепитав граф Монте-Крісто. Слухайте, я єдина людина на світі, котра має право сказати вам, Морелю, я не хочу, щоб син твого батька сьогодні вмер. І граф Монте Крісто, величний, преображений, нездоланний, згорнувши руки, підійшов до Максимільяна, що весь стримців, а той незамохіть, підкорившись божистій могуці того чоловіка, відступив на крок. — Чому ви кажете про мого батька? — прошепотів він. — Навіщо пам'ять мого батька поєднувати з тим, що коїться сьогодні? — Тому що я той, що порятував життя твоєму батькові, коли він захотів збавити собі віку, як оце ти сьогодні. «Тому що я той, що послав капшука твоїй юній сестрі і фараон старому Морелеві, Тому що я Едмон Дантес, у якого ти грався на колінах ще дитиною». Приголомшений Морель заточився і, тяжко дихаючи, ступнув ще крок назад. Потім сили його покинули, і він з гучним криком повалився до ніг графа Монте-Крісто. І раптом у цій шляхетній душі сталося раптове і цілковите переродження. Морель схопився на ноги, вибіг із кімнати і кинувся на сходи, волаючи навсеньку горлянку «Жулі Еммануелю! Граф Монте-Крісто хотів було кинутися за ним навздогінь, та Максимільян радше дав би себе вбити, ніж випустив би клямку у дверей, які він замикав перед графом. На той галас прибігли перелякані жулі її Еммануель разом із Пенелоном і слугами. На коліна. вигукнув він голосом, що був здушений от сліз. Ось наш добродійник, рятівник нашого батька. Він хотів було сказати «Ось, Едмон Дантес». Граф Монте-Крісто зупинив його, ухопивши за руку. Жюлі припалив устами до графової руки. Еммануель цілував його, мов, бога-покровителя. А Морель знову став навколішки і вклонився до самісінької землі. Тоді цей залізний чоловік відчув, що серце його роздирається – Пекуче полум'я ринуло з його грудей до очей, і він схилив голову й заплакав. Декілька хвилин у тій кімнаті лялися сльози і лунали зітхання. Той Хор утішив би слух навіть улюблених янголів господніх. На силу Отямувшись після того струсу, Жулі вибігла з кімнати спустилася на долішній поверх і з дитячою радістю забігла у вітальню і підняла скляний ковпак, де лежав капшук, якого подарував незнайомець із Маянських алей. Тим часом Емманюель уривчастим голосом казав грапові Монте-Крісто, Ох, пане граф, ви знаєте, що ми так часто балакаємо про нашого невідомого ласкавця. Знаєте, якою вдячністю, яким обожнюванням оточуємо ми пам'ять про нього. Як могли ви так довго чекати, щоб відкритися нам? Ох, це було так жорстоко і до нас, і сказати б, до самих вас теж. Зрозумієте, друже мій, сказав граф Монте-Крісто. Я можу... Називати вас так, тому що, самі того не знаючи, ви мені друг ось уже одинадцять років. Цю таємницю змусила мене відкрити важлива подія, та я не можу вам сказати, яка Господь свідок, я хотів усеньке життя зберігати цю таємницю у глибині душі, та ваш брат Максиміліан видер її в мене погрозами, у яких я певен він. «Уже кається». Максимільян і досі стояв на колінах, трохи отдалік, притулившись лицем до фотеля. «Пильнуйте його!» Тихо докинув грав Монте-Крісто, значуще потиснувши Емманюелеві долоню. «Чому?» – здивовано поспитався той. «Не можу пояснити вам, але пильнуйте!» Емануель окинув поглядом кімнату й углядів морелеві пістолі. Очі його перелякано зупинилися на зброї, і він показав на неї графві Монте Крісто, помалу звівши руку на рівень столу. Граф Монте Крісто помалу кивнув. Емануель простягнув було руку до пістолів, та граф Монте Крісто перепинив його. Потім підійшов до мореля і взяв його за руку. Борхливі почуття, що допіру стрясали Максимільянове серце заступило глибоке заціпеніння. Повернулася жулі. Вона тримала в руці шовковий капшук, і дві сійливі радісні сльозинки кутилися її щоками, мов дві краплі ранкової роси. Ось наша реліквія, сказала вона. «Не думайте, що вона мені менш дорога відтоді, як ми дізналися, хто наш рятівник?» «Дитина моя!» Зашарівшись, відказав граф Монте-Крісто. «Дозвольте мені взяти цей капшок. Тепер, коли ви знаєте мене, я хочу, щоб вам нагадувала про мене тільки дружня прихильність, якою ви вшановуєте мене». «Ні, ні, благаю вас!» – вигукнула Жюллі – «Притуляючи капшук до серця, адже ви можете поїхати, адже прийде скорботна днина, і ви покинете нас, правда?» «Ви вгадали», – усміхнувшись, відказав граф Монте-Крісто, – «за тиждень я покину цю країну, де стільки людей, що заслуговують небесної покари, жили щасливо, а мій батько вмирав з голоду і від горя». Сповіщаючи про свій від'їзд, граф Монте-Крісто поглянув на Мореля і побачив, що слова «Я покину цю країну» не вивели Мореля з його летаргії. Він зрозумів, що йому належить витримати ще одну битву з горем свого друга, тож він узяв за руки Жулі Еммануеля і сказав їм м'яко і владно. «Любі друзі, прошу вас». Покиньте мене наодинці з Максимільяном. Жулі скористалася нагодою, щоб однести коштовну реліквію, про яку забув граф Монте-Крісто. Вона поквапила чоловіка. "Покинь моїх", сказала вона. Граф Монте-Крісто лишився з Морелем, що був непорушний, наче бовван. "Послухай, Максимільяна, Сказав він, владно торкнувшись його плеча, «Ти нарешті станеш людиною чи ні?» «Так, я знову починаю страждати», – грав Монте-Крістос похмурнів. Здавалося, він був у полоні тяжкого сумніву. «Максимільяне», – сказав він, – «Такі думки негідні християнина». Заспокойтеся, друже мій, звівши голову і усміхаючись безмежно сумовитою усмішкою, сказав Максимільян. Я не буду шукати собі смерті. Отож, сказав граф Монте-Крісто, не буде більше пістолів, не буде вітчею. Ні, адже у мене є ліпше, ніж цівка пістоля чи леза ножа, щоб зцілитися від мого болю. «Бідолашний невіженцю, і що ж воно таке? Мій біль. Він сам об'є мене. Друже, вислухай но ну мене», – так само сумно сказав граф Монте Крісто. «Якось, коли мене охопив такий самий вічий, як і тебе оце, бо призвів він до такого самого рішення, я, як і ти оце, хотів укротити собі віку». Якось і батько у такій розпуці теж хотів завдати собі смерті. Якби і твоєму батькові тієї миті, коли він притуляв цівку пістоля до чола, або мені, коли я відсував від свого ліжка в'язничний хліб, якого не торкався вже три дні, сказав хтось, «Живіть, настане така днина», коли ви будете щасливі є благословлятиме життя. Хоч звідки линув би той голос, ми зустріли б його з посмішкою сумніву і стугою невіри. А тим часом, стільки разів, цілуючи тебе, батько, благословляв життя, стільки разів я сам. Та ж ви втратили тільки свободу, вигукнув Морель, урвавши його. Батько мій втратив багатство, а я втратив Валентину. Поглянь на мене, Максимільяне, сказав граф Монте Крісто з тією врочистістю, яка часом робила його таким величавим і переконливим. Немає в мене ні сліз на очах, ні жару в крові, серце моє не б'ється похмуро, а я ж бачу, що ти потерпеєш, Максимільяне. Ти, якого люблю я, мов рідного сина. Хіба це не каже тобі, що страждання, немов життя, попереду завжди чекає невідомість? Я прошу тебе, і я наказую тобі жити, бо я знаю, настане день, коли ти подякуєш мені за те, що я зберіг тобі життя. Боже милий, Вигукнув молодик. «Навіщо ви кажете таке, пане графе?» «Бережіться! Може, ви ніколи не любили?» «Дитину!» – відказав граф Монте-Крісто. «Не кохали, хочу я сказати», – проводив Морель. «Зрозумійте, за замолоду я вояк». Я дожив до двадцяти дев'яти років, не кохавши, бо ті почуття, яких я передніше зазнавав, не можна назвати коханням. І ось, у двадцять дев'ять років я побачив Валентину. Майже два роки кохаю я її, два роки читаю я в тім серденьку, що відкрите для мене мов книга, накреслені рукою самісінького Бога, найвищі чесноти дівчини і жінки. Пане графе, Валентина була для мене безмежним щастям, величезним, невідомим щастям, занадто великим, надто повним, надто божистим для цього світу. І якщо в цьому світі воно не судилося мені, то без Валентини для мене на землі залишається тільки розпука і скорбота. Я вам сказав надійтеся, повторибо, граф Монте Крісто. «Бережіться! Кажу вам!» – вигукнув Морель. «Ви намагаєтеся переконати мене, якщо ви мене переконаєте. Я здурію, бо думатиму, що побачуся з Валентиною!» Граф Монте-Крісто усміхнувся. «Друже мій!» Батьку мій. вигукнув Морель у нестямі. Бережіться, втретє, кажу вам. Ваша влада наді мною мене лякає. Бережіться значення ваших слів. Очі мої оживають, і серце воскресає. Бережіться, а то я ладен повірити в надприродне. Готовий я послухатися, якщо ви скажете мені відкутити камінь із могили Ягірової доньки. Я піду по воді, як ото апостол, якщо ви кивнете мені йти. Бережіться, я готовий слухатися. Надійтеся, друже мій, повторив граф Монте-Крісто. Ні, вигукнув Морель, падаючи з височини свого піднесення у безодню вічею. Ви граєтеся мною. Ви чините, як ото добра матінка, чи радше як мати егоїстка, яка солодкими речами втішає недужу дитину тому, що їй набридає її лемент. Ні, не мав я рації, кажучи, щоб вибереглися. Не бійтеся. Так заховаю я моє горе у глибині душі, таким далеким зроблю його таким таємним, що вам навіть співчувати йому не доведеться. Прощавайте, друже мій, прощавайте. Навпаки, Максимільяне, сказав граф Монте Крісто, від сьогодні ти будеш жити зі мною. Ми вже не розлучимося, а за тиждень нас уже не буде у Франції. І ви й далі кажете, щоб я надіявся. Кажу, щоб ти надіявся, бо знаю спосіб, як тебе. «Зцілити, пане графе, ви засмучуєте мене ще дужче, якщо це взагалі можливо. У нещасті, яке спіткало мене, ви бачите тільки звичайне горе, і ви сподіваєтеся розрадити мене звичайним ділом, мандрівкою». І Морель зневажливо і недовірливо похитав головою. «Що ти хочеш, щоб я сказав тобі?» запитав граф Монте-Крісто. Я вірю в мої обіцянки, то дозволь мені спробувати. Ви тільки сповільнюєте мою агонію. Отож, легкодухий, сказав граф Монте-Крісто, тобі бракує снаги подарувати твоєму другові декілька днів, щоб він міг спробувати. Та ти знаєш, на що здатний граф Монте-Крісто? Знаєш, які земні сили підвладні мені? У мене доста в Бога, щоб домогтися диво від того, хто сказав, що віра гори пересуває. Ото і чекай дива, котрого я сподіваюся, або... Або, повторив Морель, або бережися Морелю, я назву тебе невдячним». «Згляньтеся наді мною!» «Послухай, Максимільяне, мені дуже шкода тебе. Так шкода, що, як я не зцілю тебе за місяць, день у день, година в годину, то запам'ятай мої слова. Я сам покладу перед тобою заряджені пістолі або поставлю чашу з отрутою, нехибною італійською отрутою, більш надійною і швидкою, повір моїм словам, ніж та що вбила Валентину. Обіцяєте? Так, бо я теж людина, бо я теж хотів умерти, і часто, навіть тоді, як лихо вже покинуло мене, я мріяв про раювання вічного сну. То ви, направду, обіцяєте це мені, пане графе? Захоплено вигукнув Максимільян. Я не обіцяю, я... Присягаюся, звівши руку, виголосив граф Монте Крісто. Ви даєте слово, що за місяць, якщо я не знайду розради, ви надасте мені право розпоряджатися моїм життям, і, хоч щоб я там чинив, ви не назвете мене невдячним. За місяць, день у день, Максимільяне, за місяць, година в годину. І число це святе. Не знаю, чи ти подумав про це. Адже сьогодні п'яте вересня. Сьогодні десять років, як я порятував твого батька, який хотів померти. Морель ухопив графу в руку і поцілував її. Той не опирався, бо розумів, що вартий такого поклоніння. За місяць. Провадив граф Монте-Крісто. «Ти знайдеш на столі, довколо якого будемо сидіти, добру зброю і легку смерть. Та чи обіцяєш мені за те чекати до цього дня і жити?» «Я теж присягаюся», – вигукнув Морель. Граф Монте-Крісто пригорнув його до себе й обняв. «Відтепер ти мешкатимеш у мене». Сказав він, поселися в покоях Гейде. Принаймні син заступить мені доньку. «А де ж Гейде?» – зпитав Морель. Вона поїхала сьогодні вночі. Покинула вас? Ні, вона чекає на мене. То будь готовий перебратися до мене на Єлисейські поля. і дай мені вийти від ціля так щоб ніхто мене не бачив. Максимільян схилив голову і послухався, як ото дитина слухається батька або апостол, Господа Бога. Дільба. У домі на вулиці Сен-Жермен-Депре, що його Альбер де Морсер, убрав для своєї матінки і для себе весь другий поверх, що був окремим невеличким помешканням, винаймала дуже загадкова особа. То був чоловік, що його обличчя воротар жодного разу не міг розгледіти коли той заходив чи виходив. У він ховав підборіддя в червону хустку на шиї, що то носять візники з багатих домів, які очікують своїх панів біля театрального під'їзду. А влітку сякався якраз цієї хвилі, коли минав кімнату воротаря. Треба зауважити, що усупереч звичці за тим мешканцем ніхто не стежив. Його таємницю змушували поважати чутки, що за тим інкогніто ховається високий посадовець із великими зв'язками. Приходив він зазвичай у цій самісінькій порі, деколи трохи раніше чи пізніше, проте майже завжди «хочу зимку, хочу літку» приходив у те помешкання десь о четвертій годині дня і ніколи там не ночував. Узимку, у пів на четверту, мовчазна служниця, що гляділа помешкання, тупила коменок. У літку, у пів на четверту, та сама наймичка подавала морозиво. У четвертій годині, як ми вже сказали, прийшов той таємничий мешканець. За двадцять хвилин, до кам'яниці під'їжджав ридван. Із нього виходила жінка в темному або в гранатовому вбранні, з опущеною на обличчя густою вуаллю, прослизала, мов тінь біля комірки вороторя і легкою, нечутною ходою підіймалася сходами. Жодного разу не було такого, щоб хтось запитав її, куди вона йде. Тож обличчя її, так само як і обличчя незнайомця, було невідоме обом воротарям. Цим зразковим охоронцям, може, єдиним у величезному братстві столичних воротарів, які здатні були до такої скромності. Звісно ж, вона піднімалася не вище другого поверху. Вона тихенько стукала умовним стуком. Двері відчинялися, потім щільно зачинялися, та й годі. Під час виходу з дому відбувався той самий маневр, що й на виході. Незнайомка виходила перша, так само під вуаллю, і сідала в ридван, який прямував то в один кінець вулиці, то в другий. За двадцять хвилин виходив незнайомець, угорнувшись шаликом або затуливши обличчя хусткою, і теж зникав. Наступного дня, після візиту графа Монте-Крісто до Дангляра і похорону Валентини, таємничий мешканець прийшов не о четвертій годині, як водилося, а о десятій ранку. Майже відразу, без звичної перерви, підкотив найнятий ридван, і пані під вуаллю хутко побралася сходами. Двері відчинилися і зачинилися знову. Тепер, ніж двері встигли зачинитися, пані вигукнула: Люсіана, друже, мій, у такий спосіб. Воротар несамохіть почув той вигук і вперше дізнався, що його мешканця звати Люсьян. Та оскільки то був зразковий воротар, то він дав собі слово не казати про це навіть дружині. Що сталося, Люба? запитав той, що його ім'я зрадило сум'яття і квапливість пані Підвуалю. Кажіть бо швидше. «Можу я здатися на вас?» «Та певно, ви ж знаєте. Але що сталося? Ваша записка геть спантеличила мене. Така квапливість, жахливий почерк. Заспокойте ж мене, або вже й геть перелякайте». «Сталося ось що», – сказала пані, допитливо глянувши на Люсьєна. «Дангляр сьогодні вночі поїхав». «Поїхав? Дангляр поїхав? Куди?» «Не знаю». «Та ба, не знаєте? То він назовсім поїхав?» «Напевно. У десятій вечора він подався своїми кіньми до Шарантонської застави. Там його чекав поштовий Ридван. Він сів у нього зі своїм лакеєм і сказав нашому візникові, що їде у Фонтенбло. Та і що...» «А ви, – кажете, – зачекайте, мій, він покинув мені лист. Лист? А вже ж, прочитайте!» І баронеса простягнула Дебре розпечатаний конверт. Перш ніж узятися до читання, Дебре трохи подумав, наче намагався відгадати, що буде в тому листі, чи радше наче хотів заздалегідь ухвалити рішення». Хоч, що було б у цім листі. За декілька секунд він, певне, на чомусь зупинився і заходився читати. Ось, що було у тому листі, який так збурив пані Дангляр. «Шановна пані, вірна наша дружина!» Дебрени самохідь зупинився і поглянув на баронесу, яка зашарілася, наче маківка. Читайте, сказала вона, дебре провадив. Коли ви отримаєте цей лист, у вас уже не буде чоловіка. Не тривожтеся, надміру, не буде у вас чоловіка, як немає доньки. Інакше мовлячи, я буду на одному з тридцяти чи сорока шляхів, якими покидають Францію. Ви чекаєте від мене пояснень. І оскільки ви жінка, що цілком здатна їх зрозуміти, я вам їх і надаю. То слухайте, сьогодні в мене вимагали виплати п'яти мільйонів, що я її вчинив. Майже безпосередньо після цього потрібна була ще одна виплата у такій самосумі. І я відклав її на завтра. Сьогодні я їду щоб уникнути того завтрашнього дня, що міг би бути для мене надто прикрий. Ви розумієте це, правда ж, шановна пані і люба дружино? Я кажу, ви розумієте, адже ви знаєте мої справи не гірше від мене. Ви знаєте їх навіть ліпше, ніж я, бо якби потрібно було пояснити, куди поділася добряча половина мого статку, що ще недавно був чималенький, то я не міг би зробити цього, тоді як ви, певен, причудово впоралися б із цим завданням. Жінки відзначаються непомильним чуттям, у них є власна алгебра, за допомогою якої вони можуть пояснити хоч яке диво. А я знав тільки мої числа... І перестав геть усе розуміти, коли мої числа пошили мене в дурні. Чи не почували би захвату від раптовості мого падіння? Чи не дивувалися би тому, із якою швидкістю тануть мої золоті зливки? Можу зізнатися, мене це засліпило, мов блискавиця. Що ж, буду сподіватися, ви знайшли трохи золота в попелі». І з цією втішною надією я і вшибаюся, шановна пані, є обачна моя дружина, і моє сумління нітрохи не докоряє мені за те, що я вас покидаю. Адже у вас залишаються друзі, той попіл, і на довершення втіхи свобода, яку я поспішаю вам повернути. Усе ж таки, шановна пані. Тут, доречно, буде сказати декілька слів цілком відверто. Поки я сподівався, що ви дієте на користь нашого дому в інтересах нашої доньки, я по-філософському заплющував очі. Та оскільки ви внесли в цей дім цілковиту руїну, я не бажаю служити підваленою для чужого добробуту. Коли ми з вами брали шлюб, ви були заможні – та не дуже заслуговували на пошану. Вибачте мені цю відвертість, та оскільки, гадаю, кажу я це тільки для нас двох, то не бачу підстави щось прикрашати. Я примножував наш статок, який упродовж п'ятнадцяти з гаком років весь час ріс, аж раптом недовідомий і незрозумілі мені самому лиха, Спіткали мене і звели Унівеч той статок, та ще й сміливо можу сказати, без моєї вини, ви, шановна пані, намагалися примножити тільки свій власний маєток, у чому я певен, зазнали неба якого успіху. Тож я покидаю вас такою, якою її взяв, заможною, але мало шанованою. Прощавайте. Від сьогодні я теж піклуватимуся тільки про себе. Повірте, я дуже вдячний вам за приклад і обов'язково наслідуватиму його, ваш вірний чоловік, барон Дангляр». Упродовж цього тривалого і прикрого читання баронеса уважно стежила за Дебре. Вона помітила, що він, попри все його самовладання, Двічі мінився з лиця. Скінчивши, він помалу згорнув листа і знову замислився. «Та і що?» – поспиталася пані Дангляр із цілком зрозумілою тривогою. «Що, пані, мимоволі?» – перепитав Дебре. «Що ви гадаєте про це?» «А, гадаю, у Дангляра були підозримось, пані. А вже ж зрозуміло?» «Та невже це все, що ви можете сказати мені?» «Я вас не розумію», – з крижаною байдужістю, – сказав Дебре. «Він поїхав, назовсім поїхав, поїхав, щоб не вертатися. Не вірте цьому, баронесо», – відказав Дебре. «Та ніжбо бо не повернеться він, я його знаю, це чоловік непохитний». «Якщо йдеться про його інтереси, якби він вважав, що я можу бути йому корисна, то забрав би мене із собою. Він покидає мене в Парижі, значить, наша розлука виходить у його плани. А якщо так хто, вона безповоротна, і я назавжди вільна», – докинула пані Дангляр із благанням у голосі. Та не відповів – і лишив її з тим самим тривожним запитанням у погляді її душі. «І що ж?» – озвалася вона у «Ви мовчите?» «Я можу запитати у вас тільки одне. Що ви збираєтеся робити далі?» а, «Я й сама хотіла у вас запитати про це», – відказала пані Дангляр, відчуваючи, як натужно калатає її серце. То ви питаєте в мене поради. А вже ж поради відказала пані Дангляр, і серце її завмерло. О, тоді сухо сказав Дебре: "Я пораджу вам вирушити у Мандрівку". "У Мандрівку?" прошепотіла пані Дангляр. "А тож як сказав Дангляр, ви заможні є цілком вільні. Мені здається, після подвійного скандалу, після весілля пани і жені, що не відбулося, і Данглярового зникнення, вам необхідно поїхати з Парижа. Треба тільки знати, що вас покинули, і щоб вас вважали вбогою. Дружині банкрута ніколи не вибачать багатство і життя на широку ногу щоб домогтися першого, вам досить лишитися в Парижі ще на два тижні, повторюючи всім і кожному, що Дангляр кинув вас, і розповідаючи подругам, як це сталося. А вже вони рознесуть це по всьому світу. Потім ви поїдете зі свого дому, покинувши там ваші самоцвіти, відмовитися від вашої частки майна, і всі будуть звеличувати вашу безкорисність і всіляко вас вихваляти. Усі знатимуть, що вас покинули, і всі будуть вважати, що ви лишилися без шеляга за душею. Тільки я знаю ваше фінансове становище і готовий надати вам звіт, як чесний компаньон». Бліда, вражена баронеса слухала ту промову з жахом і розпукою а Дебре був спокійнісінький і байдужий. «Покинув», — повторила вона. «Правда ваша, покинув. Ніхто не засумнівається в моїй самотності». То були єдині слова, якими та жінка, така горда, здатна, так гаряче кохати, могла відповісти Дебре. «Зате ви багаті, дуже багаті», Провадив він, дістаючись капшука якісь папери і розкладаючи їх рядком на столі. Пані Дангляр мовчки дивилася, намагаючись погамувати серце, що шалено калатало, і стримати сльози, які бриніли в її очах. Зрештою, почуття власної гідності взяло гору, і хоч їй не пощастило погамувати калатання серця, та вона не проляла жодної сльозинки. Мось пані, сказав Дебре, ми з вами стали компаньйонами майже півроку тому. Ви внесли сто тисяч франків. Це було у квітні поточного року. У травні розпочалися наші операції. У травні ми заробили 450 п'ятдесят тисяч франків, у червні зиск сягнув. 900 тисяч. У липні ми додали до цього ще мільйон 700 тисяч франків. Як пам'ятаєте, то був місяць іспанських паперів. У серпні на початку місяця ми втратили 300 тисяч франків, та до 15-го числа ми відшкодували збитки, а наприкінці місяця ще й заробили. Я підвів риску нашим операціям, «Від травня до сьогодні ми маємо активи у 2 мільйони 400 тисяч франків, тобто частка кожного дорівнює 1 мільйон 200 тисяч». Потім, провадив Дебре, гортаючи свій нотатник із методичністю і спокоєм біржового маклера, «Ми маємо…» «Вісімдесят тисяч франків, складних відсотків на цю суму, що лишилося у мене». «А звідки ці відсотки?» – урвала його баронеса. «Адже ви ніколи не пускали ці гроші в обіг». «Перепрошуємось, пані», – сухо заперечив Дебре. «Я мав от вас повноваження пустити їх у обіг, і я цим скористався». «Отож...» Ваша частка становить 40 тисяч франків відсотків, а також первинний внесок у 100 тисяч франків, інакше мовлячи, мільйон 340 тисяч франків. До того ж, шановна пані, уже позавчора я потурбувався, щоб обернути вашу частку у готівку. Як бачите, я наче перечував, що мені доведеться дати вам звіт. Ваші гроші тут». Половина – банковими білетами, половина – чеками на пред'явника. Вони саме тут. Мій тім здавався мені недосить надійним, та й нотаріуси не вміють мовчати. А нерухомість ввелає ще гучніше, ніж нотаріуси. Крім того, ви не маєте права нічим володіти, крім того майна, що належало вам спільно з чоловіком. Тимто я зберігав цю суму, що становить віднині єдиний ваш статок у сховку, вмонтованому у цю шафу. Задля більшої надійності я зробив його власноруч. Отож, пані, провадив дебре, відімкнувши з першу шафу, а потім і схованку. Ось, вісімсот... «Тисячофранкових білетів. Як бачите, вони скидаються на грубий альбом у Крицевій політурції. До нього я долучаю купон ренти на 25 тисяч франків. Залишається десь близько 110 тисяч франків. Тож ось чек на пред'явника для мого банкіра. А оскільки мій банкір не дангляр, то можете не перейматися». Чек оплатить. Пані Дангляр не самохіть взяла чек на придівник, купон ренти і жмут банкових бюлетів. Та величезне багатство, коли його розклали на столі, здавалося просто купкою нікчемних паперців. І з сухими очима, гамуючи ридання, пані Дангляр поклала альбоми чек у гаманець. І бліда, безмовна, чекала на лагідне слово, яке утішило б її в тому, що вона така багата. Та чекала вона дарма. Тепер, шановна пані, сказав Дебре, ви причудово забезпечені, у вас десь близько 60 тисяч ліврів річного зиску, Величезна сума для жінки, який не можна буде жити відкрито ще принаймні рік. Ви можете дозволити собі будь-яку примху, яка спаде вам на думку. Крім того, якщо ваша частка здається вам недостатньою порівняно з тим, що ви втратили, то ви можете звернутися до моєї частки, мось пані. Я готовий запропонувати вам, звісно ж, у позику». «Усе, що я маю, тобто мільйон шістдесят тисяч франків». «Дякую вам, пане», – відказала баронеса. «Ви самі розумієте, що моя частка – це набагато більше, ніж потрібно бідолашній жінці, яка вже не розраховує, принаймні, надовго з'являтися у світських колах». Дебре здивувався проте Опанував себе і зробив жест, який можна було витлумачити, як найбільш ввічливий вираз думки, як хочете. Пані Дангляр може ще на щось надіялася, та побачивши той недбалий жест і ухильний погляд дебре, а також глибокий поклон і значуще мовчання, які настали по тому, вона звела голову Відчинила двері і без гніву, без стремтіння, Але, не вагаючись, побігла з хіцями, Навіть не кивнувши тому, хто давав їй отак піти. «Пусте», – сказав Дебре, коли вона пішла. «Усе це – балачки. Вона залишиться у своєму домі, читатиме романи І гратиме в Ланскнехт, якщо вже не може грати на біржі». І знову, взявши свій нотатник, він заходився старанно викреслювати суми, які вже виплатив. «Ага, мені залишається мільйон шістдесят тисяч франків. Шкода, умерла пана Девільфор, це для мене була б нічогенька дружина. І, як завжди флегматично, він почав чекати поки по тому, як пішла пані Дангляр, мене двадцять хвилин, щоб піти самому. Упродовж тих двадцяти хвилин Дебре робив підрахунки, поклавши перед собою годинника. Асмодей, цей диявольський персонаж, якого створила борхлива людська уява і вперше змалював у своєму творі Лесаж, цей дітько, що піднімав дахи кам'яниць, щоб зазирнути досередини, побачив би цікаве видовище, якби зняв дах зі скромного будинку на вулиці Сен-Жермен-де-Пре цієї митці, коли Дебре лічив свій зиск. Над цією кімнатою, де ото Дебре поділив із пані Дангляр два з половиною мільйони, була ще одна кімната, і мешканці її знайомі нам і заслуговують на нашу увагу. У цій кімнаті перебували Мерседес із Альбером. Мерседес дуже змінилася за останні дні. Не тому, що в багатстві вона оточувала себе гордовитою розкішю, і її стало не впізнати, коли вона прибрала скромного вигляду. І не тому, що вона сягнула такої убогості, що доводиться вбиратися за жебрачку. Ні. Марседес змінилося тому, що погляд її погас в уста більше не усміхалося, тому що невідступна гнітюча думка опанувала її колись меткий розум і позбавила її мову колишнього блиску. Небідність заступила її розуму. Не тому, що була вона легкодуха, гнітили її та бідність. Покинувши звичне середовище, Мерседес загубилася в чужому середовищі, яке сама й обрала. Як ото людина, що, вийшовши із яскраво освітленої зали, раптом потрапляє у пітьму. Вона здавалася королевою, що переселилася з палацу до вбогої хатини і сама себе не впізнає коли дивиться на матрац, який заміняє їй м'яке ліжко, і на череп'яний глек, який сама повинна ставити на стіл. Гожа каталянка чи радше шляхетна графиня, втратила свій гордий вигляд і привітну усмішку тому, що бачила довкола себе тільки похмурі предмети. Стіни, обліплені сірими шпалерами, яким зазвичай надають перевагу ощадні господарі, бо вони не так брудняться. Гола кам'яна долівка, недоладні меблі, що ріжуть око убогою розкішю. Одне слово – все те, що засмучує зір, який звик до витонченості та гармонії. Пані де Мурсер мешкала тут відтоді, як покинула свій дім. У неї голова йшла обертом від цієї вічної тиші, як отов мандрівника, що підійшов до краю прірви. Вона помітила, що Альбер, вряди годи зиркає на неї, намагаючись прочитати її думки, і навчилася усміхатися самісінькими вустами. Їй застигла усмішка, позбавлена ніжного сяєва очей, скидалася на відбите світло без живодайного тепла. Альбер теж був пригнічений і збентежений. Його гнітили рештки розкоші, що заважали йому звикнути до нового становища. Він хотів би вийти з дому без рукавичок, та руки його були занадто білі. Йому хотілося б ходити пішки, та його черевики надто вже лисніли. І все ж таки ці дві шляхетні й розумні душі нерозривно пов'язані материнською і синівською любов'ю, розуміли одне одного без слів і могли убійтися без зайвої балаканини. Що завжди буває навіть поміж близькими друзями, коли йдеться про матеріальну основу нашого життя. Одне слово Альбер міг сказати матері, не налякавши її "Матинко, у нас більше нема грошей». «Мерседес» ніколи не зазнавала справжньої вбогості. Замолоду вона часто прозивала себе бідною. Та це було не те саме. Бідність і вбогість синоніми, та поміж ними справжнісінька прірва. У каталянах, у мерседес багато чого не було, але багато що й було. Наводи були цілі, то риба ловилася, а як ловилася риба, то були і нитки – щоб ті неводи лаготити. Коли нема близьких, а є тільки любов, що ніяк не стосується повсякденних дрібниць, думаєш тільки про себе є відповідаєш лише за себе. Тією мализною, що в неї була, Мерседес щедро ділилася з усіма, а тепер у неї нічоєсінько не було, а доводилося дбати про двох. Наближалася зима, у графині де Морсер калорифери з сотнями труб зігрівав дім від передпокою до Будуару. Тепер їй не було чим затупити в цій незатишній і вже холодній кімнаті. Її покої тонули в рідкісних квітах, що були на вагу золота, а тепер у неї не було навіть однісінької мізерної квіточки. Але в неї був син. Екзальтація зречення може навіть надмірна, і досі підносили їх над прозою життя. Екзальтація межує з ентузіазмом, а він підносить душу над земними клопотами. Проте ентузіазм першого поривання згас, тож потроху довелося спуститися з країни мрій у світ, дійсності. Після багатьох розмов про ідеальне. Настала пора побалакати про повсякденне. Матінко, сказав Альбер тієї миті, коли пані Дангляр спускалася сходами. Підрахуємо наші кошти. Я мушу знати залишок, щоб удатися до чогось. Залишок нуль, гірко всміхнула Мерседес. Ні, матінко, залишок три тисячі франків. І на ці три тисячі я збираюся добряче влаштуватися. Дитино моя!» – зітхнула «Мерседес». «Люба, матінко!» – сказав Альбер. «На жаль, я розтринькав чимало ваших грошей, щоб знати їм ціну. Три тисячі франків – це величезна сума, і я звів на ній чарівну споруду вічного добробуту». «Ти жартуєш, друже мій!» Та хіба ми беремо ці три тисячі франків? запитала Мерседес. Та ж ми вже вирішили, гадаю, твердо сказав Альбер. Ми їх беремо, тим паче, що в нас їх нема, тому що, як ви знаєте, вони закопані в саду маленького будинку на Миянських алеях у Марселі. На двісті франків ми поїдемо у Марсель. На двісті франків. Що ти кажеш оце, Альбере? сказала «Мерседес». «А вже ж! Я дізнався про все і на поштовій станції, і у пароплавній компанії, і усе підрахував. Ви замовляєте собі місце до шалона в поштовому Ридвані. Як бачите, мамо, ви будете мандрувати мов королева». Він узяв ручку і написав «Ридван, 35 франків». Паруплав від Шалона до Ліона – 6 франків. Паруплав від Ліона до Авіньона – 16 франків. Паруплав від Авіньона до Марселя – 7 франків. Дорожні видатки – 50 франків. Загалом – 114 франків. «Ну, хех, нехай сто двадцять!» Усміхнувшись, докинув Альбер. «Бачите, який я щедрий, правда ж, матінко?» «А ти, сердешна дитино, «Я? Ви ж бачите, я лишив собі вісімдесят франків. Юнак не потребує стількох зручностей. Крім того, я досвідчений мандрівник. У власному редвані з лакеєм усіма способами, мамо». Гаразд, сказала «Мерседес», – «а де ж узяти двісті франків?» «Ось вони, а ось іще двісті. Я продав годинника за сто франків і брелоки за триста. Подумайте лише, брелоки виявилися утричі дорожчі від годинника. Ах, давня історія. Те, що зайве коштує найдорожче. Тепер ми багаті». Замість ста чотирнадцяти франків, які треба нам у мандрівку, у нас двісті п'ятдесят. Але ж і тут потрібно буде заплатити тридцять франків, але я їх плачу з моїх ста п'ятдесяти, та й край. А що мені на дорогу потрібно буде тільки вісімдесят франків, то я просто таки тонув в розкошах. Та це ще не все. Що ви про це скажете, матінко? І Альбер дістав із записника із золотою застіпкою давня примха чи, може, згадка про якусь із стаємничих незнайомок під вуаллю, що тихенько стукали в маленькі двері. Альбер дістав із записника тисячофранкову банкноту. «Що це?» – спиталася Мерседес. «Тисяча франків, матінко, справжнісінькі». «Та звідки вони в тебе?» «Вислухайте мене, мамо, і не хвилюйтеся!» І Альбер підійшов до матері і поцілував її в обидві щоки. Потім отхилився і глянув на неї. «Ви навіть не уявляєте собі, матінко, яка ви красоня!» Сказав він із глибоким почуттям синівської любові. «Ви найпрекрасніша!» Найшляхетніша жінка на світі. Любий мій, хлопчино, сказала Мерседес, марно намагаючись утримати сльозу, що бриніла на її віках. Їй Богу, вам залишається тільки стати нещасною, щоб моя любов стала обожнюванням. Не буду я нещасна, поки є в мене син, відказала Мерседес, і не буду нещасна, поки він зі мною. «Так воно так, але в і річ. Ви пам'ятаєте, що ми вирішили?» «Хіба ми щось вирішили?» – запитала Мерседес. «А вже ж ми вирішили, що ви оселитеся в Марселі, а я подамся до Африки, де замість імені, від якого я відмовився, я заслужу ім'я, котре я взяв». Мерседес зітхнула. І з учора мене записали до спагі, докинув Альбер, засоромлено упустивши очі, адже він і сам не знав, скільки доблесті було в його приниженні. Я вирішив, що тіло моє належить лише мені, тож я можу його продати. Від учора я заступаю іншого. Я, сказати б, продався, та ще й, докинув він намагаючись усміхнутися. Як на мене, дорожче, ніж я вартий, за дві тисячі франків. І ця тисяча здригнулася Мерседес. Половина вояцької платні, решту я отримую за рік. Мерседес звела очі до неба з виразом, який годі змалювати словами. Ціна його крові мовила вона. «Так, якщо мене б'ють, засміявшись, сказав Альбер. Та запевняю вас, матінко, що я збираюся шалено боронити моє життя. Ніколи ще не кортіло мені жити так, як оце тепер. Може, милосердний, зітхнула Мерседес. Та й чому, ви гадаєте, що мене уб'ють? Хіба Ля Морсьєр, цей південний ней, убитий?» Хіба Шангарніє загинув? Хіба Бедо вбили? Хіба Морель, якого ми знаємо, убитий? Подумайте лише, як ви утішитеся Мацінкою, побачивши мене у гаптованому мундирі. Майте на увазі, я розраховую бути неперевершеним у цьому однострої. Я обрав цей полк, щоб покрасуватися. Мерседес зітхнула, намагаючись усе ж таки всміхнутися. Ця свята жінка переймалася тим, що її син завдав на себе всенький тягар їхньої жертви. «Отож, мамо, – сказав Альбер, – у нас є вже чотири з гаком тисячі франків. На ці чотири тисячі ви зможете років зодва і горя не знати». «Ти так гадаєш? – спиталася Мерседес. Ті слова вихопилися в неї з таким невдаваним болем» що їхній справжній зміст не сховався від Альбера. Серце його стиснулося, і він ніжно взяв материну руку. — Так, ви будете жити, — сказав він. — Я житиму, — вигукнула Мерседес. — Але ти не поїдеш від мене, Альбере. — Поїду, мамо, — твердо і спокійно, — відказав Альбер. Надто любите ви мене, щоб змусити мене провадити коло вас марне життя нероби. Та й угоду я вже підписав. Ти вчиниш згідно зі своєю волею, синку, а я – за волею Божою. Ні, не згідно з моєю волею, а згідно з розумом і необхідністю. Обоє ми пізнали, що таке вічий, що тепер означає для вас життя. Ніщо? Що означає життя для мене? Повірте, Матінко, якби вас не було, то воно було б для мене дрібницею, й урвалося б тієї миті, коли я дізнався про вчинок мого батька і зрікся його. І все ж таки я житиму. Якщо ви обіцяєте мені надіятися, а якщо ви доручите мені піклуватися про ваше майбутнє щастя, то це подвоїть мої сили. Тоді я піду до алжирського губернатора. Це чесна людина. Справжній бояк, розповім йому свою сумну історію, попрошу його в ряди годи звертати на мене увагу. Якщо він дотримає свого слова, то або за півроку я повернуся офіцером, або не повернуся зовсім. Якщо я повернуся офіцером, ваше майбутнє буде забезпечене, мамо, тому що в мене вистачить грошей для нас обох. Та ще й ми будемо пишатися моїм новим іменем. Тому що це ваше справжнє ім'я. А якщо я не повернуся? Що ж, тоді, матінко, ви розлучитеся з життям, якщо не захочете жити, і тоді все наше лихо скінчиться саме. Гаразд, відказала Мерседес. Правда твоя, сину мій, доведемо ми людям, які дивляться на нас і стежать за нашими вчинками, щоб судити нас. Доведемо їм, що ми Гідні жалю. Проженіть, похмурі думи, матінко, вигукнув Альбер. Повірте, ми щасливі, принаймні, можемо бути щасливі. Ви мудра і злагідна. Я став невибагливий і сподіваюся обачний. Я на службі, то я заможний. Ви у домі пана Дантеса, значить, ви знайдете спокій. Спробуймо, мамо, прошу вас. А ж. Спробуймо, адже ти повинен жити, сину мій. Ти повинен бути щасливий, відказала Мерседес. Отож, матінко, нашій дільбі край з удаваною невимушеністю, провадив Альбер. Ми можемо виїхати вже сьогодні. Я замовлю вам місце. А собі, сину мій, мені треба лишитися ще на два чи три дні, це початок розлуки. Та до неї треба звикнути. Мені потрібно роздобути рекомендації, навести довідки про Алжир. Я наздожену вас у Марселі. Кераст, вирушаймо, сказала Мерседес, накинувши на плечі єдину шаль, яку взяла із собою, яка виявилася дуже дорогою шаллю з темного кашміру. Вирушаймо. Альбер – наш руч зібрав свої папери, погукав у господаря, заплатив йому тридцять франків, подав матері руку і вийшов з нею на сходи. Попереду хтось спускався, та, почувши шурхіт шовкової сукні об поручча, обернувся. «Дебре!» – прошепотів Альбер. А, це ви, Марсере!» – зупинившись, поспитав міністерський секретар. Цікавість взяла гору в Дебре попри бажання зберегти інкогніто. Крім того, його і так опізнали. Справді, кумедно було зустріти в цьому нікому невідомому домі чоловіка, що його лиха доля накоїла такого галасу в Парижі. «Морсера!» – повторив Дебре. Та, угледівши в напівтемряві струнку постать «Пані де Морсер», Загорнуту в шаль, він усміхнувся і її докинув Охе. Перепрошую, Альбре, не заважатиму вам. Альбер зрозумів, про що він подумав, тож обернувся до Мерседес. Матінко, сказав він, це пан дебре, секретар міністра внутрішніх справ. Колишній мій друг. А, чому колишній? пробурмотів дебре. «Що ви хочете сказати?» «Хочу сказати, пане Дебре, – провадив Альбер, – що в мене більше нема друзів, і я не повинен їх мати. Я дуже вдячний вам за те, що ви були такі люб'язні, впізнавши мене». Дебре піднявся на дві сходинки і міцно потиснув Альберову долоню. «Повірте, любий мій, – сказав він, – із усією щирістю, до якої був здатний. Я глибоко співчуваю горю, яке спіткало вас, і я завжди у вашому розпорядженні. «Дякую вам, добродію», – усміхнувся Альбер. «Та в нашому нещасті ми ще достатньо заможні, щоб ні до кого не звертатися по допомогу. Ми їдемо з Парижа, і після всіх дорожніх видатків – у нас іще залишається п'ять тисяч франків. Дебра зашарівся, тому що у нього в капшуці лежав мільйон. І хоч який далекий від поезії був його тверезий розум, він мимохідь подумав, що в тому самому домі нещодавно перебували дві жінки, з якої одна, зазнавши заслуженої ганьби, пішла звідси в Богою, Заховавши під накидкою півтора мільйона франків, а інша, яка зазнала незаслуженого приниження, проте велично у своєму нещасті, почувалася багатою, хоч володіла мізерними грішми. Це порівняння відразу ж змусило його забути про свої лицарські спонуки. Наочність прикладу вразила його. Він про бурмоців декілька загальних фраз і худко побрався сходами в діл. Того дня міністерські службовці його підлеглі зазнали неабиякого лиха від його кепського гумору. Зате ввечері він зробився власником причудової кам'яниці на бульварі Мадлен, яка давала 50 тисяч лібрів зиску. Наступного дня, о п'яті вечора, коли Дебре підписував купчу угоду, пані де Морсер, ніжно поцілувавшись із сином, сіла в поштовий Ридван. На антресолях поштового двору Ляфіт, за одним із напівкруглих вікон, стояв чоловік. Він бачив, як Мерседес сіла в Ридван, бачив, як той поїхав, бачив, як пішов собі Альбер. Тоді він провів долонею, затьмареним сумнівами чолом, і сказав, як повернути мені цим двом те щастя, яке я забрав у них. Що ж, Господь допоможе мені. Лев'яча яма Один із відділів в'язниці Ляфорс, той – де тримають найгірших і найнебезпечніших злочинців, називається відділом Святого Бернара. Мешканці в'язниці образно прозвали його «Лев'яча яма». Певне тому, що в тамтешніх в'язнів були зуби, якими вони часом гризли грати, а деколи і наглядачів. То «в'язниця у в'язниці». Стіни тут подвійної товщини. Щодня тюремник ретельно оглядає грубі грати, а з Геркулесової статури, з холодного, проникливого погляду на глядачів, видно, що тут добирали людей, котрі могли б керувати своїми підданцями, тримаючи їх у страхові й покорі. Дворисько того відділу, оточене високими мурами якими ковзують скісні промені сонця, коли воно зважується заглянути у цю прірву морального і фізичного каліцтва? Тут вештуються завжди стурбовані й бліді, мов тіні люди, над якими висить меч правосуддя. Подвоє, потроє, а найчастіше самотою стоять вони або сидять притулившись до того муру, який найдужче нагріває сонце, і раз у раз позирають на браму, яка відчиняється лише тоді, коли викликають когось із мешканців цієї похмурої в'язниці, або ж коли кидають у цю діру новий шмат окалени, яку вивергнуло горно, що зветься суспільством. Відділ святого Бернара має свою особливу приймальню – це довга зала, поділена навпіл двома гратами, що розташовані паралельно за три фути, одні від одних, щоб відвідувач не міг потиснути в'язниві долоню або щось йому передати. Ця приймальня темна, вогка і загалом відразлива, надто ж як подумати про ті страшні зізнання. Щоб просякали крізь ці грати і вкрили іржею їхні залізні штаби. А проте, хоч яке страшне те місце, усе ж таки це рай, де можуть знову натішитися присутністю близьких людей, яким лишилося недовго жити на білому світі. Адже із лев'ячої ями виходять лишень задля того, щоб вирушити до застави сен жак або на каторгу або до одиночної камери. Тим двориському, що ми оце його допіру змалювали, гуляво заструмивши руки до кишень молодик, на якого мешканці ями позирали з великою цікавістю. Його можна було б назвати елегантним, якби його вбрання не було всеньке потерте Новісіньке, тонке, шовковисте сукно легко набувало під його рукою, коли він його розгладжував, щоб надати йому свіжого вигляду. І з таким самим старанням застібав він батистову сорочку, що значно поміняла барву за той час, що він перебував у в'язниці і проводив в полакованих черевиках кінчиком нособої хустини, де були вигаптувані ініціали, увіншені короною. Декілька мешканців Лев'ячої ями з очевидною цікавістю стежили за тим, як той в'язень наводить лад у своєму одязі. «Ти ба, князь чи пориця?» – сказав хтось із поміж злодіїв. «Він і так нічого», – відказав другий. «Якби в нього був гребінець і помада, то він затьмарив би всіх панів хе -хе, у білих рукавичках. Лебонь його фрак був новісінький» а черевики так і лиснять. Аж тішить, що така пташка залетіла до нас, а наші жандарми розбишаки та й годі подерти таке вбрання. У, кажуть, він бувалий хлопчина», сказав третій. «Дрібницями не переймався, такий молодий вже з тулона. Це вам не жарт». А предмет цього страшного захвату здавалося тішився відгуками тих похвал, хоч самих слів розібрати він не міг. Скінчивши буритися, він підійшов до віконця в'язничної крамниці, біля котрої, притулившись до стіни, стояв наглядач. «Послухайте, мось пана», – сказав він, – «позичте мені двадцять франків, я незабаром їх вам віддам. Ви нічим не ризикуєте, бо в моєї рідні більше мільйонів, ніж у вас шеляхів». Прошу вас, із двадцятьма франками я можу перейти на платну половину і купити собі халат. Мені страшенно незручно весь час бути у Фраці. Та й хіба це фрак для князя Кавальканці? Наглядач стинул плечима і обернувся до нього спиною. Він навіть не зареготав на ті слова, які багатьох могли б розвеселити. Той чолов'яга... І не такого наслухався, чи радше чув завжди те саме. — Ви, черства людина, — сказав Андреа. — Зачекайте, ви дограєтеся, вас виженуть. Наглядач обернувся і тепер гучно зареготав. В'язні підійшли і з'юрмилися довкола них. — Кажу вам, — провадив Андреа. На цю нікчемну суму я зможу вбратися і перейти в окрему камеру. Мені треба гідно зустріти важливого відвідувача, якого я чекаю з дня на день. Правда, правда, Загумоніли в'язні. Відразу видно, що він із благородних. Ото й дайте йому двадцять франків, сказав наглядач, притулившись до муру іншим своїм кремезним плечем. Хіба ви не повинні вчинити це для товариша? «Не товариш я цим людям!» – гордовито відтяв Андреа. «І ви не маєте права ображати мене!» В'язні перезирнулися і глухо загомоніли. Над головою аристократа почала збиратися буря, яку викликали настільки слова Андреа, як наглядачеве зауваження. Наглядач був певен, що зуміє приборкати її, коли вона занадто розборхається. Тож давав поки що волю, бо хотів провчити настирливого прохача і трохи пожвавити розбагою своє довге чергування. В'язні вже підходили до Андреа. Дехто казав, «Черевика йому дати!» Цей жорстокий жарт полягає в тому, що в'язні, який зазнав немилості, гамселять не черевиком, а підкованим чоботом. Інші пропонували в'юна. То була ще одна забава, яка полягала в тому, що хустку наповнювали піском, камінцями, мідними дрібняками, якщо такі знаходилися. Зав'язують її добряче, і наче ціпом молотять нею жертву по плечах і по голові». Ану, відлупцюймо цього Жевжика. лунали голоси. Ану, втримо маку цьому паненяці!» Та Андреа обернувся до них, підморгнув, надув щоку і клацнув язиком. То був знак, за яким упізнають один одного розбійники, що мусять мовчати. То було масонське гасло, якому навчив його Кадрус. В'язні впізнали свого. Хустки відразу ж поховали. Кутий чобіт повернувся на ногу, пролунали голоси, які казали, що цей пан правду каже, що він може поводитися, як захоче, і що в'язні хочуть подати приклад свободи совісті. Буча вщухла. Наглядач так здивувався, що відразу ж ухопив Андрея за руки і заходився його обшукувати. Бо гадав, що та зміна в поведінці мешканців лев'ячої ями сталася либонь через якусь набагато суттєвішу обставину, ніж особиста приваба. Андрея бурчав та не опирався. Раптом за гратованими дверми пролунав голос іншого наглядача. «Бенедетто!» Наглядач випустив свою здобич. «Мене гукають», – сказав Андреа. «У приймальню», – гукнув наглядач. «От, бачите, до мене прийшли. Ви ще побачите, люби мій. Чи можна поводитися з князем Кавальканті, як із простим смертним і промайнувши двориськом? Ніби чорна тінь, Андреа кинувся у прохилені двері, лишивши наглядача і своїх товаришів у захваті його і справді гукали до приймальні і тому не можна було дивуватися як дивувався і сам Андреа тому що потрапивши до в'язниці Ляфорс він замість того щоб писати листи і прохати допомоги з обережності зберігав стоїчне мовчання звісно же у мене є могутній покровитель, думав собі він. Усе свідчить про це. Раптове щастя, легкість, із якої я подолав усі перепони, батько, що несподівано знайшовся, гучне ім'я, золотий дощ, блискуча партія, що чекала на мене, випадкова невдача, відсутність мого покровителя погубила мене, та не безповоротно. Допрочинна рука на хвильку відхилилася, вона знову простягнеться і підхопить мене на краю прірви. Нащо вдаватися до необережних спроб? Мій покровитель може відвернутися від мене. У нього є два способи прийти мені на поміч таємна втеча, куплена золотом, і вплив на судів, щоб домогтися мого виправдання. Зачекаємо. Не будемо говорити, не будемо діяти, поки не побачимо, що мене всі покинули. Є тоді... У Андреа вже був хитромудрий план. Цей негідник умів безстрашно нападати і стійко боронитися. Поневіряння у в'язниці різні злигодні були йому добре знайомі. Проте потроху природа чи радше звичка взяла гору. Андреа потерпав від того, що він обдертий, брудний, голодний. Терпіння його вичерпувалося. Такий був у нього настрій, коли голос наглядача погукав його до приймальні. У Андреа радісно закалатало серце. Для слідчого було ще зарано, для начальника в'язниці чи лікаря – запізно, значить то був той відвідувач, що його так довго він чекав. За гратами приймальні, у яку запровадили Андреа, він побачив широко розплющеними від жадібної допитливості очима розумне, суворе обличчя Бертуччо, який із сумовитим подивом розглядав грати, замки на дверях і тінь, що рухалося за крицевими штабами. «Це хто?» – перелякано вигукнув Андреа. «Добрий день, Бенедетто!» – сказав вертучо своїм гучним грудним голосом. «Ви? Ви?» – зойкнув молодик, перелякано роззираючись. «Ти не впізнаєш мене, сіромахо?» запитав Бертучо. «Мовчіть, мовчіть, бо...» вигукнув Андреа, що знав, який гарний слух у цих стін. «Заради Бога, не балакайте до мене так голосно. Тихо тіби побалакати зі мною віч на віч», запитав Бертучо. «Так, так», відказав Андреа. «Гаразд». І Бертучо... Понижбурив у кишені і подав знак наглядачеві, що стояв за скляними дверми. «Прочитайте», – сказав він. «Що це?» – поспитав Андреа. «Наказ надати тобі окрему кімнату і дозвіл для мене побачитися з тобою». Андреа скрикнув на радощах та відразу ж стримався і подумав – Знову загадковий покровитель, не забувають мене, бач, тут якась таємниця криється, якщо зі мною хочуть розмовляти в окремій кімнаті. Вони у мене в руках, бартучо послав мій покровитель. Наглядач побалакав зі своїм начальником, потім відчинив двері і запровадив Андреа що на радощах аж не тямився до кімнати на другому поверсі. Кімната, що була побілена, як водиться, от у в'язницях, мала досить веселенький вигляд і видалася в'язневі просто таки сліпучою. Її розкішна обстава складалася з печі, ліжка, стільця і стола. Бертучо сів на стілець, Андреа упав на ліжко. «То що ти хотів сказати мені?» – запитав управитель графа Монте-Крісту. Крісто. ви?» – спершу ти кажи. «О, це вже ні. Розпочинайте ви, якщо вже прийшли до мене. Що ж, нехай буде так. Ти йшов собі злочинним шляхом. Ти украв, ти вбив. Якщо ви припровадили мене в окрему кімнату лишень для того, щоб сповістити мені це...» то шкода вашої праці. Усе це я знаю. Та є ж ще й таке, чого я не знаю. Про це і побалакаємо, якщо захочете. Хто вас прислав? Ох, і квапитеся ви, пане Бенедетто. А вже ж, я ж бійду простісінько до мети. Головне, без зайвих балачок. Хто вас прислав? Ніхто. Як ви дізналися, що я у в'язниці? Я давно впізнав тебе в тому... Блискучому нахабі, який так вправно керував тільбюрі на Єлисейських полях. «На Єлисейських полях? Гаряче!» – як ото кажуть дітлахи. «На Єлисейських полях. Що ж, побалакаємо про мого батька, га? А я хто ж тобі? Ви, шановний, ви мій названий батько. Але ж не вигадаю, надали в моє розпорядження». Сто тисяч франків, які я розстрінькав за п'ять місяців. Не ви знайшли для мене родовитого італійського татуся? Не ви запровадили мене до світських кіл і запросили на бенкет, від якого і досі я аж облизуюся. Пам'ятаєте, ботеї, де були найліпші люди Парижа, і навіть королівський прокурор, із яким я, на жаль, не підтримував знайомства. А воно ж би тепер було б мені, ой, як помічне... «Не виручалися за мене на два мільйони, перш ніж мене спіткало лихо, і хтось вивів мене на чисту воду. Кажіть, шановний корсиканцю, кажіть, що ти хочеш почути? Допоможу тобі. Ти допіру казав про Єлисейські поля, шановний мій, татку-годувальнику». еге. та і що ж? А те, що на Єлисейських полях... Живе один багатий, страшенно багатий пан, той, що в його домі ти вкрав і вбив. Мабуть, граф Монте Крісто, ти сам назвав його, як ото казав Расін. І що ж, повинен я кинутися в його обійми, пригорнути його до серця і вигукнути, мов пік Серекур, тату, тату, не жартуй. «Суворо», – сказав Бертучо, – «нехай це ім'я не промовляється тут так, як ти оце промовив його, тиба», – сказав Андреа, трохи збентежившись від урочистого тону Бертучо. «А чом би і ні? Бо того, хто носить це ім'я, благословило самісіньке небо, тож не може він бути батьком такого мерзотника, як ти». Ой, ой, які грізні слова! І справи будуть грізні, якщо не прикусиш язика. Залякуєте? А я не боюся. Я скажу он, може, тобі здається, що ти маєш справу з таким пігмеєм, як і сам оце? Так спокійно і впевнено сказав Бертучо, що Андре в душі аж здригнувся. Може, ти гадаєш, що маєш справу з каторжниками чи довірливими світськими простаками. «Бенедето, ти в могутній руці. Ця рука згодна відпустити тебе, то скористайся цим. Не грайся з блискавками, які вона відклала набік та може знову вхопити, якщо ти спробуєш завадити її наміром. «Хто мій батько? Я хочу знати, хто мій батько!» Уперто повторив Андреа. «Я здохну, але дізнаюся. Що мені скандал? Тільки зиск від цього. Відомість? Хе. Реклама, як ото каже газетяр Бошан. А вам, людям великого світу, вам скандал завжди небезпечний, попри ваші мільйони і їх герби. То хто мій батько? Я прийшов, щоб назвати тобі його. -ха, -ха, ха Нарешті!» Вигукнув Бенедетто, і очі його заяріли з радості. Але зненацька двері відчинилися, і увійшов наглядач. Перепрошуємось, пане!» – сказав він бертучо. «Але в'язня чекає слідчий. Сьогодні останній допит!» – сказав Андреа управитливі. «От халепа! Я прийду завтра!» сказав Бертуччо. «Гаразд!» сказав Андреа. «Панове жандарми, я йду. Прошу вас, пане, залиште з десяток ек'ю в конторі, щоб мені тут видали все, що я потребую. Зроблю!» відказав Бертуччо. Андреа простягнув йому руку, та Бертуччо не витяг руки з кишені і тільки побрящав у ній дрібняками. «Це я і мав на увазі!» Кисло посміхнувшись, сказав Андреа, пригнічений дивним спокоєм Бертучо. «Невже я помилився?» – подумав він, залазячи до великого Ридвана з ґратами, який прозивали салатним кошиком. «Що ж, подивимося. Прощавайте, мось пане!» – сказав він Бертучо. «То завтра?» – відказав управитель. Суддя Читачі, напевно, пам'ятають, що панотець Бозоні лишився удвох у двох із нортє, у Валентиніній кімнаті, і що старий зі священником сиділи біля небесчиці. Уже абатові християнські настанови його Проникливе милосердя, його переконливі слова повернули Нуартія мужність. Після того, як Абат поговорив з ним, у Нуартія замість переднішої розпуки з'явилось якесь безмежне смирення. Його охопив дивний спокій, що дуже дивувало тих, котрі пам'ятали, як глибоко любив він Валентину. Вільфор не бачив старого, Відколи померла донька, для королівського прокурора найняли іншого лакея, для нуартія іншого слугу. Пані Девільфор отримала для услуг двох покоївок. Усі довкола аж до вороторя і візника були нові люди. Вони наче стали поміж господарями цього проклятого дому і перейнялися холодними стосунками, які існували поміж їхніми панами. Та й сесія судового засідання відкривалася за три дні. Тож Вільфор замкнувся в кабінеті і гарячково, невтомно готував звинувачення кадрусовому вбивці. Ця справа, як і все, до чого мав стосунок граф Монте-Крісто, – зняла чималеньку бучу. Докази були небеззаперечні. Вони зводилися до кількох слів, які перед смертю написав каторжник, колишній товариш звинувачуваного, якого він міг огудити з ненависті або з помсти. Певність була тільки в серці королівського прокурора. Він внутрішньо певен був, що Бенедетто винен, і сподівався, що ця нелегка перемога Втішить його самолюбство, адже то було єдине, що ще вселяло життя в його крижану душу. Слідство добігало краю завдяки безнастанній праці королівського прокурора, який хотів тим процесом відкрити майбутню сесію. Йому довелося узамітнюватися надовше, ніж будь-коли, щоб ухилитися від численних прохань надати квиток на засідання. Тільки раз. Наступного дня по тому, як Бертучо вдруге прийшов до Бенедето, щоб назвати йому ім'я його батька, у неділю Вільфор мимохідь побачив старого Норціє. Змурившись від цієї праці, Вільфор вийшов у сад і похмурий, понурившись під тягарем невідступних дум, як тут Тарквіній, що збивав києм найвищі маківки. Збивав своїм ціпком довгі зів'ялі стеблини руш, які стирчали над алеєю, наче примари пригарного запахущого квіття, що цвіло тут у літку. Уже декілька разів приходив він до кінця саду до брами коло порожнього городу, що про неї пам'ятає читач, і повертався тією самою годою, тією ж таки алеєю, Аж раптом очі його звернулися до будинку, де з галасом грався його син. І ось в одному з відчинених вікон він угледів Нуартія, який попросив підкотити своє крісло до вікна, щоб погрітися в останніх променях ще теплого сонця. М'яке вечорове світло осявало зів'яли квіття кручених паничів і багряне листя, Дикого винограду, що оповив балкон. Погляд старого був прикутий до чогось такого, що Вільфор не міг розгледіти. Той погляд був переповнений такою шаленою ненавистю, палав, таким нетерпінням, що королівський прокурор, який умів переймати всі вирази того обличчя, яке він так добре знав, удійшов трохи убік щоб поглянути на кого ж скерований цей нищівний погляд. І він побачив під липами з майже голим уже гіллям пані де Вільфор, що сиділа з книжкою в руках, у ряди годи вона уривала читання, щоб усміхнутися синові чи кинути йому назад гумовий м'ячик, що його він уперто ж бурляв із вітальній усад. Вільфор у полотнів. він знав, що хоче старий. Раптом погляд Артєк ковзнув на сина, і Вільфорові самому довелося витерпіти натиск цього полум'яного зору, який змінив напрямок і промовляв уже про інше, але так само грізно. Не знаючи про перехресний вогонь поглядів над її головою, Пані Девільфор допіру зловила м'ячик і махала синові, щоб він прийшов по нього, а заразом, щоб і поцілувати його. Та Едуар змусив довго себе умовляти, тому що материнські пестощі здавалися йому либонь недостатньою винагородою за ті зусилля. Але згодом поступився, плигнув з вікна простісінько на клумбу з геліотропами і китайськими айстрами, і підбіг до пані Девільфор. Пані Девільфор поцілувала його в чоло, і хлопчина з м'ячиком у одній руці і жменою цукерок у іншій побіг назад. Улягаючи на сили, силі, птах, зачарований поглядом гадюки, Вільфор попрямував до кам'яниці, поки він наближався, Очі ноартьє опускалися, пильнуючи за ним, і полум'я його зіниць аж палило вільфорове серце. У тому погляді він читав жорстокий докір і нещадну загрозу, і ось Нуартьє звів до неба очі, ніби нагадуючи синові про забуту клятву. Знаєте, пане? відказав Вільфор, потерпіть, потерпіть ще одну днину. Я пам'ятаю про мою обіцянку. Ці слова, либонь, заспокоїли норці, і він одвів погляд. Вільфор рвучко розстібнув коміра, що душив його, провів тремтливою долонею по чолу і повернувся у свій кабінет. Ніч минула, як звичайно. У домі всі спали. Тільки Вільфор не лягав і, як завжди, працював до п'ятої ранку, переглядаючи останні допити, які здійснили напередодні слідчі, зіставляючи показання свідків і вносячи ще більше ясності у свій акт звинувачення, один із найпереконливіших і блискучих, які він досі складав. Уранці в понеділок мало відбутися перше засідання сесії – Вільфур бачив, як заяснів той блідий і зловісний ранок, і в тому блакитному світлі засяяли на папері рядки, написані червоним чорнилом. Королівський прокурор ліг подрімати декілька хвилин, лампа догоряла, він прокинувся від її потріскування і помітив, що пальці його вогкі і червоні, наче замурзані кров'ю. Він відчинив вікно. Довга помаранчева стяга перетнула небо, іначе розтинала напів струнки туполі, що виділялися темними силуетами на оводі. Над занедбаним городом, по той біч брами, високо пурхнув жайворонок і завів дзвінку ранкову пісеньку. На вельфора Дихнула ранкова прохолода, і думки його пояснішали. «Настав день суду», – на силу мовив він. «І сьогодні меч правосуддя вразить усіх винуватців. Його погляд на самохіть упав на вікно Норсьє, на те вікно, де напередодні він бачив старого. Штора була Упущена. І все ж таки батьків образ був для нього такий живий, що він звернувся до його темного вікна, наче воно було відчинене, і з нього дивився грізний дідуган. «Так», – прошепотів він, – «так, не турбуйся». Понурившись, він декілька разів пройшов кабінетом. Потім, не роздягаючись, упав на диван – не так, щоб заснути, як щоб дати відпочинок тілові, що заклякло від утоми й безсонної ночі за письмовим столом. Потроху в домі всі попрокидалися. Зі свого кабінету Вільфор один за одним чув звичні звуки, із яких складається повсякденне життя, грюкання дверей, дзеленчання дзвоника пані де Вільфор, яка гукає покоївку. Перші Едуарові вигуки, який прокинувся радісний і веселий, як ото завжди прокидаються в його віці. Вільфор теж подзвонив. Новий покоювий слуга увійшов і приніс газети. Разом із газетами він приніс чашку шоколаду. «Що це?» – запитав Вільфор. «Шоколад. Я не просив його. Хто це про мене потурбувався?» «Пані де Вільфор, вона сказала, що вам потрібно підкріпитися, тому що сьогодні слухатиметься справа вбивці Бенедетто, і ви будете багато говорити». І покойовий слуга поставив позолочену філіжанку на столі коло дивана, що, як і всі столи, був захаращений паперами. Потім він вийшов. Вільфор понуро глянув на філіжанку – Потім зненацька взяв її нервовим порухом і одним духом вихилив шоколад. Здавалося, він сподівався, що напій смертельний, і закликав смерть, щоб позбутися обов'язку, виконати який для нього було тяжче, ніж умерти. Потім він підвівся і почав ходити кабінетом із усмішкою, яка жахнула б того, хто її побачив. Шоколад виявився нешкідливий. Коли настала пора сніданку, Вільфор не з'явився за столом. Покоювий слуга знов увійшов до кабінету. «Пані де Вільфор звеліла нагадати, що вибило одинадцяту і що засідання призначене на дванадцяту?» «Та і що?» – запитав Вільфор. «І питає, чи поїде вона з вами. Куди?» — У суд? Навіщо? — Ваша дружина каже, що їй дуже хочеться бути на тому засіданні. — Ти ба, їй хочеться, — зловісно мовив Вільфор. Покойовий слуга позадкував. — Якщо ви хочете їхати самі, то я так і передам, — сказав він. Вільфор мовчав, — нервово шкрябуючи нігцями бліду щоку. — Передайте, пані де Вільфор, відказав він урешті, — що я хочу з нею побалакати і прошу її зачекати мене у себе. — Слухаюся, пане, а потім прийдете поголити мене. — Зараз. — Покоювий слуга вийшов. Потім повернувся, поголив Вільфора і вбрав у чорну одяж. Відтак доповів пані Девільфор сказала, що вона чекає вас. Іду. І Вільфор із теками під пахвою і з капелюхом у руці попрямував у покої дружини. Біля дверей він зупинився і втер на чолі. Потім відчинив двері. Пані Девіфор. Сиділа на отуманці, нетерпляче гортаючи журнали і брошури, які Едуар шмотував на клапці, навіть не дозволяючи матері їх дочитати. Вона була готова до виїзду. Руки її були в рукавичках, капелюшок лежав на фотелі. «Ага, ось і ви!» – сказала вона природним і спокійним тоном. «Боже мій, ви такий блідий!» – знову працювали всеньку ніч – Чому ви не прийшли поснідати з нами? То що, берете мене з собою, чи я поїду сама з Едуаром? Як бачимо, пані Девільфор поставила чимало запитань, де Вільфор стояв перед нею непорушний і німий, мов статуя. Етуаре, сказав він урешті, владно глянувши на дитину, піди та пограйся собі у вітальні. Мені треба. «Побалакати з твоєю матір'ю!» Пані де Вільфор здригнулася. Холодна чоловікова стриманість, його рішучий тон перелякали її. Едуар звів голову, глянув на матір і побачивши, що вона не підтверджує батькового наказу, і далі оттинав голови своїм олов'яним воякам. «Едуар!» – так гостро скрикнув Вільфор – Аж хлопчино сахнувся. «Ти чуєш? Йди звідси, ля!» Дитина не звикла до такого поводження і поплотніла. Та хто знає, від чого, від злості чи зі страху? Батько підійшов до нього, узяв його за лікоть і поцілував у чоло. «Іди, сину мій, іди, сказав він. Едуар вийшов. Вільфор Підійшов до дверей і замкнув їх на засу. «Боже мій!» – сказала пані де Вільфор, Намагаючись прочитати чоловікові думки. На вустах її промайнула усмішка Та відразу ж заклякла під безпристрасним Вільфоровим поглядом. «Боже мій! Та що сталося, мось пані? Де ви тримаєте утруту?» Якою звичайно користуєтеся. чітко і без передмов запитав королівський прокурор. Пані Девільфор уся затремтіла, наче той жайворонок, над котрим звужує смертельні кола яструб. Хрипкий надсадний стогін, не крик і не зітхання, вихопився з грудей пані Девільфор, яка так зблідла, що аж. Посиніла. «Я... я не розумію вас!» – відказала вона тихо. Вона хотіла було підвестися, та сили зрадили її, і вона знову впала на отоманку. «Я питаю вас!» – провадив Вільфур спокійно. «Де ви ховаєте отруту, якою ви отруїли мого тестя?» Маркіза де Сен-Мирана, мою тещу Баруа і мою доньку Валентину. — Що ви, кажете, мось пане? — заламуючи руки, вигукнула пані де Вільфор. Не запитуйте, а відповідайте. — Чоловікові чи судді? — пролебеділа пані де Вільфор. — Судді, мось пані. Смертельно бліда, тремтлива, і з розпукою в очах, ця жінка була страшенним видовищем. «О, пане!» – прошепотіла вона. І то було все. «Ви не відповідаєте мені, мось пані!» – вигукнув грізний викривач. І докинув із ще страшнішою посмішкою, ніж його гнів. «Це правда!» і ви не заперечуєте, вона поворухнулася. Та ви не могли б заперечувати вашу вину, простягнувши до неї руку, наче збираючись ухопити, сказав Вільфор. Адже ви вчинили всі ці злочини з нечуваною підступністю, яка проте... Могла ввести в оману тільки людей, що засліплені приязними почуттями до вас. Уже тоді, коли померла Маркіза де сен я знав, що в моєму домі є отруйник. Де попередив мене про це. Після смерті Баруа нехай простить мені Господь мої підозри впали на Янгола. Навіть Якщо нема очевидного злочину, підозра завжди жевріє в моїй душі. Та після смерті Валентини у мене вже не лишалося сумнівів, мось пані, і не лише в мене, а й в інших. Тож ваш злочин, що про нього знають тепер двоє, а підозрює багато хто, стане прилюдним, і як я вже сказав вам, пані, з вами говорить тепер не чоловік, а суддя? Пані Девільфор затулила обличчя долонями. Не вірте, позірним прикметам прошу вас, прошепотіла вона. Невже ви така легкодуха? зневажливо вигукнув Вільфор. Щоправда, я завжди помічала, що всі отруйниці легкодухи, адже вам. А вистачило мужності бачити, як умирає двоє старих людей і невинна дівчина, яку ви отруїли. Невже ви така легкодуха? дедалі палкіше провадив Вільфор. Та ж ви лічили хвилини чотирьох агоній, ви здійснили ваш пекельний задум, виготували ваше мерзенне зілля з таким приголомшливим мистецтвом і такою певністю. Ви все так гарно розрахували. То чому ж ви забули про те, куди може припровадити розвінчання ваших злочинів? Цього не може бути». «Ви, напевне, приховали найсолодшу, найшвидшу і найпевнішу трутизну, щоб уникнути заслуженої покари. Сподіваюся, ви це зробили?» Пані Девільфор заламала руки і впала на коліна. «Бачу, ви зізнаєтеся», – сказав він, – «та зроблене суддям зізнання, зізнання» що зроблено останньої миті, коли заперечувати вже неможливо, таке зізнання ні трохи не може пом'якшити покару. «А, покару!» – вигукнула пані Девільфор. «Ви вже вдруге промовляєте це слово?» «А вже ж!» «Може ви сподівалися уникнути її лише тому, що вже чотири рази винні?» Може, ви гадали, що вона помине вас, бо ви дружина того, хто вимагає цієї покари. Ні, мось пані, хоч хто була, бо Труйниця на неї чекає Шибаниця. Якщо тільки кажу ще раз, бо Труйниця не потурбувалася приховати для себе декілька крапель найпевнішої трутизни. Пані Девільфор... Дико зойкнула, і огидний небачений жах спотворив її обличчя. «Не бійтеся, я не вимагаю, щоб ви зійшли на Шибеницю», сказав королівський прокурор. «Не хочу, я вашої ганьби, бо вона була б і моєю ганьбою. Навпаки, ви мали збагнути з моїх слів, що ви не можете вмерти на Шибениці». «Ні». Я не зрозуміла, що ви хочете сказати, ледве чутно пробелькотіла нещасно. Я хочу сказати, що дружина королівського прокурора не захоче заплюмувати своєю ницістю бездоганне ім'я і не зганьбить свого чоловіка і сина. Ні, о, ні. У такий спосіб. «Ви зробите добре діло, мої пані. Я буду вдячний вам». Вдячні? За що?» «За те, що ви оце сказали. Що я там сказала? Я не знаю, не пам'ятаю, Боже мій». І вона схопилася на ноги страшна розпатлана із піною на вустах. «Ви...» «Не відповіли на моє запитання, яке я вам поставив, коли війшов сюди, де отрута, якою ви зазвичай користуєтеся?» Пані Девільфор конвульсивно заламала руки. «Ні, ні, ви не хочете цього», – вихопився Зойк із її грудей. «Не хочу я тільки одного, пані» щоб ви повисли на шибениці, чуєте, відказав Вільфор. Ах, смилуйтеся, і хочу, щоб здійснилося правосуддя. Мій обов'язок на землі – карати, докинув він, аж очі його заяріли. Будь-яку іншу жінку, хоч би і королева вона була, я віддав би катові але до вас я буду милосердний. Кажу вам, пані, ви приховали декілька крапель вашої найніжнішої, найшвидшої і найпевнішої трутизни. Змилуйтеся, а залиште мені життя. Вона все-таки була легкодуха, сказав Вільфор. Згадайте, я ж, ваша дружина. Ви отруйниця. Вим'я Господня? Ні, заради вашого колишнього кохання до мене? Ні, ні, заради нашої дитини, заради неї. Залиште мене жити? Ні, ні, ні. Якщо я вам залишу життя, ви, може, колись його уб'єте. Я? Я уб'ю мого сина?» Вигукнула та навіжена мати, кинувшись до Вільфора. Убити <смех> мого Едуара. <смех> і дикий, чортячий регіт, регіт невіженої, пролунав у покої й урвався хрипким стогоном. Пані Девільфор упала навколішки. Вільфор підійшов до неї. Затямте. «Мось, пані», – сказав він, – «якщо до мого повернення правосуддя не здійсниться, я сам вас оскаржу і сам заарештую». Задихаючись, вражена, пригнічена, вона слухала ті слова. Здавалося, тільки очі жили на тім обличчі. «То ви зрозуміли?» – запитав Вільфор. Зараз я їду в суд вимагати кари на горло для вбивці. Якщо після повернення я застану вас живу, то ви цю ніч пробудете в консьєржері. Пані Девільфор глибоко зітхнула і знесилено повалилася додолу. У душі королівського прокурора, здавалося, поворухнулася жалість. Погляд його злегіднів і, трохи схиливши голову, він помалу промовив. «Прощавайте, пані!» Те слово впало на пані Девільфор, наче гільйотина. Вона зумліла. Королівський прокурор вийшов і, зачинивши двері, двічі обернув ключ у замк. Сесія, справа Бенедетто, як ото її прозивали в судовому світі та світських колах, викликала неабияку сенсацію. Завсідник кафе де Парі, Генського бульвару і Болонського лісу, удаваний Кавальканті, за ті два чи три місяці, що він був у Парижі і знаний був у світі, завів чималенько знайомство. Газети сповіщали мало подробиць про його паризьке життя і його життя на Каторзі. Усе це викликало необияку цікавість. Надто ж поміж тими, хто особисто знав князя Андреа Кавальканці. Усі вони зі шкури вилазили, аби лише побачити на лаві підсудних Бенедетто, убивцю свого приятеля-каторжника. Для багатьох Бенедетто був, якщо не жертвою правосуддя, то принаймні, Жертвою судової помилки. Старого кавалькенті знали в Парижі, і всі були певні, що він з'явиться і виручить із халепи свого бравого нащадка. На багатьох людей, що не бачили, в якому костюмі постав він перед графом Монте-Крісто, неабияке враження справила велична зовнішність. Лицарська постава і світські манери старого Патриція, який, слід визнати, і справді, скидався на чистісінького вельможу, поки він мовчав і не вдавався до арифметичних викладок. Що ж до самого підсудного? То чимало людей пам'ятали його таким люб'язним, гарним і щедрим, що вони воліли бачити у тому, що сталося, підступи якогось ворога. Як це часом трапляється на Білому світі, де багатство дає владу, щоб чинити добро і зло, і наділяє людей справді нечуваною могутністю? Отож усі намагалися потрапити на судове засідання. Одні, щоб натішитися видовиськом, інші, щоб побалакати про нього». Від сьомої години ранку біля дверей зібралася юрма, і за годину до початку засідання судова зала вже була наповнена вибраною публікою. Коли точаться гучні процеси до виходу суддів, а частенько і після цього, судова зала дуже скитається на вітальню, де зустрілися знайомі які то підходять один до одного, якщо не бояться, що хтось посяде їхнє місце, то обмінюються знаками, якщо поміж ними забагато глядачів, адвокатів та жандармів. Була одна з тих чудесних осінніх днин, котрі винагороджують нас за дощове і надто вже коротке літо. Хмари, що вранці затуляли сонечко, Розвіялися, мов за помахом чарівної палички, і тепле проміння осяяло один із останніх, один із найясніших вересневих днів. Король преси Бошан, для котрого скрізь є готовий престол, розглядав крізь лорнет публіку. Він угледів шаториної дебре, які допіру умовили поліцея стати позаду них замість того, щоб затуляти їх як він мав право вчинити. Гідний охоронець ладу чуттям угадав міністерського секретаря і мільйонера, тож виявив до своїх знатних сусідів велику запобігливість і навіть дозволив їм піти побалакати з Бошаном, пообіцявши постерегти їхні місця. – Ви теж прийшли побачитися з нашим другом? – запитав Бошан. «А вже ж!» – відказав Дебре, – «наш любий князь! А нехай їм, дітько, цим італійським князям!» Генеалогію цього чоловіка переймався сам Данте. Рід його сягає божественної комедії. «Шибенична шляхта!» – флегматично зауважив Шаторину. «Гадаєте, його засудять?» – запитав Дебре в Бошана. «Мені, здається, у вас треба запитати», – відказав газетцяр. «Вам ліпше знати, чим дихає суд. Ви бачили голову на останньому засіданні в міністра?» «Бачив. І що ж він вам сказав?» «Ви здивуєтеся?» «То кажіть, хочій, я так давно не дивувався». Він сказав мені, що Бенедетто, якого вважають неабияким спритником і мастаком відступності, насправді... Дрібний шахрай, досить посереднього штибу і не варті тих дослідів, які після його смерті робитимуть над опуклостями його черепа. «А він досить непогано відігравав роль князя», – сказав Бошан. «Тільки на вашу думку, Бошане, адже ви ненавидите бідолашних князів і завжди тішитися, коли вони кепсько поводяться, та мене в дурні не пошиєш». Як нишпорка від Геральдики, я нюхом відчуваю достеменного аристократа. То ви ніколи не вірили у його князівський титул? У його князівський титул вірив, але в його князівську гідність ніколи. Непогано сказано, мовив Бошан. Та запевняю вас, для будь-кого іншого він цілком міг бути князем. Я зустрічав його у міністерських вітальнях. Та хіба вони знаються на князях, ці міністри, сказав Шаторино. Коротко і влучно. зареготав Бошан. Дозволите вставити цю фразу в мій звіт? Прошу вас, любий Бошане, відказав Шаторино. Продам вам цей вислів поцінно. Та якщо я балакав з головою, сказав Бошанові Дебре то ви мали говорити з королівським прокурором. Неможливо було це зробити. Уже з тиждень Вільфор ховається від усіх, що й не дивно, після низки дивних родинних нещасть, що скінчилися так само незрозумілою смертю його доньки. Незрозумілою, що ви хочете цим сказати». «Ви, звісно, розігруєте невігласи під тим приводом, що все воно стосується судової аристократії», сказав Бошанов, вставляючи в око монокль і намагаючись утримати його. «Люби мій», – сказав Шаторено, – «дозвольте сказати вам, що в мистецтві носити монокль вам далеко до Дебре. Дебре, покажіть Бошанові, як це робити». «А вже ж я таки не помилився», – сказав Бошан. «А що?» «Це вона». «Хто?» «Ак казали, ніби вона поїхала». «Пан Ежені? запитав Шаторено. «А вона що, уже повернулася?» «Ні, не вона, а її мати». «Пані Дангляр». «Не може такого бути», – сказав Шаторено. На десятий день після втечі дочки, на третій день після чоловікового банкрутства. Дебре трохи зажарівся і глянув у той бік, куди дивився Бошан. Теж ж пак», – сказав він, – «ця пані під густою вуаллю якась знатна чужоземка, може мати князя Кавальканті? Але ви, здається, хотіли розповісти щось цікаве, Бошане». «Я?» Так, ви казали про дивну смерть Валентини. Ага, справді, але чому ж не видно пані де Підлашка, сказав Дебра. Вона либонь випарює Мелісу для лікарень або робить помади для себе і своїх приятелюк. Кажуть, на це діло вона витрачає три тисячі, які щороку. І справді, чому це її не видно? Я із задоволенням побачив би її... Вона мені дуже подобається. «А я терпіти її не можу», – сказав Шаторено. «Чому це? Хто зна? Чому ми любимо? Чому ненавидимо? Я терпіти її не можу, тому що вона мені антипатична. Або й інстинктивно. Може і так? Та повернімося до вашої розповіді, Бошане». «Невже, панове?» – проводив Бошан. «Ви не запитували в себе, чому так рясно мруть у Вільфорів?» Рясно? добряче сказано», – укинув Шаторено. «Це і бислі втрапляється у Сен-Сімона, а факт у Вільфора, тож побалакаємо про Вільфорів». «Зізнаюся, мене дуже цікавить ця родина», – сказав Дебре. «Ось уже три місяці вони не вилазять із Трауру». Позавчора зі мною про це розмовляла сама із приводу Валентининої смерті. «Хто така сама?» – запитав Шаторино. «Міністрова дружина, звісно». «О, перепрошую», – відказав Шаторино. «Я до міністра не їжджу. Нехай князі це роблять». «Раніше ви бризкали іскрами, бароне, а тепер ви метаєте блискавиці». «Згляньтеся над нами, а то ще спалите нас, наче новоз'явлений Юпітер!» «Замовкаю», – сказав Шаторено. «Але ви наді мною змилуйтеся і не дратуйте мене». «Послухайте, бошане, хоч розважатися. Я вже вам казав, що сама позавчора просила у мене пояснень із цього приводу. Скажіть, що ви знаєте, то я їй передам». «Так ось, панове». Сказав Бошан, якщо в домі рясно мруть, мені подобається цей вислів, то це означає, що в домі є вбивця. Його співрозмовники стрепенулися. Їм і самим не раз уже спливала в голові така думка. «А хто ж вбивця?» – спиталися вони. «Малюк Едуар» – шаторено і Дебре зареготали. Проте Бошан не збентежився, а казав далі, а вже шпанове, Малюк, Едуар, феноменальна дитина, тому що вбиває не згірше від дорослого. Хех, це жарт? Нітрохи. Я вчора найняв лакея, котрий щойно пішов у Двільфорів, зверніть на це увагу. Звернули? Завтра я звільню його, тому він забагато їсть, щоб відшкодувати собі за той піст, якого він там з переляку завдав собі. Отож він каже, що та чарівна дитина ніби роздобула десь пляшечку з якимось зіллям, яким вона в годи частує всіх тих, що не догодили їй. Спершу не догодили їй дідусі бабуся Десенмарани, тож хлопчина наляв їм по три краплі свого еліксиру». Трьох крапель цілком вистачає. Потім Баруа, старий слуга, дідуся Нуартія, який часом бурчав на малого шибеника. Малий шибеник наляв і йому три краплі свого плину. Те саме сталося і з сердечною Валентиною, яке, щоправда, не сварило його. Але він їй заздрив. Хлопчина і їй наляв три краплі свого еліксиру, і їй, як і тим бідолахам, «Запал клямка!» «Оближте казки розповідати», – сказав Шаторино. «Страшна казка, еге?» – запитав Бошан. «Дурня?» – сказав Дебре. «Просто ви боїтеся поглянути правді у вічі», – сказав Бошан. «Поспитайте у мого лакея, чи рече в того, хто завтра вже не буде моїм лакеєм. Про це всі в домі балакали. А що ж то за зілля? Де воно?» Хлопчина його ховає, а де він його вискипав у лабораторії своєї матинки? То його матинка тримає в лабораторії отрути? А я хіба знаю? Ви допитуєте мене, мов королівський прокурор. Я повторюю те, що мені сказали. Та й годі. Я вам називаю джерело, більшого я вчинити не можу. «Сердешний чоловік зі страху і різки в роті не мав. Неймовірно. Та ж, бо, любий мій, тут нічого неймовірного нема. Пам'ятаєте ту дитину з вулиці Ришельє, що минулого року бавилася, заганяючи голку у вухо своїм братикам і сестричкам, коли вони спали? «Юне покоління, не за віком розвинене. Закладаюся, що ви самі не вірите жодному вашому слову», – сказав «Бошан. Проте я не бачу графа Монте-Крісто. Невже його тут нема? Він людина пересичена», – сказав Дебре. «Та йому і неприємно було б тут з'явитися, адже ці кавальканці його пошили в дурні. Кажуть, вони прийшли до нього із фальшивими акредитивами, тож він втратив добрячих сто тисяч франків, які позичив їм під запоруку княжої гідності. До речі, Шаторино – запитав Бошан. «Як сямає Макс Морель?» «Я заглядав до нього разів зотри», відказав Шаторино. «Та про нього нічого і не чутно. Проте його сестра Либонь так само знає, як і я за нього, бо сказала, що три дні його не бачила, проте певна, що з ним нічого не станеться». «Ох, та граф Монтикрісто і не може тут бути». Раптом сказав Бошан. «Чому це?» Тому що він сам дійова особа у цій драмі? Хіба він когось убив? запитав депре. Ні, навпаки, це його хотіли вбити. Відомо, що того шановного кадруса убив його друг Бенедету саме тієї хвилі, коли він виходив от графа Монте Крісто. Відомо, що у графовому домі знайшли оту горизвісну кимізельку з листом, що через нього потім не підписали шлюбну угоду. Бачили ту камізерку? Он вона, всенька замурзана кров'ю на столі. Речовий доказ. Та бачу, бачу, тихо, панове, розпочинається по місцях. Усі в залі затупотіли й завешталися. Поліцай значущим. Гм. <гум> погукав своїх підопічних, а судовий виконавець, що з'явився у дверях, вирискливим голосом, яким усі ті виконавці відзначилися ще за часів бомарше, виголосив «Суд іде!» Акт звинувачення Судді посідали за столом, у глибокій тиші присяжні теж запусіли свої місця. Вільфор, що був предметом загальної уваги, сказати б навіть захвату, упустився у свій фотель, окинувши залу спокійним поглядом. Усі з подивом дивилися на його суворе, безпристрасне обличчя, яке нічим не виказувало батьківського горя. Цей чоловік, якому чужі були всі людські почуття, майже викликав острах. страх. «Запровадьте звинуваченого», – звелів голова. І тоді всі погляди звернулися до дверей, якими повинен був увійти Бенедетто. Незабаром двері відчинилися, і з'явився звинувачуваний. На всіх він справив те саме враження – і ніхто не обманувся з виразом його обличчя. Його риси не мали на собі відбитку того глибокого хвилювання, що від нього кров припливає до серця, а обличчя блідне. Руки його, одну він поклав на капелюха, іншу заструмив за пройму пікейної кемізельки, не тремтіли, очі були спокійнісінькі, її навіть блищали. Допіру війшовши в залу, він почав розглядати суддів і публіку, а потім довше, ніж на інших, зупинився поглядом на голові й королівському прокуророві. Поруч із Андреа був його адвокат, призначений судом захисник. Андреа не захотів перейматися такими дрібницями, бо, здавалося, не надавав їм ніякого значення. Білявий молодик, обличчя його – Почервоніло, і схвильований він був у сто крат більше, ніж сам підсудний. Голова попросив виголосити акт звинувачення, що його, як відомо, накреслило вправне і невблаганне вірфорове перо. Під час того довгого читання, що для іншого було б дуже болісне, увага публіки зосередилася на Андреа, який, Терпію те випробування з душевною бадьорістю спартанця. Мабуть, ще ніколи не був Вільфор такий лаконічний і промовостий. Він змалював злочин найяскравішими барвами. Усе минуле підсудного, постійні зміни його внутрішнього складу, послідовність його вчинків. От самісінького раннього дитинства подавалися з усією тією силою, яку міг почерпнути зі знання життя і людської душі величний розум королівського прокурора. Уже сама та вступна промова назавжди знищила Бенедето в очах громадської думки ще до того, як його скарав закон. Андреа не звертав жодної уваги на ці грізні звинувачення, які одне за одним падали на нього. Вірфор часто зиркав у його бійки, либонь, провадив психологічні спостереження, які він уже стільки років здійснював над злочинцями, та жодного разу не міг змусити Андрея опустити очі, хоч який пильний і впертий був його погляд. Урешті звинувачувальний акт добіг краю. «Звинувачуваний, – сказав голова. – Яке ваше прізвище та ім'я? – Перепрошую, пане голово, – ясним і дзвінким голосом сказав він. Проте я бачу, ви збираєтеся пропонувати мені запитання таким ладом, яким було б нелегко мені відповісти на них. Гадаю, та й зобов'язуюся довести це трохи згодом, що я можу вважатися винятком – поміж звичайними підсудними. Прошу вас, дозвольте мені відповідати, дотримуючись іншого ладу. У такий спосіб я відповім на всі запитання». Голова, здивовано глянув на присяжних, ті поглянули на королівського прокурора. Публіка була спантеличена. Проте Андреа це вочевидь не збентежило. «Скільки вам років?» – запитав голова. На це запитання ви можете дати відповідь? І на це запитання, і нарешту, пане голово, я відповім, коли настане їхня черга. «Скільки вам років?» – повторив суддя. «Мені...» «Двадцять один рік, чи радше мені буде двадцять рік за декілька днів, тому що народився я у ніч з 27 на 28 вересня 1817 року». Вільфор щось записував та, почувши ці слова, звів голову. «Де ви народилися?» – запитав голова. «Вотеї, під Парижем», – відказав Бенедетто. Вільфор… Удруге глянув на Бенедето і пополотнів, наче побачив голову медузи. А Бенедето тільки граціозно втер губи гаптованим кінцем тонкої батистової хусточки. «Ваша професія?» – запитав голова. «Ах, спершу я фальшував, незворушно, – відказав Андреа. Потім почав красти, – а нещодавно став убивцею. Гомін, чи радше обурений і здивований гук, пролунав у залі. Навіть судді здивовано перезирнулися, а присяжні, вочевидь обурені були цинізмом, якого важко було очікувати від світської людини. Вільфор провів долонею по чолу. Його блідість заступив багровий рум'янець. Раптом він підвівся, розгублено озираючись. Він задихався. «Ви щось шукаєте, пане королівський прокуроре?» запитав Бенедетто, шанобливо всміхаючись. Вільфор нічого не сказав і знову сів, чи радше впав у фотель. «Може...» «Тепер ви назветеся звинувачуваний?» – запитав голова. «Та зухвала безсоромність, з якою ви перелічили ваші злочини, прозиваючи їх вашою професією і навіть будь пишаючись ними, уже сама варта того, що в ім'я моральності і поваги до людства суд суворо вас засудив. Проте ви, мабуть, навмисно...» Не відразу назвалися. Вам кортиць відтінити ваше ім'я всіми вашими титулами. Просто неймовірно, пане Голово. Покірно і шанобливо сказав Бенедетто. Як точно вгадали ви мою думку. Правда ваша. Саме тому і просив я вас змінити лад ваших запитань. Подив сягнув у своїх меж. У словах підсудного вже не вчувалося ні хвастощів, ні цинізму. Схвильована аудиторія відчула, що з цієї чорної хмари зараз ударить грім. «Отож, – сказав голова, – яке ваше ім'я? Я не можу назвати вам мого імені, тому що я його не знаю. Та знаю я ім'я мого батька, і це ім'я – Можу, я назвати Вільфорові. Потьмарилося у вічю, обличчям його котився піт, він конвульсивно перебирав папери. Тоді назвіть ім'я вашого батька, сказав голова. У залі запала мертва тиша. Усі затамували подих і чекали. Мій батько, королівський прокурор. Спокійно, відказав Андреа. Королівський прокурор приголомшено повторив голова, не помічаючи спотвореного вільфорового обличчя. Крик обурення, що його так довго стримували присутні з поваги до суду, вихопився із усіх вуст, мов буря. Навіть судді не відразу похопилися, щоб закликати до порядку убурену публіку. Вигуки, лайка, скерована до незворушного Бенедетто, погрозливі жести, крики жандармів, регіт цієї ницу і частини публіки, що в будь-якій юрмі завжди опиняється зверху, коли настає сум'яття і скандал, воно тривало хвилини з п'ять, аж поки суддям і виконавцям пощастило врешті навести лад і тишу. У загальному гаморі чутно було голос голови, який вигукував, «Ви, здається, знущаєтеся із суду, звинувачений! Ви зухвало виставляєте на показ перед вашими співвітчизниками таку безмежну зіпсованість, що навіть за нашої розбещеної доби їй немає рівних». Душ із десять ми тушилися коло королівського прокурора, який охляв у своєму кріслі, утішаючи його, підбадьорюючи і запевняючи у відданості та співчутті. У залі знову запала тиша, тільки в одному кутку ще хвилювалися і перешівтувалися. Казали, якась жінка зумліла, їй дали понюхати солі, і вона отямилася. Під час того сум'яття Андреа з усмішкою обернувся до публіки. Потім, згравно спершись на дубове поруччя облавка, сказав, «Панове, Бог свідок, що я й не думаю ображати суд і щиняти в цьому шановному зібранні непотрібний скандал. Мене питають, скільки мені років. Я кажу, питають, яке моє ім'я, та цього я не можу сказати». «У мене його нема, тому що мої батьки покинули мене. Зате я можу назвати ім'я мого батька, і я повторюю, що мого батька звати Девільфор, і я готовий довести це». У голосі підсудного вчувалася така певність, така сила переконаності, що загальний гамір заступила тиша. Усі погляди звернулися до королівського прокурора. Вільфор сидів німий і непорушний, наче його покинуло життя. «Панове!» – провадив Андреа. «Я мушу пояснити мої слова і підтвердити їх доказами». «Та під час слідства видали показання, що звати вас Бенедето!» – розгнівано вигукнув голова. «Ви заявили, що ви сирота і що ваша батьківщина Корсика». «Під час слідства я дав такі показання, які вважав за потрібне дати. Я не хотів, щоб мені завадили, а це обов'язково сталося б – урочисто виголосити для всіх мою таємницю». Отож, повторюю, я народився в Отеї у ніч із 27 на 28 вересня 1817 року. Я син королівського прокурора пана Вільфора. Хочете знати подробиці? Я скажу їх вам. Я народився на другому поверсі, дому номер 28 на вулиці Фонтен, у кімнаті, оббитій червоним шовком. Мій батько взяв мене на руки, сказав моїй матері, що я помер, загорнув мене в рушник з ініціалами H і Н й одні сусад, а потім закопав у землю живцем. Хвилювання пробігло юрмою, коли вона побачила, що разом із упевненістю підсудного росло і вільфорове сум'яття. «Звідки вам відомо про ці подробиці?» – запитав голова. «Зараз поясню, пане голово, до саду, де мене закупав мій батько». Цієї ночі промкнувся один корсиканець, який смертельно його ненавидів і вже давно пантрував за ним, щоб учинити вендету. Той чоловік заховався в кущах і бачив, як мій батько закопував у землю скриньку, тож відразу вдарив його ножем. Потім, гадаючи, що в тій скринці заховано якийсь скарб, він розкопав могилу і знайшов мене ще живого. Він одній з мене в дитячий притулок, де мене записали під номером 57. За три місяці потому його сестра приїхала по мене з Рольяно до Парижа, заявила, що я її син, і забрала мене з собою. Ось чому, народившись в Отеї, я виріс на Корсиці. Запала тиша, така глибока, що якби не подих тисяч людей, можна було б подумати, що зала... – Порожнісінька. – Далі, – сказав голова суду. – Звісно, – провадив Бенедетто, – я міг би жити в тих людей, що любили мене, мов сина, та моя вроджена розбещеність узяла гору над чеснотами, які намагалася мені прищепити моя названа мати. Я виріс у злі й дійшов до злочину. Якось, коли я проклинав Бога за те, що Він створив мене таким… Давши таку страшну долю, мій названий батько сказав, «Не блюзни, Сердего, Бог не у гніві створив тебе. У твоєму злочині винен твій батько, а не ти. Твій батько прирік тебе на вічні муки, якби ти умер, і на вбогість, якби ти дивом повернувся до життя. Відтоді я перестав проклинати Бога. Я проклинав мого батька». «Ось чому я виголосив тут ті слова, що викликали ваш гнів, пане Голово, і так збурили це шановне зібрання. Якщо це ще один злочин, то покарайте мене. Та якщо я вас переконав, від мого народження доля моя була тяжка, гірка і болісна, то пожалійте мене. «А хто ваша мати?» – запитав голова суду. «Моя мати гадала, що я мертвий». Вона ні в чому не винна переді мною. Я не хотів знати імені моєї матері. Я не знаю його». Пронизливий зойк, що переріс у ридання, пролунав у тому кутку зали, де сиділа незнайомка, яка допіру огоуталася від млості. Її спіткав нервовий напад, і її понесли із судової зали. Коли її підняли, Густа вуаль, що затуляла її обличчя, відкинулася, і всі впізнали пані Дангляр. Попри цілковите виснаження, попри шум у вухах, попри те, що думки переплуталися у нього в голові, Вільфор теж упізнав її і підвівся. «Доказів!» – сказав голова, "звинувачений, пам'ятаєте?" що це нагромадження Мерзот повинні дістати підтвердження у вигляді найбільш не доказів. — Вам потрібні докази? — посміхнувся Бенедетто. — Так. Погляньте на пана Девільфора і скажіть, чи потрібні ще якісь докази. Усенька казала, обернулася до королівського прокурора, який аж захитався під тягарем цієї тягарі. Тисячі очей, що втупилися у нього. Чуб його був розпатлений, обличчя подерте нігтями. Залою прокутився Гомін. «У мене вимагають доказів, батько!» – сказав Бенедетто. «Хочете я надам їх?» «Ні!» – хрипко відказав Вільфор. «Це зайве!» «Чому зайве?» Вигукнув голова. «Що ви хочете цим сказати?» е, «Я хочу сказати», – мовив королівський прокурор. «Дарма намагався б я видертися зі смертельних лабет, які чаблять мене. Так я в руці бога-месника. Не потрібно доказів. Усе, що сказав цей... Чоловік, правда, похмура гнітюча тиша, від якої аж волосся ворушилася на голові без гуміння, що передує стихійному лихові, огорнуло своїм олов'яним покривалом усіх присутніх. Що ви кажете оце таке, пане Вільфоре? вигукнув голова. Ви, певне, марите. «Вас підводить розум. Неважко зрозуміти, що таке нечуване, несподіване. Жахливе звинувачення могло потьмарити ваш глуст. Отямтеся врешті, оговтайтеся!» Королівський прокурор похитав головою. Зуби його цокотіли, немов у лихоманці, обличчя було, мов крейда. «Глуст мій, ясний, пане голово!» Сказав він. Лиш тіло потерпає. Я визнаю себе винним у всьому, що закидає мені цей чоловік. Я повертаюся в мій дім і буду чекати розпоряджень пана королівського прокурора, мого наступника. І, промовивши ті слова глухим, ледве чутним голосом, Вільфор хибкою ходою попрямував до дверей, які перед ним не відчинив черговий виконавець. Зала мовчала приголомшена тим страшним викриттям і не менш страшним зізнанням, трагічною розв'язкою загадкових подій, що вже два тижні хвилювали паризькі світські кола. А ще кажуть, що в житті не буває драма, Озвався Бошан. «Зізнаюся», – сказав Шаторено. «Я все ж таки волів би закінчити з усім цим, як ото генерал Морсер. Куля в лоба просто втіха порівняно з такою катастрофою. До того ж вона вбиває», – докинув Бошан. «А я хотів одружитися з його донькою», – сказав Дебре. «Підолешна дівчинка добре вчинила, що вмерла». «Засідання суду закрите», – сказав голова, – «справа відкладається до наступної сесії, призначається нове слідство, яке доручать іншій особі». Так само спокійний, і вже зазнавши неабиякої пошани публіки, Андреа покинув залу в супроводі жандармів, які мимоволі ставилися до нього з повагою. «Ей, що ви скажете про все це, друже мій?» – запитав дебре поліцая, тицнувши йому до ката. «Врахують, пом'якшувальні обставини!» – відказав той. Покута. Вільфора ішов до виходу. Усі розступалися перед ним. Будь-яке велике горе викликає повагу. І ще не було прикладу навіть за найжорстокіших часів, щоб першої хвилини люди не поспівчували тому, кого спіткало непоправне лихо. Люта юрба може вбити того, хто їй ненависний, та рідко трапляється, щоб люди, присутні під час оголошення смертного вироку, образили нещасливця, навіть якщо він учинив злочин. Вільфор пройшов крізь лави глядачів, сторожу, судових чиновників, та й подався додому, сам собі ухваливши вирок, проте охоронною була йому його скорбота. Бувають трагедії, які люди можуть осягнути почуттями та не можуть охопити розумом. І тоді найбільший поет – це той, у якого вихопиться найпалкіший і найщиріший вигук. Той вигук заступає натовпові цілу повість, і він слушно робить, що задовольняється ним, і ще більшу рацію має, якщо визнає його довершеним, коли в ньому звучить істина. Утім, нелегко було б змалювати те заціпеніння, у якому йшов із суду Вільфор, ту гарячку, що від неї сіпалася кожна його артерія, напинався кожнісінький нерв, набрякала кожна жилка, гарячку, що мільйонами терзань катувала кожнісіньку частину його тлінного тіла. Тільки сила звички допомогла Вільфорові на силу до виходу. Він скинув із себе судівську того не тому, що цього, Вимагали правила пристойності, а тому що вона важенним тягарем пекла його плечі, немов страшне убрання Неса. Заточуючись, дійшов він до двору дофана, знайшов там свій ридван, збудив візника сам, відчинив дверцята і впав на сидіння, показуючи рукою в бік передмістя Сент-Оноре. Коні рушили з місця. Страшенним тягарем обвалилася на нього споруда його життя, яку він саме звів. Він був геть розчавлений тим обвалом. Він ще не думав про наслідки, не оцінював їх. Він їх тільки відчував. Не думав він про букву закону, яку тут думає байдужий убивця, що тлумачить добре знайому йому статтю. Бог вступив у його серце. Боже, мимоволі шепотіли його в уста. Боже, за цією катастрофою, що спіткали його, він бачив тільки руку Божу. Ридван їхав швидко. Відкинувшись на сидінні, Вільфор відчув, що йому заважає якийсь предмет. Він простягнув руку. То було віяло яке забуло тут пані де Вільфор, воно впало поміж спинкою і подушками, вигляд того віла збудив у ньому спогад, і той спогад сяйнув, наче блискавиться у нічній пітьмі. Вільфор згадав про дружину. Він застогнав, наче в серце йому загнали розпечене залізо. Весь час він думав тільки про своє нещастя, аж раптом – Перед очима його постало ще одне, не менш страшне лихо – його дружина. Допіру стояв він перед нею, як невблаганий суддя. Він прирікав її на смерть, і вона, охоплена жахом, розчавлена соромом, убита тям, яке він розбудив у ній своєю незаплямованою чесністю, вона, бідолашна, слабка жінка, беззахисна перед лицем цієї необмеженої, найвищої влади, цієї миті, може, готувалася померти. Уже година минула відтоді, як він ухвалив їй той вирок. І, може, цієї миті вона згадувала всі свої злочини, благала у Бога милосердя, писала листа, принижено благаючи у свого бездогенного судді прощення, яке вона купувала ціною свого життя. Вельфор глухо застогнав одешалу і болю і засувався на єдвабних подушках Ридвана. «Ця жінка стала злочинницею лише тому, що доторкнулася до мене», – вигукнув він. «Я...» Самісінький злочин. І вона заразилася ним. Як ото заражаються тифом, холерою, чумою. І я караю її. Я зважився їй сказати «Покайся і помри». Я? Ні-ні. Вона житиме. Вона піде зі мною. Ми втечимо, ми поїдемо із Франції. Ми будемо вештатися по землі, поки вона носитиме нас. Я казав їй про шибаницю. Господи Всевишній, як посмів я виголосити це слово, адже й на мене чекає шибаниця. Ми втечимо, а вже ж я покаюся їй у всьому. Щодня буду я смиренно повторювати їй, що такий самісінький я, злочинець. Спілка тигра і гадюки, о жоно, що гідна свого мужа, вона повинна жити. Мій злочин... Повинен затьмарити її переступи, і він рвучко упустив чільне скло Редвана. Хочеш, хочеш. гукнув він так голосно, аж візник підстрибнув напередку. Перелякані коні вихором помчали додому. Так, так, торочив собі Вільфор. «Ця жінка має жити. Вона повинна покаятися і виховати мого сина, мого сердешного хлопчину. Тільки він разом із тим, наче залізним дідуганом, пережив загибель моєї родини. Вона любила сина. Задля нього вона пішла на злочин. Ніколи не треба губити віру в серце жінки, що любить свою дитину. Вона покається, і ніхто не дізнається, що вона злочинниця». Усі злочини, що здійснилися в моєму домі і що про них уже балакують у світських колах, згодом забудуться. А якщо і знайдуться недоброзичливці, що згадають про них, то я візьму вину на себе. На одного більше, на двох чи на трьох, усе одно. Моя дружина візьме всеньке наше золото, а головне сина – і втече подалі від цієї безодні, у яку разом зі мною, здається, ладен провалитися цілий світ. Вона буде жити, вона ще буде щаслива, адже вся любов її належить синові, а син залишиться з нею. Я зроблю добру справу, і від цього на душі полегшає. І королівський прокурор зітхнув вільніше». Редван зупинився у дворі його дому. Рільфор плигнув з-під ніжки на сходинки Ганку. Він бачив, що слуги здивовані його швидким поверненням. Нічого іншого він не прочитав на їхніх обличчях. Ніхто не забалакав до нього. Перед ним, як завжди, розступалися та й годі. Він поминув кімнату Нуарціє, помітивши крізь прохилені двері дві невиразні тіні. Проте не замислився над тим, Хто ж прийшов до його батька, його гнала вперед тривога. «Тут усе, як було перед ніж», – подумав він, беручись малими сходами, що впровадили до покоїв його дружини і порожньої Валентининої кімнати. Він замкнув за собою двері на сходовий майданчик. «Нехай ніхто не заходить сюди», – сказав він собі. «Я повинен...» Побалакати з нею безперешкодно, сказати їй усе, попросити у неї вибачення, і він увійшов до маленької вітальні, де вечорами вкладали спати Едуара. Хлопчина навчався в пансіоні та щовечора повертався додому. Мати нізащо не хотіла з ним розлучатися. Вільфор озирнув кімнату. Нікого нема, мовив він. Вона у спальні і кинувся до дверей. Та ці двері були замкнені. Він зупинився, відчуваючи, як його тіпає всього. «Елоїзо!» – гукнув він. «Хто там?» – почувся голос його дружини. Йому здалося, ніби той голос лунав слабше, ніж звичайно. «Відчиніть! Відчиніть!» – вигукнув Вільфор. «Це я!» Та попри владний і заразом тривожний тон цього наказу, ніхто не відчинив. Вільфор висадив двері ногою. На порозі Будуара стояла пані де Вільфор із блідим, перехнябленим обличчям і дивилася на чоловіка непорушним поглядом, що викликав жах. «Елоїзо!» вигукнув він Що з вами кажіть вона простягнула до нього безкровну закляклу руку Усе зроблено мось пане сказала вона з глухим харчанням що наче роздирало їй горлянку Що ви ще хочете і немов Підкошена повалилася додолу. Вільфор підбіг до неї й ухопив її за руку, та рука конвульсивно стискала кришталевий слоїчок із золотою кришкою. Пані де Вільфор була мертва. Ушалівши жаху, Вільфор позаткував до дверей не відриваючи очей від тіла дружини. «Едуаре!» – раптом вигукнув він. «Де мій син?» І він вибіг із кімнати, волаючи на всеньке горло. «Едуаре! Едуаре!» Той крик був такий страшенний, що на нього звідусіль сіль позбігалася челядь. «Мій син! Де мій син?» – допитувався Вільфор. «Заберіть його, щоб він не бачив!» «Пана Едуара нема внизу, мось пане!» – відказав покойовий слуха. «Він, певне, в саду, ідіть по нього!» «Ні, пане!» Пані де Вільфор півгодини тому погукали його до себе. Пан Едуар пішов до неї і відтоді не виходив». Холодний піт виступив на вільфоровому чолі, ноги його задилькотіли, думки закружляли в голові, немов розхитані коліщата зіпсованого годинника. Пішов до неї, прошепотів він. До неї. І помалу пішов назад, утираючи однією рукою чоло, а іншої тримаючи за стіну. Він Повинен увійти в ту кімнату і знову побачити тіло нещасниці. Він повинен погукати Едуара, збудити відлуння тієї кімнати, яка стала домовиною. Забалакати тут означало без безгуміння могили. Вільфор відчув, що язик не слухається його. «Едуаре! Едуаре!» – погукав він. «Ніякої відповіді. Де ж хлопчина, що, як сказали йому слуги, пішов до матері і не виходив однеї?» Вільфор ступнув ще крок уперед. «Труп!» – пані де Вільфор лежав перед дверима до Будуара, де тільки й міг бути син. «Труп!» – наче стеріг порога. У розплющених непорушних очах на мертвих вустах заклякла загадкова посмішка». За відхиленою шторою видно було ніжку рояля і край дивана, оббитого блакитним єдвабом. Вільфор ступнув ще декілька кроків уперед і на дивані угледів свого сина. Він, не заснув. Бідолаху охопила невимовна радість. Сонячний промінь осяяв мерзенне пекло, де він корчився у страшенних муках. Він переступить труп увійде до кімнати, візьме дитину на руки і втече з нею. Далеко-далеко. То був уже не той Вільфор, що у своєму витонченому лицемірстві був прикладом цивілізованої людини. То був смертельно поранений тигр, що ламає зуби, останнє сціплюючи страшну пащеку. Він боявся вже не пересудів, а примар. Він – позаткував на крок і переплигнув тіло, наче палахке вогнище. Він ухопив сина, пригорнув його до грудей, тряс його, гукав на ім'я. Хлопчик не відповідав. Вільфор жадівно припав устами до його обличчя. Воно було холодне і мертвотно бліде. Він обмацав заков'язле дитяче тіло, притилив долоню до його серця. Воно не калатало. Дитина була мертва. У четверо згорнутий папірець упав на килим. Вільфор упустився на коліна, ніби його громом поцілило. Дитина вислизнула з неживих його рук і покотилася до матері. Вільфор узяв того аркуша, упізнав почерк своєї дружини і жадівно прочитав його. Ось, що там було написано. «Ви знаєте, що я була добра мати? Заради мого сина я стала злочинницею. Добра мати не розлучається із сином». Вільфор не вірив своїм очам – Вільфор не вірив своєму глуздові. Він порачкував до Едуарвого тіла і ще раз оглянув його, за тією увагою, з якою левиця оглядає тіло свого мертвого леняти. І з грудей його вихопився страшенний крик. Бог. застогнав він. Знову бог. Вигляд обох жертв наповнював його жахом. Він відчував, що задихається на самоті у цій пустці, наповненій двома трупами. Ще недавно його підтримувала лють, Цей великий дар сильних людей підтримувала його розпука. Остання доблесть страченців, яка спонукала титанів штурмувати самісіньке небо, Аякса. Погрожувати кулаками богам. Вільфурова голова схилилася під непосильним тягарем. Він, звівся з коліна, провів тремтливою долонею по волоссю, що злиплося від поту. Він, що ніколи не знав жалості, подався до свого батька, щоб хоч комусь розповісти про своє горе бодай перед кимось виляти свою муку. Він спустився знайомими нам сходами і ввійшов до нурці. Коли він увійшов, Нортьє з усією увагою і приязню, яку тільки міг висловити його погляд, слухав паноця Бозоні, що був, як завжди, спокійний і незворошний. Угледівши абата, Вільфор підніс руку до чола. Минуле накотилося на нього немов грізна хвиля, що здіймає більше піни, ніж інші. Він згадав, як був у священика за два дні після обіду в Отеї, і як той з'явився до нього того дня, коли померла Валентина. Ви тут, панотче, сказав він, ви завжди приходите разом зі смертю. Бо Зоні випростався. Побачивши спотворене Вільфорве обличчя, його нестямний погляд, він зрозумів, що скандал у залі суду вже вибухнув. Прорешту він не знав. «Я приходив молитися коло тіла вашої доньки», – відказав Бузоні. «А сьогодні ви навіщо прийшли. Я прийшов, щоб сказати, що ви цілком заплатили мені ваш борг. Віднині я благатиму Бога, щоб він зупинився на ньому, як і я оце. Боже, милосердний!» Вигукнув Вільфор, відступивши на крок. «Цей голос ви, не панотець бузоні. Ні. Абат здере себе перуку з тонзурою, струснув головою і довге темне волосся розсипалося по плечах, облямувавши його мужнє обличчя. Граф Монте Крісто вигукнув приголомшений Вільфор. І навіть не він, пане королівський прокуроре. Згадайте, ну, понишпурте у вашій пам'яті цей голос, де я його чув. Ви чули його у Марселі 23 роки тому, у день ваших заручень із Рене де Сен-Маран. Пошукайте у своїх ділових теках ви не бузані, ви не монте Крісто, Боже мій. То це ви, мій ворог, таємний, невблаганний, смертельний. Я вчиним вам якесь зло в Марселі, горе мені. А вже ж, ти вгадав, відказав граф Монте-Крісто, згорнувши руки на грудях. То згадай таки, згадай. То... «Що ж я тобі зробив?» – вигукнув Вільфор, і думки його заметалися на тому порозі. Розум і безум зливаються в імлі, котра вже не сон, але ще й не пробудження. «Що я тобі вчинив? Кажи!» «Ти прирік мене на страшну повільну смерть. Ти вбив мого батька. Ти разом зі свободою забрав у мене Кохання. І разом із коханням. Щастя. Та а, хто ж ти? Хто? Я примара, того бідолаха, якого ти живцем, поховав у підземеллях замку Ів. Коли та примара вийшла з могили, Господь заховав її під маскою графа Монте-Крісто і обсипав його самоцвітами і золотом, щоб ти не впізнав його до цієї митці. «Я а, а, впізнаю тебе, впізнаю», сказав королівський прокурор. «Ти, я, Едмон Дантес». «Ти, Едмон Дантес». Вигухнув королівський прокурор, ухопивши графа за руку. «То ходімо!» І він попровадив його до сходів. Здивований граф Монтикрісту попрямував з ним, не знаючи, куди провадить його королівський прокурор, і перечуваючи нове лихо. «Поглянь, Едмоне Дантесе!» сказав Вільфор, показуючи на трупи дружини і сина. «Поглянь!» хе <ти> хе ти задоволений, граф Монте-Крісто, зблід, мов смерть. Він зрозумів, що в тій помсті перейшов межу. Він збагнув, що тепер уже він не зважиться сказати «Бог за мене і зі мною». Холодний жах охопив його душу. Він кинувся до дитини, підняв її побіки, помацав пульс і, вхопивши її на руки, вибіг із нею до Валентиної кімнати і замкнув за собою двері. «Мій син!» – заволав несамовито Вільфор. «Він украв тіло мого сина. Горе, прокляття, смерть тобі!» І хотів було кинутися за графом Монте-Крісто, та ноги прикипіли до підлоги, наче в вісні. Очі мало не вилізли з лоба, скорчені пальці, дедалі душчі впивалися в тіло, аж із-під нігтів бризнула кров. Жили по скронях набрякли, череп мало не лускав від думок, що роїлися в ньому, аж мозок його затопило полум'я. Це заціпеніння тривало кілька хвилин, і врешті непроглядна пітьма божевілля поглинула Вільфора. Він скрикнув, дико зареготав і побрався сходами в діл. За чверть години двері Валентинної кімнати відчинилися і на порозі постав граф Монте-Крісто. Він був блядий, погляд його потьмянів, груди тяжко дихали. Риси його завжди шляхетного обличчя були спотворені стражданням. Він тримав на руках дитину, яку вже ніщо не могло повернути до життя. Грав Монте-Крісто став на одне коліно, побожно опустив дитину на килим біля матері і поклав голову сина їй на груди. Потім підвівся, вийшов із кімнати і, зустрівши на сходах, когось зі слуг, запитав. «Де пан Вільфор?» Слуга мовчки показав пальцем на сад. Граф Монте-Крісто спустився з ганку, попрямував у тому напрямку і поміж слуг, що там з'юрмилися, у гледів Вільфора, який несамовито копав заступом землю. ні хе ні, ні, ні, ні, ні, не тут, грячково повторював він. Ні. Не тут. І купав далі. Граф Монте Крісто підійшов до нього і ледве чутно, майже смиренно мовив: Ви втратили си ось, пане. То у вас лишилося? Не слухаючи, Вільфор урвав його. Я хе. «Я його знайду», <свят> – сказав він. «Не кажіть, що тут його нема, <свят> я його знайду, <свят> навіть якщо мені доведеться шукати його до страшного суду». Граф Монте-Крісто сахнувся. Він із глузду сунувся, – вигукнув він. Іначе, злякавшись, що на нього обваляться мури цього клятого дому, Вибіг на вулицю, уперше засумнівавшись у тому, чи мав право так учинити, як він отовкоїв. Досить. Досить. сказав він. Зглянемося над останнім. Удома граф Монте Крісто застав у себе мореля. Той вештався покоями, наче мовчазна примара, що чекає, призначеної для неї пори, щоб. Повернутися в свою домовину «Приготуйтеся, Максимільяне» Усміхнувшись, мовив йому граф Монте-Крісто «Завтра ми покидаємо Париж» «А що, вам нема вже чого тут робити?» Запитав Морель «Нема чого», відказав граф Монте-Крісто «Боюся, я і так зробив забагато» Від'їзд Події останніх тижнів збурили всенький Париж. Сидячи в маленькій вітальні на вулиці Меле, Емманюелі з дружиною обговорювали їх із цілком зрозумілим спантеличенням. Вони відчували, що існує якийсь зв'язок поміж трьома раптовими і непередбачуваними катастрофами, що спіткали Морсера, Дангляра, й. Вільфора. Максиміліан, що прийшов їх одвідати, слухав їх, чи радше був присутній під час їхньої розмови, поринувши у свою звичну байдужість. Ох, Емманюелю, казала Жулі, таке враження, наче ці люди, що ще вчора були такі заможні, такі щасливі, забули заплатити за своє багатство і щастя данину лихій долі. І ось Наче в казці перо з'являється зла фея, яку не запросили на весілля чи на христини, щоб відплатити за цю забудькуватість. Ой, такий розгром, казав Еммануель, думаючи про Морсера і Дангляра. Таке лишенько, казала Жулі, думаючи про Валентину, якій жіноче чуття не дозволяло її називати у присутності брата. Якщо їх покарав господь, казав Еммануель, значить, він, що є найвищим милосердям, не знайшов у минулому тих людей нічого, що заслуговувало би для пом'якшення кари. Значить, ці люди були прокляті. Ти надто вже суворо судиш, Еммануелю, сказала Жюлі. Якби тієї миті, коли мій батько вже тримав в руках пістоля, хтось мовив, як ти оце, цей чоловік заслуговує своєї долі, то хіба не помилився б він? Так, але Господь не допустив, щоб наш батько загинув, як не допустив, щоб Авраам приніс у жертву свого сина, як і патріархові послав він Янгола, який зупинив смерть на півдорозі. Ледве він промовив ці слова, як задзеленчав дзвоник, то ворота розповіщав про гостя. Майже відразу відчинилися двері і на порозі постав граф Монте Крісто. Жулі й Еммануель зустріли його радісними вигуками. Максимільян звів голову і знову понурив її. Максимільяне, сказав граф Монте Крісто, удавши, ніби не помічає його байдужості. Я приїхав по вас. По мене запитав Максимільян, ніби оттямившись від сну. «А вже ж!» – сказав граф Монте-Крісто. «Адже ми вирішили, що ви поїдете зі мною. Я попередив вас ще учора, щоб ви приготувалися». «Я готовий», – сказав Максимільян. «Я зайшов попрощатися з ними». «А куди ви їдете, пане графе?» – запитала Джулі. Спершу до Марселя, пані. До Марселя? перепитала жулі. Так, і забираю вашого брата. Пане графе, поверніть нам його здорового, сказала жулі. Морель одвернувся, щоб не бачили, як він геть зашарівся. А, ви помітили, що він хворий? запитав граф Монте Крісто. Так. «І я боюся, чи не нудно йому з нами. Я постараюся розважити його», – сказав граф Монте-Крісто. «Я до ваших послуг, мось пане», – сказав Максимільян. «Прощавайте, любі мої, прощавай, Емманюелю, прощавай, Жулі». «То ти вже прощаєшся?» – вигукнула Жулі. «Хіба ви зараз їдете? А речі? А паспорти?» Завжди легше розлучитися відразу, сказав граф Монте Крісто. Я певен, Максимільян про все вже потурбувався, як я його просив. Паспорт у мене є, і речі я спакувала. Тихо, спокійно мовив Морель. Чудово, всміхнувся граф Монте Крісто. Ось що значить військова точність. І ви нас так і покинете? спиталася Жулі. Простісінько зараз? Ні дня не подаруєте нам ані годинки? Мій Ридван, коло брами, мось пані. За п'ять днів я маю бути в Римі. А хіба Максимільян прямує в Рим? запитав Емануель. Я прямую туди, куди пан граф завезе мене, сумовито всміхнувшись, відказав Максимільян. Я належу йому ще на місяць. Чому він так сумно каже про це, пане графе? Ваш брат їде зі мною, лагідно сказав граф Монте-Крісто. То не тривожтеся за нього. Прощавай, сестра, повторив Максимільян. Прощавай, Емманюелю. Ой, у мене серденько роздирається, як я бачу, який він став байдужий до всього, сказала Жулі. «Ти щось приховуєш від нас, Максимільяне?» «Ось побачите», – сказав граф Монте-Крісто. «Він повернеться до вас, веселий, усміхнений і радісний». Максимільян зневажливо, навіть з гнівом, зиркнув на графа Монте-Крісто. «Гайда», – сказав граф Монте-Крісто. «Та перш ніж ви поїдете, пане графе, Мовила Жюлі, хочу висловити вам усе, що минулого разу «Пані», сказав граф Монте-Крісто, узявши її руки в свої долоні. «Усе, що ви скажете мені, буде менше від того, що можу прочитати я у ваших очах. Менше від того, що каже вам ваше серденько і що чує моє серце. Мені слід було б учинити як ото доброчин собі з роману, і поїхати, не побачившись з вами. Але такий добрий учинок не посилі мені, тому що я людина слабка і марнославна. Я радію, зустрічаючи ніжний, розчулений погляд моїх ближніх. Тепер я їду, і такий я себе люб, що кажу вам, не забувайте мене, друзі мої, — Бо, напевне, ми з вами більше ніколи не побачимося. — Більше ніколи не побачимося? — вигукнув Емманюель, а щоками жулі покотилися сльози. — Ніколи більше не побачимо вас? То ви не людина, а Бог, що спустився на землю, щоб учинити добро, а тепер повертається на небо. — Не кажіть так, — хутко, відказав граф Монте-Крісто. Ніколи не кажіть, друзі мої, боги не коять лиха, боги зупиняються там, де хочуть зупинитися. Випадок не владний над ними навпаки. Вони самі керують випадком. Ні, Емманюелю, я людина, а ваш захват блюзнірський, та й не заслуговую я на нього. І грав Монте Крісто. Із жалем, покидаючи цей дім, де мешкало щастя, припав губами до руки Жулі, що кинулося в його обійми, і простягнув руку Емманюелеві. Потім кивнув Максимільянові, що був так само байдужий і засмучений. «Поверніть моєму брату віратість», – сказала Жулі графові на вухо. Граф Монте-Крісто потиснув їй долоньку як одинадцять років тому на сходах, що провадили до кабінету судновласника Мореля. «Ви так само вірите Зендбадові мореплавцю?» усміхаючись, запитав він. «А вже ж?» «Тоді ні про що не думайте, а сподівайтеся на Бога». Як ми вже казали, коло брами чекав поштовий Редван, і четверо прудких коней, стрясаючих гривами, Нетерпляче били копитами в землю. Біля Ганку чекав Алі. Він був геть захеканий, спітнілий, наче довго біг. «То що?» – спитався арабською, в нього граф Монте-Крісто. «Ти був у старого». Алі кивнув. «І ти розгорнув перед ним листа, як ото я тобі звелів». Невільник знову кивнув. І що ж він сказав, чи рече, що він вчинив? Алі обернувся до світла, щоб пан міг ліпше його бачити, і старанно та вправно наслідуючи міміку старого, заплющив очі, як це робив Нуарціє, коли хотів сказати «Так, пречудово, він згоден» сказав граф Монте-Крісто. «Їдьмо!» На силу він промовив те слово, коні рвонули з місця і з-під копит бризнув цілий сніп, іскор. Максимільян мовчки забився в куток. Минуло з півгодини. Раптом Ридван зупинився. Граф Монте-Крісто сіпнув за шовковий шнурок, прив'язаний до пальця. Алі. Нубіць плигнув додолу, відчинив дверцята, і граф Монте-Крісто вийшов. Ніч сяяла зорями. Граф Монте-Крісто стояв на вершині пагорба вільжуїв на плисковатому майданчику, із якого видно було всенький Париж, що скидався на темне море, де, немов фосфоресцентні хвилі, Мерехтять мільйони вогнів, А вже ж хвилі Та бурхливіші, Шаленіші, мінливіші Хвилі Та ще більш навіжені й поглинущі, Ніж буруни Розгніваного океану Хвилі, що не знають Ніколи супокою Завжди наштовхуються Одна на одну, завжди Піняві, завжди згубні За знаком Граф Монте-Крісто Ридбан од'їхав на декілька кроків, і він лишився сам, згорнувши руки на грудях. Граф Монте-Крісто довго дивився на те горнило, де розжарюються, топляться, і відливаються всі думки, що вихоплюючись із тієї клекотливої безодні збурюють усенький білий світ. Потім Наситивши свій зір видовиськом того Вавилону, який чарує і побожних мрійників, і насмішкуватих матеріалістів, він схилив голову і склав долоні, наче до молитви. «Велике місто!» – прошепотів він. «Ще й півроку не минуло, як я ступив на твою землю. Вірю я, що Божа воля привела мене сюди». І покидаю я тебе переможцем, та йну перебування у твоїх стінах довірив я Богові, і Він єдиний читав у моєму серці. Тільки Він знає, що йду звідси я без ненависті і без гордоти, та не без жалю. Тільки Він знає, що не заради себе і не заради марних цілей користувався я могутністю, яку Подарував він мені. «Велике місто, у твоєму тремтливому лоні, Знайшов я те, що шукав. Немова, терплячий гірняк, Перекупав я твої надра, Щоб добути з них зло. Тепер справа моя завершена, І призначення моє виконане. Тепер ти вже не можеш ні втіхи мені завдати, Ні горя». Прощавай, Париже, прощавай. І він ще раз, немов дух ночі, окинув поглядом широку рівнину, потім провів долонею по чолу, сів усередину, дверцята за ним зачинилися, і Ридван поволі сховався по той біч пагорба у хмарі куряви і торохтінні коліс. Вони – Проїхали два л'є, не сказавши один одному і слова. Морель поринув у свої думи. Граф Монте-Крісто довго дивився на нього. «Морелю?» – нарешті запитав він, «Чи не шкодуєте ви, що поїхали зі мною?» «Ні, пане графе, але розлучитися з Парижем, якби я думав, що щастя чекає на вас у Парижі» то не забрав би вас від ціля. У Парижі покоїться Валентина. Розлучитися з Парижем означає вдруге втратити її. Максимільяне, сказав граф Монти Крісто. друзі, яких ми втратили, покоїться не в землі, а в наших серцях. Так хоче Господь, щоб вони завжди були з нами. У мене є двоє друзів, що завжди зі мною. Одному я зобов'язаний життям, другому – розумом. Їхній дух завжди живе в моєму серці. Коли мене долають сумніви, я завжди раджуся з ними. І якщо мені пощастило зробити трохи добра, то тільки завдяки їхнім порадам прислухайтеся до голосу вашого серця Морелю і запитайте його, «Чи добре, що ви такі непривітні зі мною?» «Друже мій!» – сказав Максим «Голос мого серця переповнений скорботою і віщує мені тільки страждання. Слабкі духом завжди все бачить скрізь траурну вуалі. Душа сама створює свої обрії, Ваша душа похмура. Вона запинає ваше небо хмарами». «Може, правда і ваша», – відказав Максиміліан. І знову поринув у задуму. Мандрівка точилася з тією швидкістю, що була підвладна графові Монте-Крісто. Міста на їхньому шляху михтіли немов тіні. Дерева, що коливалися під першими поривами осіннього вітру, здавалося мчали їм назустріч, наче курили удлаті велити і вмить зникали. Наступного ранку вони прибули до Шалона, де їх чекав графів пароплав. Негаючи ні хвилини, Ридван повантажили на пароплав, а мандрівники піднялися на борт. Пароплав створений був для швидкого ходу. Він скидався на індійську пірогу. Його два колеса були мов крила, і він Летів по воді, мов перелітний птах. Навіть Мореля сп'янив цей стрімкий рух, і вряди ходив вітер, що розвівав його чуба, мало не розганяв хмари на його чолі. У міру того, як вони віддалилися від Парижа, графве обличчя світлішало, яснішало, від нього струмувала майже божиста ясність. Він здавався бигнанцем що повертався на батьківщину. Незабаром перед їхніми очима відкрився Марсель, білий, теплий, повний життя Марсель, молодший брат Тира і Карфагена, їхній спадкоємець на Середземному морі, Марсель, що старіючи, дедалі молодше. Для обох мандрівників були повні спогадами і кругла вежа, і форт Сен-Ніколя, і ратуши, і гавань із кам'яними набережними, де обидва вони гралися дітьми. Обоє вирішили вийти на вулиці Каннабіар. Якийсь корабель вирушав до Алжира. Паки з товаром, пасажири, що наповнювали палубу, надто упрідні та друзів, прощання, вигуки і сльози, видовище, що завжди хвилювало навіть тих, що бачили їх щодня, уся та метушня не могла відвернути Максиміліана від думки, що заволоділа ним від тієї миті, коли нога його ступила на широкі плити набережної. Погляньте, сказав він, узявши графа Монте Крісту під руку. Ось на цьому місці стояв мій батько, коли фараон заходив у порт. Ось тут цей чесний чоловік, якого ви порятували від смерті й ганьби. Кинувся в мої обійми. Я й досі чую на обличчі його сльози. І плакав не лише він. Багато хто плакав, дивлячись на нього. Граф Монте-Крісто усміхнувся. Я стояв. Он там, сказав він, показавши наріг однієї з вулиць. Не встиг він сказати того, як у тому напрямку, що він отто показував, пролунав гіркий стогін. І вони побачили жінку, яка махала рукою одному з пасажирів корабля. Обличчя її було під вуаллю. Граф Монте-Крісто стежив за нею з таким хвилюванням, що Морель не міг би не помітити цього, якби погляд його не був спрямований на палубу. «Погляньте — Погляньте! — вигукнув Морель. — Он той юнак у військовому однострої, що махає рукою. Це... «Альбер де Морсер!» «Так», – сказав граф Монте-Крісто. «Я теж упізнав його». «Та невже? Ви ж дивилися в інший бік!» Граф Монте-Крісто всміхнувся, як він ото завжди всміхався, коли не хотів відповідати. І очі його знову звернулися до жінки під вуаллю. Вона вже зникла за рогом. Тоді він обернувся». — Любий друже, — запитав він, — чи немає у вас тут якоїсь справи? — Я відвідаю батькову могилу, — глухо мовив Морель. — Гаразд, ідіть і чекайте на мене там. Я туди прийду. — Ви йдете? — Так. — Мені теж треба відвідати святе для мене місце. Морель... Мляпо потиснув простягнуто йому долоню, потім сумовито кивнув і попрямував у східну частину міста. Граф Монте-Крісто зачекав, поки Максиміліан пропав з очей і подався до Миянських алей, де стояв той скромний будиночок, що з ним наші читачі познайомилися на початку нашої оповісті. «Дім той». Дім той так само затіняло гілясте листя алеї, де полюбляли гуляти марсельці. Усенький він заріз диким виноградом, що оповив чорними курчуватими стеблами його кам'яні мури, які пожовкли під полум'яним промінням південного сонця. Дві вичовгані кам'яні сходинки провадили до вхідних дверей, збитих із трьох дощок які щороку розсихалися, та не бачили ні глини, ні фарби, і терпляче очікували осінньої негоди, щоб знову набрякнути. Цей дім, такий привабливий, попри свою старість, такий веселий, попри свій злиденний вигляд, був той самий, де колись мешкав, проте він сидів на мансарді, а граф Монте-Крісто – Надав Мерседес для мешкання всенький дім, туди і ввійшла жінка в довгій вуалі, яку граф Монте Крісто бачив на пристані. Тієї миті, коли він з'явився з за рогу, вона зачиняла за собою двері, тож ледве він її наздогнав, вона знову зникла. Він добре був знайомий із тими вичувганими сходинками. Ліпше від усіх знав, як відімкнути ці старі двері. Засувка піднімалася за допомогою цвяха, з широкою головкою. І він увійшов, не постукавши, не попередивши нікого про свій прихід. Увійшов як друг, як господар. За домом був залятий сонцем і теплом садок. Той самий, де у указаному місці Мерседес, знайшла гроші, які граф Монте Крісту буцімто поклав там 24 роки тому, і з порога вхідних дверей видно було перші дерева того садка. Переступивши той поріг, граф Монте Крісто почув зітхання, що скидалося на ридання. Він глянув у той бік, звідки воно долинуло і під кущами віргінського жасмину з густим листями, довгими, пурпуровими квітами побачив Мерседес. Вона сиділа на лаві й плакала. Валь вона відкинула, і, перебуваючи сама під куполом небес, затуливши обличчя долонями, вона попустила вішки риданням і зітханням, що їх вона так довго гамувала в присутності сина». Граф Монте-Крісто ступнув кілька кроків І під його ногою рипнув пісок Мерседес звела голову і перелякано зойкнула «Мось пані», – сказав граф Монте-Крісто «Я не владний дати вам щастя, та хотів завдати вам утіхи. Чи примите ви її від мене, як від друга?» «А вже ж, я така нещасна!» – відказала Мерседес. «Сама, на білому світі. Був у мене тільки син, та й той покинув мене». «Він добре вчинив, мось пані», – відказав граф Монте-Крісто. «У нього шляхетне серце. Він зрозумів, що кожна людина повинна віддати данину батьківщині. Одні віддають їй талант». Інші – свою працю. Одні віддають свої безсонні ночі. Інші – свою кров. Залишаючись із вами, він розстринькав би своє життя, що стало б марне і не зміг би примиритися з вашими стражданнями. Безсилля озлобило б його. А борючись зі своїми знегодами, які він зуміє убернути на успіх, він стане сильний і могутній. Дозвольте йому наново збудувати своє і ваше майбутнє. Мось, пані, зважуся запевнити вас, що воно в надійних руках. Щастям, яке ви йому пророкуєте, якого я від усієї душі благаю Бога подарувати йому, мені вже не доведеться натішитися, сказала сердечна жінка, сумно хитаючи головою. «Так багато зруйновано в мені і довкола мене, що я почуваюся на краю могили. Ви добре зробили, пане графи, що допомогли мені повернутися туди, де була я така щаслива. Умирати треба там, де зазнав щастя. Ваші гіркі слова, пані», – сказав граф Монте-Крісто. Печуть моє серце, ще й тим дужче печуть, що ви справедливо ненавидите мене, я винуватець усіх ваших страждань. Чому ви замість того, щоб звинувачувати не жалієте мене? Ви завдали б мені ще дужчого болю. Ненавидіти вас, звинувачувати вас, едмоне, ненавидіти звинувачувати чоловіка, що пощадив життя мого сина? Бо хіба ж не правда, що у вас був намір забрати у графа де Морсера сина, яким він так пишався? Погляньте на мене, і ви побачите, чи є в моєму обличчі бодай тінь докору. Граф Монте-Крісто звів очі і зупинив їх на Мерседес, яка простягала йому обидві руки. Погляньте на мене, провадила вона з безмежним сумом. Врода моя зів'яла, і в моїх очах уже немає блиску. Минула та пора, коли я приходила з усмішкою до Едмона та Антеса, який чекав мене там, біля вікна Мансарди, де мешкав його батько. Відтоді минуло чимало болісних днів. Вони вчинили прірву поміж мною є минулим. Звинувачувати вас, Едмоне, вас ненавидіти, дружи мій. Ні, себе я ненавиджу і себе звинувачую. У мене була віра, невинність, любов, ці три дарунки, якими Господь наділяє янголів. А я, нещасна, засумнівалася в Богові. Граф Монте-Крісто, простягнув їй руку. Ні, дружимий. мій. Сказала вона, м'яко забравши руку. «Не торкайтеся мене. Ви мене пощадили. А з-поміж усіх, кого ви покарали, тільки я не заслуговувала на пощаду. Решта діяла з ненависті, захладності, себелюбства, а я з легкодухості. У них була мета, а я... Я просто злякалася. «Ні, не потискайте мою руку, Едмоне». Я відчуваю, що ви хочете сказати мені добре слово, та не треба. Сбережіть його для іншої, бо я не їд його. Погляньте, вона зовсім відкинула вуаль. Мої коси посивіли від горя. Мої очі проляли стірки сліз, що вони оточені босковими колами. Чоло моє поорали зморшки, а ви, Едмоне, так само молодий, вродливий і гордий. Це тому, що у вас була віра, у вас була мужність, ви надіялися на Бога і Бог підтримав вас. А я була легко духа, я зреклася, Господь покинув мене, і ось, що зі мною сталося. Мерседес заритала, серце її роздиралося від болісних згадок. Граф Монте-Крісто Взяв її за руку І шанобливо поцілував Та вона сама відчула Що в тім цілунку Не було вогню Наче він закарбований був На мармуровій руці святої Існує Таке приречене життя Сказала вона Що перша ж помилка Розбиває всеньку його будучину Я вважала, що ви померли «Я повинна була теж померти. Дарма, що в серці моєму, я весь час уплакувала вас. У 39 років я стала стара та й годі, що з того, що єдина споміж усіх, упізнавши вас, я врятувала життя моєму синові. Хіба не повинна була я порятувати і людину, котру обрала я своїм чоловіком, хоч яка велика була б її провина». А я дозволила йому померти. Ще й надто. Я сама наблизила його смерть моєю бездушністю, моєю зневагою, не думаючи, не бажаючи подумати про те, що через мене він став кривоприсяжником і зрадником. І зрештою, який зиск з того, що я приїхала з моїм сином сюди, якщо я покинула його, відпустила його самого, віддала його... В смертоносній Африці А вже ж Я була легко духа Я зреклася мого кохання Тож як усі відступники Я завдаю лиха тим Хто мене оточує Ні Мерседес би граф Монте-Крісто Ви не повинні судити себе Так суворо Ви шляхетна Свята жінка ви обезброїли мене силою вашого горя. Та за мною невидимий, невідомий, гнівний стояв сам Господь, що послав мене. І Він не захотів зупинити ту блискавицю, яку я кинув. Присягаюся Богом, перед яким я вже десять років падаю на тьма. Закликаю Його у свідки» що я пожертвував вам моє життя і разом із життям. Усі мої задуми. Та, Мерседес. І я кажу це з гордістю. Я потрібен був Богові, тож він повернув мене до життя. Вдумайтеся в минуле, вдумайтеся в теперішність, постарайтеся вгадати будучину і скажіть, хіба я не знаряддя Всевишнього, у найстрашнішому лихові, у найжорстокіших стражданнях забутий усіма, хто мене любив, гнаний тими, хто не знав мене. Я прожив половину мого життя, і раптом, після ув'язнення, самотності, злигоднів, повітря, воля, багатство, таке сліпуче, таке чарівне, таке неймовірне, що я мусив повірити, що це Бог» посилає його мені для великих звершень. Відтоді я ніс це багатство, як служіння. Відтоді мене вже ніщо не вабило в цім житті, у якому ви, Мерседес, часом знаходили у солоду. Ні години спочинку не мав я. Якась потуга тягла мене вперед. Я був, наче полум'яна хмара, що лине у небі, щоб... Спопилити прокляті Богом міста. Буцімо ті, відважні капітани, Що споряджають свої кораблі У тяжку мандрівку, У небезпечний похід. Збирав я запаси, рихтував зброю, Привчав своє тіло до найтяжчих випробувань, Привчав душу до найдужчих струсів, Щоб моя рука вміла вбивати. Мої очі... Споглядати страждання, мої вуста усміхатися від найстрашніших видовищ. Із доброго довірливого парубка, що не пам'ятав зла, я зробився мстивий, потайний, злий, чи раче безпристрасний, мов глуха й сліпа доля. Тоді я ступив на призначений мені шлях, перетнув простори і сягнув мети. Лихо тим, кого зустрів я на моєму шляху. «Досить», – сказала Мерседес. «Досить, Етмоне. Повірте, якщо я єдина з-поміж усіх упізнала вас, то тільки я і могла вас зрозуміти. І якби ви зустріли мене на вашому шляху і розбили мене, мов скляну посудину, то й тоді не могла б я не захоплюватися вами, Едмоне. Якби то поміж мною, і минулим лежить прірва, так лежить прірва поміж вами і рештою людей. І найболісніше мені порівнювати вас із іншими, адже нема на світі нікого, хто був би рівний вам. А тепер попрощайтеся зі мною, Едмоне, та й ми розлучимося. «Перш, аніж ми розлучимося, скажіть мені». «Що можу я вчинити для вас, Мерседес?» – запитав граф Монте-Крісто. «Я хочу тільки одного, Едмоне, щоб мій син був щасливий. Моліться Богові, щоб він одвів у нього смерть, адже тільки він тримає у своїй руці людське життя. Про все інше я потурбуюся. Дякую вам, Едмоне». А ви, Мерседес, нічого мені не треба. Я живу поміж двома могилами. Одна це могила Едмона Дантеса, що давно помер. Я його кохала, моїм зів'ялим вустам не випадає промовляти це слово. Та, серденько моє нічого не забуло, і ні за які скарби світу не віддала б я пам'ять серця. У другій могилі. Лежить чоловік, якого Едмонд Дантес убив. Я виправдовую це вбивство. Мій обов'язок – молитися за вбитого. Ваш син буде щасливий. Повтори би грав Монте-Крісто. Тоді я буду щаслива, наскільки це можливо для мене. Але все ж таки... «Як ви житимете?» Мерседес журливо всміхнулася. «Якщо я скажу, що житиму тут так, як ото колишній Мерседес, тобто працею, ви не повірите цьому. Тепер я вмію тільки молитися, проте мені і не треба працювати. Закопаний вами скарб знайшовся в тому самісінькому місці, про яке ви казали». Люди будуть допитуватися, хто я, що я тут роблю, на які кошти я живу, та хіба не все одно мені. Це стосується лишень Бога, вас і мене. «Мерседес», – мовив граф Монте-Крісто, – «не докоряю я вам, та ви принесли надто велику жертву, відмовившись від того статку» що його здобув граф Деморсер, адже половина його належить вам по праву. Стогадуюся я про те, що хочете ви мені запропонувати, та я не можу взяти його Едмоне. Мій син не дозволив би мені, тож я нічого і не зважуся зробити для вас, не заручившись Альбаровим схваленням. Я дізнаюся, що Він хоче і буду лягати Його бажанням. Та якщо Він погодиться на те, що я пропоную зробити, ви не будете проти. Ви маєте знати, Едмона, що я вже не в змозі міркувати, не в змозі я ухвалювати рішення, крім одного, ніколи нічого не вирішувати. Господь, Наслав на мене бурі, що зламали мою волю. Без сили я в його руках, мов горобець у пазурах орла. Якщо я ще живу, значить, така його воля. Обережніше, пані, сказав граф Монте Крісто, Не так поклоняються Богові. Бог вимагає, щоб його розуміли і свідомо приймали його могутність. Тим-то він і дав нам свободу волі. «Ні», – вигукнула Мерседес, – «не кажіть такого. Якби я гадала, що Бог дав мені свободу волі, то що порятувало б мене від розпуки?» Граф Монте-Крісто пополотнів трохи і понурив голову, пригнічений пристрастною силою того горя. «Ви не хочете сказати мені «до побачення»?» Простягнувши їй руку, запитав він. Навпаки, я кажу вам, до побачення, заперечила Мерседес, урочисто показуючи на небо. Як бачите, в мені ще живе надія. І потиснувши тремтливою рукою графову долоню, Мерседес побігла до східців і зникла. Тоді граф Монте-Крісто помалу вийшов із дому і знову попрямував до гавані. Та Мерсетес не бачила, як він йшов звідти хоч і стояли біля вікна мансарди, де мешкав старий Дентес. Очі її шукали вдалині корабель, що віз її сина у відкрите море. Щоправда, в уста її на самохідь тихо шептіли Едмона. Етмоне етмона. Минуле. Зі щемливою журбою на серці вийшов граф Монте Крісто з того дому де він покинув «Мерседес», яку бачив, може, його останнє в житті. Після смерті маленького Едуара в ньому зайшла глибока зміна. Він йшов довгим, звивистим шляхом помсти, і коли сягнув вершини, перед ним зненацька розвернулася прірва сумніву. Ще й надто. Розмова з Мерседес розбудила в його душі ті згадки, котрі він чим душ намагався подолати. Граф Монте-Крісто був не з тих людей, що надовго поринають у меланхолію. Це діло для пересічного розуму, що черпає в цьому позірну самобутність, та воно згубне для сильних натур, граф сказав собі. Якщо він сумнівається і мало не картає себе, значить у його розрахунках є якась помилка. «Я хибно оцінюю минуле», – казав він собі. «Не можу я так прикро помилитися. Невже я поставив перед собою божевільну мету? Невже десять років ішов я хибним шляхом?» Невже будівничому досить було однісінької години, щоб упевнитися в тому, що творіння рук його, у яке він уклав усі свої надії, якщо її не неможливе, то принаймні блюзнірське. Не можу я допустити такої думки. Вона із глузду мене зведе. Минуле... Уявляється мені в хибному світлі, бо я дивлюся на нього надто вже здалеку. Коли йдеш уперед, минуле немов краєвид зникає, поки проходиш повз нього. Я наче поранився у вісні, я бачу кров, відчуваю біль та не пам'ятаю, як заробив цю рану. Ти, що повернувся до життя, багатий шаленцю, що спить на всемогутній самогутній провицю, всесильний мільйонере, повернися на мить до похмурого видовиська, жалюгідного і голодного життя знову пройди той шлях, що на нього рукувала тебе доля, шлях, куди припровадило тебе нещастя, де на тебе. Чекала розпука. Забагато самоцвітів, золото і втіхи, Сяє на поверхні того свічада, У яке грав Монте-Крісто, Дивиться на Тантеса. Заховайте самоцвіти, Заплямуйте золото, Зітрите сяєво, багатію, Згадай бідняка, вільний, Згадай в'язня. Воскреслий, згадай, небіщика. Поринувши в ці думи, граф Монте Крісто помалу прямував вулицею Кесрі. То була та сама вулиця, якою 24 роки тому його провадили мовчазні жандарми. Ці будинки, тепер веселі і людні, були тоді темні й мовчазні. Це ті самі будинки бурмотів грав Монте-Крісто. Але тоді була ніч, а зараз білий день. Сонце все осяває і всьому надає втішного вигляду. Він спустився вулицею Сен-Лоран до набережної і підійшов до управління порту. Отут його тоді посадили в баркас. Коло берега Плив човен з полотняним наметом, граф Монте Крісто погукав човняра, і той поквапився до нього, перечуваючи щедру винагороду. Днина була гожа, прогулянка, чудова, розпечене червоне сонце хилилося до обрію, кидаючи полум'яні відблиски на хвилі, морем що було гладеньке, мов люстро. Часом пробігали брижі. То риба, яку переслідував невидимий ворог, вискакувала з води, шукаючи порятунку в чужій стихії. Вдалині линули білі і легеньки, мов чайки, рибальські човни, що прямували в Мартіг, і торгові судна, що везли вантаж на Корсику чи в Іспанію. Та грав Монте-Крісто, не помічав ні безмарного неба, ні тих човнів, ні золотого світла, що заливало все довкола. Згорнувшись у керею, він одну за одною згадував усі віхи свого страшного шляху. Самотній вогник, що жеврів у каталянах, грізний силует замку Ів, що вказав йому, куди його провадять. Боротьбу з жандармами, коли він хотів кинутися в море. Свою розпуку, коли він відчув себе переможеним. І холод рушничної цівки, що вперлося йому в скроню, І потроху, як ото струмки, що попересихали за літо, наповнюються вологою, коли насуваються осінні хмари і починають крапля по краплі оживати. Граф Монте-Крісто відчув, як у грудях його крапля за краплею починає точитися жовч, що колись затопило серце Едмона Дантеса. Від цієї хвилі не було для нього більше ні ясного неба, ні легких човнів, ні золотого сяєва. Небо запнуло траурними хмарами, а коли перед ним виросла темна узіяка, що прозивалася Замком Ів, він здригнувся, наче угледів примару смертельного ворога. Вони були коломети. Граф Монтикрістони самохід забився, аж у кінець човна, хоча човняр лагідно повторював йому «Е, «Прибули, пане». Граф Монте-Крісто згадав, як на цьому ж таки місці тією скелястою стежиною провадили його вартові, підганяючи вістрями багнетців. Колись той шлях здавався Данте собі нескінченним. Граф Монте-Крісто вважав його дуже коротким. Кожен помах весла. Разом із бризками води породжував мільйони думок і згадок. Від часу Липневої революції замок Ів уже перестав бути в'язницею. Тепер там була сторожа, що не давала возити контрабанду. Біля брами стояв воротар, який зустрічав відвідувачів, що приїздили оглядати цей монумент жаху, що став тепер просто визначною пам'яткою. Граф Монте-Крісто знав усе це, і все ж таки, коли він увійшов під ті склепіння, спустився темними сходами, коли його попровадили у підземелля, яке він захотів оглянути, мертвотна блідість укрила його чоло, і крижаний холод пронизав його серце. Він запитав, чи не лишилося тут якогось давнього тюремника часів реставрації, та виявилося, що всі вони пішли на пенсію або посіли інші посади. Воротар, що вводив його скрізь, був тут лише від 1830 року. Його провели у його камеру. Він знову побачив Тьмяне світло, що промикалося крізь вузьку продохвину, побачив те місце, де стояло ліжко, яке вже забрали від тіля, а за ліжком ту діру, яку пробив панотець Фарія. Хоч вона була й замурована, проте виділялася світлішим камінням. Граф Монте Крісто відчув, як ноги його задилькотіли, то ж підсунув дерев'яний ослін і сів. «Що розповідають про в'язнів цього замку, якщо не враховувати Мірабо?» – запитав він. «Чи є якісь перекази про ці похмурі підземелля? Адже, як дивися на них, то навіть не віриться, що люди могли ув'язнити сюди живу людину». Авжеж, мось, пане, відказав воротар. Про цю самісіньку камеру мені розповідав тюремник Антуан. Граф Монте Крісто здригнувся. Той Антуан, був його наглядач. Він майже забув його наймення і риси його обличчя, та коли прозвучало це ім'я. Він побачив його, наче живого. Бородати обличчя, темну куртку і в'язку ключів, що їхнє брящання він, здавалося, й досі чув. Граф Монте-Крісто обернувся, йому здалося, ніби Антуан стоїть у глибині коридору, що здавався ще похмурішим у світлі смолоскипа, якого тримав воротар. «Е, — Як хочете, я розповім, — сказав воротар. — Еш, розкажіть, — відказав граф Монте-Крісто. І притулив долоню до серця, щоб погамувати його несамовите калатання із острахом, готуючись вислухати оповість про самого себе. Е, — Ех, оцій самі! «Камері», – сказав воротар, – «багато років тому жив один в'язень. Дуже небезпечний чоловік, як мені казали, а головне – ух, відчайдушний. І тією ж таки порою тут перебував ще один в'язень, священник, але той був смирний. Він бідолаха і з глузду сунувся». «Засунувся?» – перепитав граф Монте-Крісто. «А на чому?» А хе-хе, він усім пропонував мільйони, якщо його випустять. Граф Монте Крісто звів очі до неба та не побачив його. Поміж ними небесами була кам'яна перепона. Він подумав про те, що поміж очима тих, кому Абатварія пропонував скарби і тими скарбами була не менша завада. Ці в'язні. «Могли бачитися?» – запитав він. «О, ні, пане, це було суворо заборонено. Проте вони обминули ту заборону і прокопали хід з одної камери до іншої. А хто з них прокопав той хід?» «Ха, молодий, звісно ж», – сказав воротар, адже він був спритний і дужий. А сердечний панотець був уже старий, та й думки його плуталися. Сліпці, про граф грав Монте-Крісто. Одне слово провадив воротар. Молодий прокопав лазівку, а чим то бозно, але все ж таки прокопав. Ось, погляньте, сліди і зараз видно. І він наблизив смолоскип до стіни. Еж. «Бачу», – сказав граф Монте-Крісто глухим від хвилювання голосом. «Ага, хе, потім вони почали ходити один до одного. Чи довго це тривало? Ніхто цього не знає. Потім старий занедужав і помер. А що ж учинив молодий, як ви гадаєте? Розкажіть». «Хе, він переніс небіщика до себе» поклав його на своє ліжко обличчям до стіни, повернувся до порожньої камери, замрував отвір і... хе заліз у лантух, де лежав мрець. Що ви про це скажете? Граф Монте-Крісто заплющив очі і знову відчув на своєму обличчі дотик грубого полотна, ще й досі просякнутого смертним холодом. хе він, бачите, гадав, проводив воротар, що в замку Ів мерців хоронять і, звісно ж, не кладуть їх у домовину. Тож він збирався вирісти з-під землі, та на його лихо у замку був інший звичай. Не бійщиків, не ховали в землю, а простісінько припинали до ніг ядро і <смут> кидали в море. Так і цього разу було. Нашого в'язня ж бурнули в море. Наступного дня в ліжку знайшли справжнього мерця, і все відкрилося. Вартівники, що вкинули його в море, розповіли про те, про що не зважувалися сказати перед ніж. Коли той лантух политів униз, вони почули страшенний крик, який відразу ж заглушила вода. Граф Монте-Крісто тяжко дихав. Серце його болісно стискалося. «Ні», – прошепотів він. «Ні, я зуманювався тільки тому, що почав забувати. Але тут рани мого серця знову відкрилися. І я знову прагну помсти. А більш, нічого не відомо про того в'язня», – запитав він. Нічого, Бачте, або він упав плазом з висоти 50 футів, би вбився. Ви сказали, що до ніг йому припнули ядро. То він мав упасти, ставма. А боже, упав, ставма. Проводив воротар. І тоді ядро потягнуло його на дно, де він і лишився. Сердега, шкода вам його. Ой, як по правді шкода. Хоч у морі він був, як удома. Чому? А, кажуть, ніби цей нещасний хлопчина був переднішим моряком, якого посадили до в'язниці за бонапартизм. Правда, прошепотів граф Монте-Крісто. Із волі Божої спливаєш ти над водами і над полум'ям. Пам'ять про бідолашного моряка ще жива, про його лиху долю – розповідають вечорами біля куменка, і всі здригаються, коли він розтинає повітря і поринає в морську безодню. «А його наймення, ви знаєте?» запитав граф Монте-Крісто. «Ой, та де ж там?» сказав воротар. «Він тут значився просто за номером 34 Вільфори, Вільфори». пробурмотів Граф Монте-Крісто, оце Телебоній повторював собі, коли моя примара тривожила тебе безсонними ночами. «Хочете далі поглянути, мось пане?» – запитав воротар. «Так, покажіть мені камеру божевільного священника». «А, номер 27-го». «Еш, 27-го» повторив граф Монте-Крісто. Йому здалося, ніби він знову чує голос Фарія, який у відповідь на прохання назватися гукнув йому крізь мур той номер. «Ходімо, зачекайте», – сказав граф Монте-Крісто. «Мені хочеться ліпше розглядіти цю буцигарню». «Це дуже до речі», – сказав воротар. «А то я забувся взяти ключі від цієї камери». «То підіть по них. Я залишу вам смолоскип». «Ні, візьміть його з собою». «Але ж вам буде темно?» «Я причудово бачу в пітьмі. Теба? Геть як він ото. Хто?» «Номер тридцять чотири». Кажуть, він так звик до пітьми, що міг би розгледіти голку в найтемнішому закутку своєї камери. Йому потрібно було десять років, щоб дійти до цього. Прошепотів граф Монте-Крісто. Провідник пішов, забравши із собою смолоскип. Граф Монте-Крісто сказав правду. За декілька секунд він почав розрізняти все у пітьмі, наче в денному світлі. Тоді він розвернувся до круги і по-справжньому впізнав свою камеру. «А вже ж!» — сказав він. «Ось той камінь, що на ньому я сидів. Хех! Ось і слід від моїх плечей на стіні. Ось і сліди моєї крові». Вона лишилася тут від того дня, коли я хотів розтрощити собі голову, обмур. Хе, ось числа. Я пам'ятаю їх. Якось накреслив я їх, коли лічив роки життя мого батька, думаючи, застану я його живого чи ні. І роки Мерседес, думаючи, буде вона ще вільна чи ні. Хе-хе. Коли я скінчив ці підрахунки, у мене промайнула надія. Хе-хе-хе. Ні голоду не передбачав я, ні зради, і гіркий регіт вихопився з його грудей, наче у вісні промайнули перед ним похорони його батька. Мерседес, що йде до Вівтаря, на іншому мурі. Йому впав у око напис. Він і досі чітко білів на зеленкуватому тлі. «Боже!» – прочитав граф Монте-Крісто. «Збережи мені пам'ять!» «Так, так!» – вигукнув він. «Ось, що благав я в Бога останніми роками! Неволі я просив у молитвах! Я благав...» Зберегти мені пам'ять, адже я боявся збожеволіти і все забути. І ти зберіг мені пам'ять, Господи Милосерний, і я нічого не забув. Дякую тобі, Господи. Цієї миті на стінах затанцювало світло смолоскипа, то брався сходами воротар. Граф Монтикрісту пішов йому назустріч. Ідіть за мною, сказав той. Підземним коридором вони пройшли до інших дверей. В абатовій камері спогади знову накотили на графа Монте Крісто. Спершу йому впав у око меридіан на стіні, за допомогою якого панотець Фаріа враховував час, потім він помітив рештки ліжка. Девмер бідолашний в'язень. Замість жаху, що його він відчував у своїй камері, тут його охопило ніжне і тепле почуття. Почуття безмежної вдячності, і в очах його забриніли сльози. «Е, «Оце тут е, мешкав божевільний абат, сказав провідник. «А он від тіля приходив його сусіда». І він показав на пролом, який із цього краю не замурували. Із кольору каміння провадив він. Один учений зробив висновок, що в'язні ходили один до одного років із десять. Що ж, не дуже весело збули ці бідолаки десять років. Дантес дістав із кишені декілька дукатів і простягнув тому чоловікові, який, нітрохи не знаючи його. Двічі його пожалів. Воротар узяв гроші, та у світлі смолоскипа побачив, що їсть замість кількох дрібняків чомусь дав йому чималеньку суму. «Е, — е, Пане, — сказав він, — ви помилилися. — Як? Е, — Ви дали мені золото. — Знаю. — Знаєте? — Так. — Ви... «Даєте мені ці дукати?» «Так, і хе -хе, можу лишити їх собі по совісті і по честі», відказав граф Монте-Крісто, зацитувавши Гамлета. Воротар приголомшено глянув на нього. «Е, «Пане, – сказав він, не вірячи своєму щастю, – я не розумію, чим це заслужив на таку щедрість». — Дуже просто, друже мій, — сказав граф Монте-Крісто. Я сам був моряком, і ваша розповідь дуже зацікавила мене. — Якщо ви вже такі щедрі, — мось пане, — сказав воротар, — то я можу вам <схи> дещо запропонувати. — А що ви мені запропонуєте? — Мушлі? — Летені кошечки? Ні, дякую. «Ні-ні, пане, ці речі стосуються моєї розповіді». «Та невже?» – вигукнув граф Монте-Крісто. «І що ж воно таке?» Хе, «Було так», – сказав воротар. «Я собі подумав. У камері, де людина збула п'ятнадцять років, завжди можна щось знайти. І почав обстукувати А «Ай, правда», – сказав граф Монте-Крісто, – згадавши абатові схованки, після довгих пошуків провадив воротар. Я помітив, що біля узголів'я ліжка і під куменком камінь дониць лунко. Ага, сказав граф Монте Крісто. Я хе, -хе вийняв камінці і знайшов мотузяну драбинку і знаряддя. вигукнув граф Монте Крісто. А, «А ви звідки знаєте?» – здивувався воротар. «Я не знаю». «А просто здогадався», – сказав граф Монти Крісто. «Бо зазвичай у схованках в'язнів знаходять отакі речі». «А вже ж, мось пане», – сказав провідник. «Мотузяну драбинку і знаряддя, то вони у вас». Вигукнув граф Монте Крісто. «Е, ні, пане, я продав їх відвідувачам про те, дещо в мене й і лишилося. «І що ж воно таке? нетерпляче запитав граф Монте Крісто. «Е, якась книга, написана на клаптях полотна. Та невже? вигукнув граф Монте Крісто. В тебе є ця книга? М — Може, це і не книга, — сказав воротар, — та принаймні вона в мене. — Біжи, пане, друже мій, — сказав граф Монте-Крісто, — якщо це те, про що я думаю, то ти не пошкодуєш. — Біжу, мось пане, — і воротар вийшов. Тоді граф Монте-Крісто став навколішки перед рештками того ліжка, яке смерть учинила для нього вівтерем. «О, другий мій батько!» — сказав він. «Ти, якому я завдячую свободою, знаннями і багатством, ти, що немов найвища істота, володів тимницю і добра і зла. Якщо у глибині могили від нас...» залишається те, що відгукується на голос тих, що живуть на землі. Якщо після перетворення тіла щось живе, ще що літає там, де ми так любили і так страждали, то заклинаю тебе шляхетне серце, високий розуме, проникливе душе в ім'я батьківської любові, яку ти подарував мені, у ім'я синівської відданості, яку, я почував до тебе єдиним словом, знаком, об'явленням. Розвій мої сумніви, бо якщо не заступить їх віра, вони обернуться на каяття. Граф Монте-Крісто схилив голову і склав долоні. «Хе, ось вона, пане!» – пролунав позаду голос. Граф Монте-Крісто здригнувся і обернувся. Воротар простягав йому клапці полотна, що на них абат Фарія закарбував усі скарби свого знання. То був рукопис його великої праці про державну владу в Італії. Граф Монте-Крісто вхопив їх, і погляд його впав на епіграф. Він прочитав. «Ти вирвеш зуби драконові, я...» «Розчавив, левів», – сказав Господь. «Ось, відповідь», – вигукнув він. «Дякую тобі, батько, дякую». І діставши з кишені гаманця, де було десять тисяч франків, він сказав «Тримай». Е, «Це мені?» «Так, але за умови, що ти відкриєш його». Аж як я поїду звідси. І, сховавши за пазухою віднайдену реліквію, що дорожча була для нього понад усі світові скарби, він вибіг із підземелля і плигнув у човен. У Марсель, звелів він. Човен рушив, граф Монте-Крісто глянув на похмурий замок. Лихотим... Сказав він, що кинуло мене в цю похмуру в'язницю і тим, хто забув, що я був ув'язнений у ній. Пропливаючи біля каталян, він одвернувся і, затоливши лице полою кереї, прошепотів жіноче ім'я. То була цілковита перемога. Граф Монте-Крісто подолав і другий сумнів. Ім'я, що його він... Так ніжно промовив, було наймення Гайде. Вийшовши на берег, він подався на цвинтер, де на нього чекав Морель. Десять років тому він теж побожно шукав на тім цвинтері могилу, та все було марно. Повернувшись до Франції мільйонером, він не міг знайти могили свого батька, який умер від голоду. Щоправда, старий Морель звелів поставити на ній хрест, та хрест упав, і цвинтарний сторож узяв його на дрова, як ото зазвичай роблять цвинтарники з усіма уламками, що валяються на гробках. Шановний судновласник виявився щасливіший. Він умер на руках у своїх дітей, і його поховали коло дружини, що віддала Богу від душу. За два роки до нього, дві широкі мармурові плити, де були викарбувані їхні наймення, лежали поруч під чотирма кипарисами, обгородженими залізною решіткою. Максиміліан стояв, притулившись до дерева і втупившись у могили навидющим поглядом. Здавалося, він засунувся з глузду від горя. — Максимільяне, — сказав йому граф Монте-Крісто, — дивитися треба не сюди, а туди. І він показав на небо. — Мертві завжди з нами, — сказав Морель. Ви самі казали це мені, коли забирали мене з Парижа. — Максимільяне, — казав граф Монте-Крісто, — ви... Казали дорогою, що вам хотілося б пробути в Марселі декілька днів, то ваше бажання не змінилося. У мене більше немає бажань, пане графе, та мені здається, що мені легше буде чекати тут, аніж де інде. Тим ліпше, Максимільяне, бо я покидаю вас і я забираю із собою ваше слово, правда ж? — Я можу і забути його, пане графе, — сказав Морель. — Ні, не забудете, бо передовсім ви людина честі Морелю, тому що ви присягалися, тому що ви ще раз присягнетеся. — Пане графе, згляньтеся наді мною. — Я такий нещасний. Я знав людину, що була ще нещасніша, ніж ви, Морельо. Це... Неможливо. Жалюгідна людська пиха, сказав граф Монте-Крісто. Кожен вважає, що він нещасніший, аніж інший нещасливець, що стогне і плаче коло нього. Хто може бути нещасніший від чоловіка, який позбувся єдиного, що він любив і чого бажав на білому світі? «Послухайте, Морелю, – сказав граф Монте-Крісто, – і зосередьте ваші думки на тому, що я вам скажу. Я знав чоловіка, що жив так само, як і ви, побудувавши всі свої мрії на коханні до одної дівчини. Той чоловік був молодий, у нього був старий батько, якого він любив, і наречена, яку він обожнював». Незабаром мало відбутися весілля та раптом примха долі із тих, що змушують засумніватися в милості Божій, якби Господь потім не відкривав нам, що все на світі служить лише Його промислові. Так ось, ота примха лихої долі забрала в нього свободу кохану майбутнє, яке він уже вважав своїм, Адже він сліпець такий, бачив тільки теперішність. І кинула його до в'язниці. «Хе, із в'язниці виходять за тиждень, за місяць, за рік», – сказав Морель. Він збув у ній. Чотирнадцять років Морелю», – сказав граф Монте-Крісто, поклавши йому долоні на плечі. Максимільян здригнувся. «Чотирнадцять років!» – прошепотів він. «Чотирнадцять років!» – повторив граф Монте-Крісто. І в нього за ці довгі роки були хвилини віччю. Так само, як оце і ви, Морелю. Він вважав себе найнещаснішим поміж людьми і хотів укоротити собі віку. «Та і що ж?» – запитав Морель. І ось останні хвилини Бог послав йому спасіння у вигляді людини, тому що він більше не чинить дива. Може, спершу він не розумів безмежної добрості Господньої потрібен час, щоб затуманені сльозами очі знову стали видющі. Проте він усе ж таки вирішив терпіти і чекати. Настала така днина, коли він дивом вийшов із могили. Цілковито змінився. Став багатий, могутній. Став напівбогом. І перше, що він учинив, це пішов до батька. Батько вмер. Мій батько теж вмер, сказав Морель. Так. Але ваш батько помер у вас на руках. Він був щасливий, його любили, шанували. Він дожив до глибокої старості. А його батько вмер убогий, увічий, засумнівавшись у милості Господній. І коли за десять років після його смерті син почав шукати його могилу, то вона зникла, і ніхто не міг йому сказати, Тут покоїться серце, що так любило тебе. О, Боже. вигукнув Морель. Той син був нещасніший, ніж ви, Морелю. Адже він не знав, де шукати батькову могилу. Так, але в нього залишалася дівчина, яку він кохав, заперечив Морелля. Помиляйтесь, Морелю. Ця дівчина померла. Вигукнув Максимільян гірше. Вона зрадила його, вийшовши заміж за одного з ворогів свого нареченого. Як бачите Морелю? Той чоловік був ще нещасніший у своєму коханні, ніж ви. І Бог послав утіху тому чоловікові збитав Морель. Він послав йому спокій. І... Цей чоловік ще може пізнати щастя? Він сподівається цього, Максимільяна. Морель мовчки понурив голову. «Я дотримую свого слова», – сказав він, простягаючи долоню графові Монте-Крісто. «Та пам'ятайте, п'ятого жовтня, Морелю, я чекаю на вас на острові Монте-Крісто». Четвертого в басті, вас чекатиме яхта «Євро». Ви назветеся капітанові, і він отвезе вас до мене. Домовилися, Максимільяне? Домовилися, пане графе, я дотримую мого слова. Та пам'ятайте, що п'ятого жовтня ви дитина, Максимільяне. Ви ще не розумієте, що таке обіцянка дорослої людини. Я вже двадцять разів казав вам, що того дня я допоможу вам, якщо ви ще будете прагнути смерті. Прощавайте. Ви покидаєте мене? Так, у мене є ще справа в Італії. Я залишаю вас наодинці з вашим горем, наодинці з цим ширококрилим орлом, якого Бог посилає своїм бранцям, щоб він... Приніс їх до його ніг. Історія Генімеда, Максимільяне, це не казка. Це алегорія. Коли ви відбуваєте... Простісінько зараз. Мене вже чекає пароплав. За годину я вже буду далеко. Проведете мене до гавані. Я цілком у вашому розпорядженні, пане графе. Обніміть мене. Морель провів графа Монте-Крісто до гавані. Дим, наче величезне віяло, Уже здіймався в небо, Вихоплюючись із чорного димаря. Як і казав граф Монте-Крісто, Пароплава незабаром відчалив, Із годину теж таки ледве помітне віяло Білястого диму Звивалося на східній частині оводу, Де вже западав вечірній. Присмерк Пепіно Оці таки порі, коли графів пароплав зникав за рогом Моржіон, мандрівник, що їхав поштовим шляхом із Флоренції до Рима, допіру покинув позаду містечко Аквапенденте. Їхав він так хутко, як тільки міг, не викликаючи підозр. Він був у сурдуті, чи рече в пальці, що добряче таки пошарпалося у дорозі. Проте на ньому була ще зовсім свіжа стрічечка почесного легіону. Така сама стрічка була і в петлиці його костюма. За цією прикметою та ще з того, як він вимовляв слова, звертаючись до візника – той чоловік, звісно ж, був француз. Доказом того, що він народився в Україні універсальної мови, було ще й те, що італійською. Він знав тільки слова, що використовуються в музиці, котрі як ото «годдама» фігаро можуть заступити собою всі тонкощі будь-якої мови. «Алегро», казав він візникові під час кожного підйому. Модерате, казав під час кожного спуску, а тільки господь знає, скільки підйомів і спусків на шляху із Флоренції до Рима, якщо братися через Аквапенденте. Речі, ті слова викликали страшенний рехід у тих, до кого він звертався, угледівши вічне місто, тобто добившись до сторти. Звідкаля вже видно Рим, подорожанин не відчув цієї захопливої цікавості, що змушує кожного чужинця звестися в колясі, щоб побачити славетний купол собору святого Петра, який видно передо коли під'їжджаєш до Рима. Ні, він тільки дістав із кишені гаманця, а з гаманця складений у четверо. Аркуш, якого він шанобливо і обережно розгорнув, а потім знову згорнув, сказавши тільки, чудово, вона тут. Повіз, минув браму пополо, завернув ліворуч і зупинився біля готелю Лондон. Наш давній знайомець, маєстро Пастріні, зустрів мандрівника на порозі із капелюх руці. Мандрівник вийшов із Редвана, замовив добрячу обід і спитався, де міститься банкова компанія Томсон і Френч, про що йому відразу ж сказали, тому що то була одна з найславетніших банкових компаній у Римі. Розташована вона була на банковій вулиці неподалік від собору святого Петра. Як і скрізь у Римі. Прибуття поштового Ридвана привертає загальну увагу. Декілька юних нащадків Марія та Гракхів, босоногих із продертими ліктями, та взявшись у бік однією рукою, а іншу мальовничу закинувши за голову, розглядали мандрівця Ридвани коней. До тих вуличних хлопчаків, юних громадян вічного міста, долучилися з півсотні роззяб віропідданців його святості, і з тих, котрі ото з нічеб'я плюють із мосту святого Янгула в Тибр, милуючись тим, як ідуть кола по воді. Звісно, коли в Тибрі є вода, оскільки вуличні дітлахи в Римі є роззяви. Щасливіші від паризьких, бо розуміють усі мови надто ж французьку. То вони почули, що мандрівник вининяв кімнату, потім замовив обід і врешті спитався адресу банкової компанії «Томсон і Френч. Тож, як він вийшов із готелю в супроводі обов'язкового Чичероне, від гурту роззяв, підокремився чоловік, якого... Не помітив ні мандрівник, ні, здається, його проводар, і попрямував за ним, тримаючись на певній відстані, і пильнуючи за ним так спритно, що втерби носа будь-якому паризькому нишпорці. Француз так поспішав відвідати банкову компанію Томсон і Френч, що не захотів чекати, поки запряжуть коней і Ридвана, Мав наздогнати його дорогою, чи вже чекати біля дверей банку. Проте дорогою Ридван не наздогнав його. Француз пішов у банк. Проводар лишився чекати в передпокої та відразу ж звів балачку з кількома особами без певної праці, чи радше такими, що беруться до всього, що їм скажеш. У Римі вони завжди й під банками. Коло церков, у руїнах, у музеях і в театрах. Разом із французом увійшов і той чоловік, що відокремився від гурту роззява. Француз подзвонив коло віконця контори і ввійшов до першої кімнати. Його тінь прослизнула за ним. Я можу бачити панів Томсона і Френча запитав мандрівець. Службовець, що поважно сидів у першій кімнаті, подав знак і підійшов Лакей. «Як про вас доповісти?» запитав він, збираючись попровадити з собою чужинця. «Барон Дангляр, прошу вас». Двері відчинилися, і Лакей із бароном зникли за ними. Чоловік, що увійшов у слід за Дангляром, сів на лаву для відвідувачів. Хвилини з п'ять службовець писав. Упродовж тих п'яти хвилин чоловік сидів на лаві, зберігаючи глибоке мовчання, і навіть не поверхнувся. Нарешті службовець перестав репіти пером. Він звів голову, уважно роззирнувся до округи і, впевнившись, що вони самі, сказав – Аге, це ти, пепіно. Ага, коротко відказав той. Хе, ти відчув, що цей товстун чогось вартий? Цього разу нашої заслуги тут нема. Нас попередили. Та ти знаєш, чому він сюди прийшов? Ще пак. Він прийшов по гроші. Треба тільки дізнатися, яка там сума. Хе, зараз дізнаєшся, друже. Чудово. Тільки прошу тебе, не бреши як ото минулого разу. Ти це про що? Про того англійця, який нещодавно отримав три тисячі і Ні, у нього справді було три тисячі, ми їх у нього знайшли. Я кажу про того російського князя. А що? А те, що ти сказав нам про тридцять тисяч ліврів, а ми знайшли тільки двадцять дві. О, Либонь кепсько шукали. Його обшукував сам Луїджі Вампа. Тоді він або виплатив борги Росіянин? Або ж розтринькав ті грошенята. А, може і так. Не може, а напевне... Та нехай, ну, я піду та гляну, а то француз отримає гроші, а я й не знатиму, скільки. Пепіно кивнув, і, діставши з кишені вервицю, почав бурмотіти молитви, а службовець подався тими дверми, що за ними зник і лакей із бароном. Ще й десяти хвилин не спливло, як службовець повернувся із сяючим обличчям. Та й що? – поспитався Пепіно. «Увага, увага!» – сказав службовець. «Незлецькі грошенята! Мільйонів п'ять чи шість!» «А вже ж! Та ти знав?» – за розпискою його ясновельможності графа Монте-Крісто. «Ти хіба знаєш пана графа? Із кредитом у Римі, Венеції й Відні!» «Ха! Правильно!» – вигукнув службовець. «Звідки ти все це знаєш?» «Я ж казав тобі, що нас попередили. Заздалегідь!» Нащо ж ти запитував мене?» «Щоб упевнитися, що це той самий чоловік. Це він і є. П'ять мільйонів! Не злецько, геш, Пепіно?» «Так, у нас із тобою у, ніколи стільки не буде. Хоч як воно там буде?» «Розважливо, сказав Пепіно». «Щось і нам перепаде. Цить! Ось він іде!» Службовець знову взявся до писання, а Пепіно – до вервиці. І коли двері відчинилися, один писав, а інший молився. З'явився радісний дангляр і банкір, що провів його до дверей. Услід за дангляром спустився сходами Є Пепіно. Як і домовлено було, біля дверей банкової компанії «Томсон і Френч» стояв Ридван. Чичароне, що був дуже запобігливий чоловічок, відчинив дверцята. Дангляр плигнув у Ридван з легкістю двадцятирічного парука. Чичароне зачинив дверцята і сів на передку біля візника. Пепіно причепився ззаду. «Може, ваша ясна вельможність...» Хоче оглянути собор святого Петра?» – запитав Чичарона. «А навіщо?» «А щоб подивитися?» «Я приїхав до Рима не задля того, щоб дивитися», – відказав Дангляр і тихенько докинув зі своєю захланною посмішкою. «А щоб одержати?» І помацав свого гаманця, у якого допіру поклав акредитиво. «Тоді ваша ясновельможність прямує у готель, у готель пастріні», – сказав Чичароне-Візникові. І Ридван помчав зі швидкістю власного повозу. За десять хвилин барон уже був у своїй кімнаті, а Пепінов мостився на лаві, біля входу в готель, спершу прошепотівши декілька слів одному з отих нащадків Марія та Гракхів. Нащадок прудко помчав до Капітолію. Дангляр геть зморився. Він був задоволений і хотів спати. Він уклався бліжко, поклав гаманця під подушку і заснув. Пепіно не було куди квапитись. Він зіграв із носіями в мору, програв три екю, і, щоб утішитися, вихилив плящину орвієцького вина. Наступного ранку Дангляр прокинувся пізно, хоча напередодні рано ліг. Уже шість ночей він кепсько спав, навіть якщо йому й щастило заснути. Він добряче поснідав. І, не збираючись, як і сказав, ото оглядати цікавинки вічного міста, звелів, щоб опівдні йому подали поштових коней. Проте він не взяв до уваги, які прискіпливі поліційні власті та які ледачі станційні доглядачі. Коней подали тільки у другій годині пополудні, а чи приніс завізований паспорт. Тільки отрецій. Уся та біганина привабила до дверей маестру пастріні чималенько роззяв. Не бракувало і нащадків Марія та Гракхів. Барон переможно попрямував грізь натом глядачів, що прозивали його ясно паном, сподіваючись отримати на чай». Оскільки Дангляр, що дотримувався, як ми знаємо, демократичних поглядів, досі задовольнявся титулом барона і ніколи ще не чув, щоб його прозивали ясновельможним, йому це дуже припало до вподоби. І він роздав із десяток срібняків усій тій галайстрі, яка ладна була прозивати його величністю, якби він сипнув їм ще з десяток тих. «Яким шляхом подамося?» – запитав італійською візник. «До Анкони», – відказав барон. Пострійній переклав запитання і відповідь, і коні помчали у чвал. Дангляр збирався заїхати до Венеції її узяти там частину грошей, а з Венеції податися до Відня і там отримати решту. Він хотів осісти в тому місті, бо йому казали, що то місто веселощив. Не встиг він проїхати і три є, римською рівниною, як почало смеркати. Тангляр не припускав, що виїде такої пізньої пори, а то лишився б у готелі. Він запитав у візника, чи далеко до найближчого міста. Нонка Піско, Не розумію від той. Дангляр кивнув, що мало означати «чудово», і Ридван помчав далі. «На першій же станції зупинюся», – подумав собі Дангляр. Його ще не покинув учорашній добрий гумор, та й виспався він добряче. Він розсівся на м'яких подушках при чудового англійського Ридвана з подвійними ресорами». Його мчала пара добрячих коней. Він знав, що до найближчої станції Сім є, про що ще думати банкірові, який допіру дуже вдало збанкрутував. Хвилини з десять Дангляр думав про дружину, що лишилася в Парижі. Ще десять про доньку, яка мандрувала світами у товаристві пани де армії. Потім він присвятив десять хвилин своїм кредиторам і міркував над тим, як ліпше використати їхні грошенята. Зрештою, за відсутністю інших думок, він заплющив очі й заснув. Утім, інколи прокинувшись від особливо сильного поштовху, він на мить розплющував очі. Щоразу він бачив, що з цією ж таки швидкістю мчить римською рівниною, де бовваніють руїни акведуків, що здаються гранітними велетами, які закам'яніли на ходу. Та ніч була холодна, темна, дощова, і було набагато приємніше дрімати в два, ніж висовувати голову в вікно і допитуватися, коли вже вони приїдуть у візника – який відповідав тільки Нон Капіско. І Дангляр знову засинав, подумавши, що завжди встигне прокинутися, діставшись до поштової станції. Редван зупинився. Дангляр вирішив, що він урешті сягнув бажаної мети. Він розплющив очі і глянув у вікно, гадаючи, що прибули до якогось міста чи принаймні села та побачив тільки самотню халупу і трьох чи чотирьох людей, що вештилися довкола неї, мов тіні. Тангляр чекав, що візник, який доправив його сюди, підійде і буде вимагати платню, яка йому належала. Він сподівався скористатися зміною візників, щоб розпитати нового кучера. Проте запрягли нових коней, а платні ніхто й не вимагав. Страшенно здивувавшись, Дангляр відчинив дверцята, та чиясь дуже рука відразу ж зачинила їх, і Ридван помчав далі. Приголомшений банкір остаточно прочумався. — Гей! — гукнув він візникові. — Гей! Міокаро! Ті слова Дангляр пам'ятав ще відтоді, як його донька співала дуетом із князем Кавальканті. Та Міокаро Каро нічого не сказав. Тоді Дангляр відчинив вікно. — Гей, чоловіче, куди це ми прямуємо? — висунувшись, запитав він. — Дентролатеста, — гукнув суворий і владний голос. Денгляр збагнув, що той вислів означає «прибери голову». Як бачимо, він робив небиякі успіхи в італійській мові. Він послухався хоч і не без певного неспокою. Той неспокій зростав із хвилини на хвилину, і незабаром у його мізках замість тієї порожнечі, яку ми вже зазначили на початку мандрівки, і наслідком якої стали його дрімота – Заворушилась чималенько гадок, що дуже були здатні загострити увагу мандрівця, тим паче мандрівця, який перебував у такому становищі, як от Данґляра, у темряві, що оповила все навколо зір його набув, тієї гостроти, яка зазвичай супроводжує. Перші хвилини потужних душевних збурень і від напруги потім згасає. Перше, ніж перелякатися, людина бачить ясно від переляку в очах у неї двоїться, а після переляку все каламутніє. Данглер побачив, що біля правих дверцят мочить на коні чоловік у киреї. Е -е? «Мабуть, жандарм», – сказав собі він. «Невже французька поліція сповістила про мене телеграфом, папським властям?» Він вирішив покласти край невідомості. «Е, куди ви провадите мене?» – спитався він. «Дентролатеста», – погрозливо повторив той самий голос. Дангляр обернувся до лівого вікна, – і коло нього мчав вершник. е е е злапали мене, здригнувшись про бурмоців Дангляра. І він відкинувся угли придвана, проте не задля того, щоб подрімати, а щоб зібратися з думками. Трохи згодом зійшов місяць». Із глибини Ридвана Дангляр зиркнув на рівнину І знову вгледів оті велетенські акведуки Ті кам'яні примари, що їх він уже помітив перед ніж Тільки тепер вони були не з правого боку, а з лівого Він зрозумів, що Ридван повернув назад І його тепер везуть до Рима «Ех, клямки мені!» Прошепотів він, вони домоглися моєї видачі. Ридван і далі мчав з карколомною швидкістю. У невідомості минула година. Кожна нова примарена його шляху безсумнівно підтверджувала втікачеві, що його везуть назад. Аж ось він побачив якесь темне громаддя, йому здалося, що Ридван зараз налетить на нього. Проте коні завернули і попрямували попід тією темною озіякою. То була стіна укріплень, яка у Пирізу була Рим. То що це таке? пробурмотів Дангляр, ми не заїжджаємо до міста. То це не поліція затримала мене? Господи милосерний, невже і в нього чуприна стала дибом на голові. Він згадав розповіді про римських розбійників, яким не вірили в Парижі. Згадав, як Альбер де Морсер розважав ними пані Дангляр і ежені ще тоді, як він мав стати зятим першої і чоловіком другої. невже грабіжники?» – пробурмотів він. Раптом колеса застукотіли по чомусь твердішому, ніж піскуватий шлях. Тангляр зібрався на дусі й визирнув із вікна. Він пам'ятав чимало подробиць, про які згадував Альберт, тож зараз утямив, що перебуває на Апієвому шляху. Ліворуч, у низині, виднім круглий паділ. То був цирк Каракали. За наказом чоловіка, що їхав праворуч, Ридван зупинився. Відразу ж з лівого боку відчинилися дверцята. Вилазь, Звелів хтось. Дангляр одразу ж виліз з Ридвана. Він ще не міг балакати італійською, але розумів геть усе. Потім роззирнувся на себе натямлячи себе від жаху. Його Оточували четверо, не рахуючи візника. Сюди, сказав хтось із них, спускаючись стежиною, що провадила вбік від апієвого шляху, звиваючись поміж нерівними пагорбами римської рівнини. Дангляр слухняно подався за тим проводарем і навіть не обертаючись, відчував, що ті троє йдуть слідом. Проте йому здавалося, ніби. Тут люди, як ото вартівники, що стають начати, один за одним зупиняються через однакові проміжки. Прийшовши отак хвилини з десять, під час яких він і словом не перекинувся з проводарем, Дангляр опинився поміж невеличким пагорбом і заростями високої трави. Троє мовчазних чоловіків утворювали трикутник, у центрі якого... Був він сам. Він хотів було зватися, та язик його не слухався. Аванті звелів той самий гострий і владний голос. Цього разу Дангляр збагнув те слово, бо його підтвердили ділом. Хтось іззаду дав йому такого копняка, що він налетів на проводаря. Той проводар був наш знайомий, Пепіно. Ото він і рушив крізь високу траву, таку з випустою стежиною, що тільки кониці та ящірки могли взяти її за протоптану дорогу. Пепіно зупинився перед невисокою скелею, що заросла густими чагарями. У шарину цієї скелі, що нагадувала напіврозплющену повіку, він і Ковзнув, точнісінько так, як ото у феєріях провалюються крізь ляду чорти. Голос і порох чоловіка, що йшов за Дангляром, змусили банкіра вчинити так само. Не було вже ніяких сумнівів, що паризький банкір потрапив до рук римських розбійників». Енгляр послухався, бо як людина, що потрапила поміж двох вогнів, він від страху зробився сміливий. Хоч його черево й було чималеньке і заважало йому пролазити в такі шпарини, він пропхався туди услід за пепіно, заплющив очі і поїхав униз, а потім звівся на ноги. Торкнувшись землі, він розплющив очі. Лаз був широкий, але там було геть поночі. Пепін вже не ховався, тому що був тут, як удома, тож викресав вогню й запалив смолоскип. Услід за Денгляром туди спустилося ще двоє, котрі пішли ззаду і пхаючи банкіра в карк, якщо він зупинявся, спати з тим лазом припровадили його до похмурого перехрестя. Білі стіни з ярусами грубівців у них наче зизили на людей темними, бездонними, провальними очей, що скидалися на очниці у черепах. Читовий, що стояв тут, а звів рушницю? «Хто йде?» – поспитався він. «Та свої», – сказав Пепіно. «Де батажок?» «Там», – відказав чотовий, показавши через плече на вирубану у скелі залу, що світло з неї цідилося в коридор крізь широкі склепінчаті отвори. «Добряче, здобич, пане ватажку!» – сказав італійською пепіно. І згрібши банкіра за комір, припровадив його до отвору, що служив дверми, крізь які проходили до зали, де Либонь мешкав той ватажок. «Це той самісінький чолов'яка!» Запитав отаман, що читав життя Олександра, написане плутархом. Той самий пане баташко, чудово. Ану, покажіть його мені. Щоб виконати той нечемний наказ, пепіно так хутко підніс смолоскип до донглярвого обличчя, аж той відсахнувся, злякавшись, що полум'я обсмалить йому брови. Бачу, він зморився, сказав отаман. Покажіть йому, де спати. То, певне, домовина, вирубана у скелі, прошепотів собі танґляра. Сон, що чекає на мене, це смерть від одного з тих кинджалів, що блищать ону у пітьмі. І справді, у глибині величезної зали зводилися із уберемки весіна і вовчих шкур приятелі чоловік, якого Альбер де Морсер застав за читанням записок Цезаря, а Дангляра за життя життєписом Олександра. Банкір глухо застогнав і подався за правотарем. Не намагався він ні кричати, ні благати, щоб його пощадили. У нього ні сили більше не було, ні волі, ні бажань, ні почуттів. І йшов він тому, що його... Змушували йти. Ось він спіткнувся у сходинку, зрозумів, що перед ним сходи, не самохід нагнувся, щоб не буцнутися лобом, і опинився у якійсь келії, вирубаній простісінько у скелі. Там було чисто і сухо, дарма, що вона була глибоко під землею. У кутку лежав у беремок сіна, укритого козячими шкурами. Побачивши те ложе, Дангляр узяв його за осяйний символ порятунку. «Слава тобі, Господе!» – прошепотів він. «Це і справді ліжко!» У друге за годину називав він ім'я Господня, а цього не випадало йому вже років із десять. «Ось!» – сказав Проводар. І пхнувши Дангляра до тієї камери, він замкнув за ним двері. Загарчав засув, Дангляр був у полоні. Та хоч би і не було того засува, треба було бути святим Петром і за провідника дістати Янголу Господнього, щоб прокрастися повз ту залогу, що сиділа в катакомбах сан Себастьяно розташувавшись довкола свого отамана, що в ньому читачі, звісно ж, упізнали славетного Луїджі-Вампу. Данглер також упізнав того розбишаку, що в його існування він відмовлявся вірити, коли Альбер намагався познайомити з ним барижан». Упізнав він не лише його, а й ту келію, де сидів колись морсер, яка либонь призначалася для чужоземців. Ці спогади повернули Данглярові спокій. Якщо розбишаки не вбили його відразу, то вони взагалі не збираються його вбивати. Його зайняли у полон, щоб пограбувати, оскільки в нього у кишені лише... «Скільки дукаців, то за нього вимагатимуть викуп». Він згадав, що Морсера оцінили десь у 4000 тисячі А оскільки він вважав, що вигляд у нього солідніший, то подумав собі, що за нього вимагатимуть 8 тисяч. 8 тисяч це 48 тисяч лібрів. А в нього десь 5 мільйонів 50 тисяч франків. І з такими грошима можна виплатитися хоч і з якої халепи. Отож, майже не сумніваючись, що він виплатиться, бо ще не було такого, щоб за людину вимагали викупу в 5 мільйонів 50 тисяч франків. Тангляр уклався на тому ліжку і, пововтузившись трохи, заснув. Зі спокоєм героя, що ото його життя пис вивчав Луїджі Вампа. Меню Луїджі Вампи Після будь-якого сну. За винятком того, що його так боявся Дангляр, настає пробудження. Дангляр прокинувся. Паражани нові, що звик до шовкових штор, до стін, обтягнутих м'якими тканинами, до запаху живиці від соснових дров, що тріщать у куменку, до пахощів од єдвапної запони, Пробудження у кридяній печері має здаватися страшним маренням. Торкнувшись козячих шкур, що на них віното лежав, Дангляр Либонь подумав, що потрапив у вісні до самоїдів чи лапланців, та за таких обставин досить однісінької миті, щоб сумніви обернулися твердою певністю. «А ж!» – подумав він собі. «Я ж був розбійників, що про них ото розповідав нам Альберде Морсера». Спершу він глибоко вдихнув повітря, щоб упевнитися, чи не поранений він. Він вичитав це в Дон Кіхоті, єдиній книжці, яку прочитав завсеньке життя, з якої дещо запам'ятав. «Ні», – сказав він собі вони не вбили мене і навіть не поранили та може вони обдерли мене і він заходився хутко порпатися у кишенях у них ніхто й не заглядав тих столуїдорів що їх він лишив собі на дорогу з Рима до Венеції лежали як і раніше у кишені його штанів а гаманець він тримав акредитив на п'ять мільйонів п'ятдесят тисяч франків і досі був у кишені його сурдута. Чудернацькі якісь ці розбишаки, сказав він собі. Вони покинули мені гаманця і капшука. Я правильно вирішив учора, коли вкладався спати. Вони вимагатимуть викуп за мене. «Ти, ба, і годинник на місці! А погляньмо, котра година!» Данглярів-годинник, справжнісінький шедевр Бреге, що його він перед тим, як вирушати в дорогу, ретельно завів, процвонив пів на шосту ранку. У інший спосіб Дангляр не зміг дізнатися, котра година, бо до Келії денне світло не просягало. То, що вимагати від розбишак пояснень, вчора чи терпіти і чекати, аж поки вони самі до нього забалакають. Останнє видалося йому обережнішим. Дангляр вирішив чекати. Він чекав до півдня. Упродовж того часу біля його дверей стояв Чатовий. У восьмій ранку його змінив інший вартівник. Данґлярові закортіло поглянути, хто ж його вартує. Він помітив, що промені світла, не денного, щоправда, а від каганця просягають крізь шпарини поміж кепсько припасованими дошками дверей. Він підійшов до одної шпарини саме тієї миті, коли розбійник цмулив горілку з бордюка, від якого так тхнуло, що Дангляр аж носом покрутив. «Хо!» – сплюнув він, відступаючи вглиб Келії. У півдні любителя горілки заступив інший чатовий. Дангляр і тут вирішив поглянути на нового свого сторожа. Він підійшов до Шпарини. Цього разу він побачив кремезного хлоп'ягу, справжнісінького гуляфа. У нього були витрішкуваті очі, капшукуваті губи і кирпатий ніс. Густі пасма рудої чуприни падали йому на плечі, звиваючись, мов гадюки. «Хех, це радше скидається на людожера, ніж на людину», – подумав собі Дангляра. «Слава Богу! Я старий, і м'ясо моє цупка, старий, несмачний гладун!» Як бачите, Дангляр іще здатний був жартувати. Цієї ж таки миті, наче задля того, щоб довести, що він не людожер, чи то коло дверей, дістав із торби кусень чорного хліба, декілька цибулин, шмат сиру – їх заходився смаковито наминати все те. Ха, нехай йому всячина!» — вигукнув Дангляр, наглядаючи крізь шпарину за розбишакою. «Ха, як можна їсти таку гидоту?» І він умостився на козячих шкурах, що своїм огидним духом нагадували йому ту горілку, яку цмулив перший чатовий. Та хоч як він кріпився, а таємниці природи годі збагнути. У найбільш невибагливій їжі криється приваба, що здатна спокусити голодний шлонок. Дангляр зненацька відчув, що його кендюх порожній. Чи то виїздався йому уже не таким потворним, хліб не таким і чорним, а сир не таким і висхлим. Та й сира цибуля, та угідне дикунське їдло нагадувало йому соуси рубера і поливки, які так добре готував його кухар, коли Дангляр, бувало, казав йому, а приготуй ну мені, пане Денізо, щось гостреньке. Він підвівся і постукав у двері. Вортівник звів голову. Дангляр знову постукав. — Чи коза? — запитав «Е, е, Послухай, чоловіче, сказав Дангляр, стукаючи у двері кісточками пальців. «Е, — е, Здається, пора було і мені щось е, кинути на зуб. Та чи той велет не зрозумів його, чи не мав ніяких вказівок із цього приводу, тільки він знову взявся до свого обіду. Дангляр образився і, не маючи бажання балакати далі з таким невігласом, знову вклався на козячих шкурах і не сказав більше її слова. Минули ще чотири години. Велета заступив інший розбійник. Дангляр, якому давно вже дошкуляв голод, крадькома підвівся, знову припав до дверної шпарини і впізнав, Мету кувату мармизу свого проводаря. То був пепіно, який, певне, вирішив перебути своє чергування зі смаком. Він сів коло дверей і поставив долі череп'яне горня, де парував гарячий, запахущий турецький горох, підсмажений із салом. Коло горняти. Пепіно поставив кошик із велетрійським виноградом і плящину орвієцького вина. Він такий гурман був, той Пепіно. «Що ж», – подумав собі бранець, – «може, із цим зрізякою пощастить домовитися?» І він тихенько постукав у двері. «Ідовже», – сказав французькою розбишака – тому що бував у готелі Пастрині і умів балакати цією мовою. Він підійшов і відімкнув двері. Дангляр упізнав у нім чоловіка, що так несамовито гукав йому прибрати голову з вікна, та зараз не пора було докоряти йому. Навпаки, він зробив чемне обличчя і з гречною усмішкою мовив. «Е, «Перепрошую, мось пане». «А хіба мені не дадуть їсти?» «Тиба», – сказав пепіно, «Невже ви, ваша ясну зголодніли?» «Це ваше невже вражає мене?» – вигукнув Денгляр. «Я вже добу і різки в роті не мав, і ваша ясну вельможність бажає попоїсти?» «Негайно, якщо це тільки можливо, за виграшки» сказав Пепіно. «Тут можна отримати все, що душа ваша забажає. Звісно, за гроші, як водиться поміж християнами». «Овже ж!» – сказав Дангляр. «Хоч відверто скажу, якщо ви тримаєте людей у келі, то принаймні мали би годувати їх». «Ні, ваша ясна бельможностя», – відказав Пепіно. «У нас такого не водиться». «Цей доказ безпідставний, та менше з тим», – відказав Дангляр, що сподівався люб'язними речами уласкавити свого тюремника. «То загадайте, щоб подали мені обід. Зараз, ваша ясна вельможності, що бажаєте?» І Пепіно поставив миску долі, аж пара вдарила Данглярові простісінько в Ністрі сказав він. «Хіба у вас є тут кухня?» запитав Дангляр. «Що? А вже ж є пречудова кухня на будь-який смак. Хе, і кухарі пречудові. А, е, тоді е, принесіть мені курча або рибу або дичину якусь усе одно, аби лиш попоїсти». «Усе, що скажете, ваше ясно вельможності, отож, наприклад, курча». А, «А вже ж, курча, давайте!» Пепіно випростався і гукнув на всеньке горло. «Курча для його ясна вельможності!» Голос Пепіно ще дудонів під склепінням, як з'явився юнак. Гарний, стрункий і голий до пояса, наче античний торговець рибою. Він ніс на голові срібну тацю, не притримуючи її руками. «Наче в кафе де парі», – пробурмотів Дангляр. «Прошу, ваша ясна вельможності», – сказав Пепіно, – узявши тацю з рук молодого розбишаки і поставивши її на темному поточеному шашеляму столі, який разом із ослоном і лігвом із козячих шкур становив усе умеблювання келії. Дангляр попросив ножа і вителку. «Будь ласка, ваше ясно вельможносте», – сказав Пепіно, – простягаючи йому маленького ножика з тупим кінцем і дерев'яну виделку. Танглер узяв у одну руку ножа, у другу виделку, і вже зібрався було різати те курча. «Перепрошую, ваша ясно вельможносте», – сказав Пепіно, поклавши долоню банкірові на плече. «У нас платять наперед, а то, може, гостеві». Їжа не припаде до смаку. Ха. Це все не так, як у кафе де парі, подумав Данкляр. Якщо не брати до уваги ще й того, що вони обдеруть мене до нитки. Але не будем скупі. Я завжди чув, що в Італії життя дешеве, то курча в Римі коштує, мабуть, дванадцять су. Тримай, мовив він і кинув Пепіно дуката. Пепіно пітибрав до лімонету, Дангляр націлився ножем на страву. — Хвилинку, ваше ясно вельможносте, — випростившись, мовив Пепіно. — Ваша ясно ще не все мені заплатила. — Я так знав, що вони всі кишені в мене вивернуть, — пробурмотів мотив Та він вирішив не опиратися тому здирству. «Скільки ж я ще винен вам за цього кощавого птаха?» – запитав він. «Ваша ясна вельможність дала мені Луїдора за рахунок оплати». Луїдор за рахунок оплати за курку?» «А вже ж, за рахунок оплати». «Гаразд. Та й що далі?» «Тепер ваша ясна вельможність...» "Ви на мені тільки чотири тисячі дев'ятсот дев'ять луєдорів!» Дангляр вирячив очі, почувши той брутальний жарт. «Ах, нічогенько!» – пробурмотів він. «Нічогенько собі!» І знову хотів було взятися корчати, та Пепіно лівою рукою перепинив його, а право простягнув долоною вгору. — Платіть, — сказав він. — Хочим річ, ви не жартуєте? — запитав Данкляр. — Ми тут ніколи не жартуємо, ваше ясну відказав Пепіно, поважний мов квакер. От так пак, сто тисяч франків за це курча, «Ви уявити собі не можете, ваша ясну вельможносте, як тяжко глядіти курей у цих печерах». «Ха, усе це дуже кумедно», – сказав Дангляр. «І дуже весело я згоден, але я голодний, то не заважайте мені обідати. Ось вам ще один луїдор, друже мій. Тоді за вами залишається тільки...» «Чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім сказав Пепіну тим самим незворушним тоном. «Потерпіть ось трохи, і ми розрахуємося». «Ні за що», – сказав Дангляр, убурений тим упертим знощанням. «Забирайтеся до дітька, ви не знаєте, з ким зв'язалися», – Пепіну кивнув, і юнак спритно прибрав курку. Дангляр повалився на своє ліжко з козячих шкур. Пепіно замкнув двері і знову взявся наминати той горох із салом. Дангляр не бачив, що він робить, та розбишака так гучно чвакав, що не залишалося ніяких сумнівів у тому, яке там у нього діло. дурень!» – вилаявся Дангляр. Пепінов дав ніби не чує, і навіть не обернувшись, їв із тією ж таки незворушною повільністю. Данглярові здавалося, ніби його кентюх бездонний, мов діжка Данаїд. Навіть не вірилося, що він колись його напхає. Проте він терпів ще з півгодини, та треба зізнатися, що ці півгодини видалися йому вічністю. Нарешті він підвівся і знову підійшов до дверей. «Послухайте мось, пане», – сказав він. «Не мучте мене більше і скажіть відразу, що ви хочете від мене. Заради Бога, ваша ясна вельможності. Це ви скажіть, що вам одна треба. Звеліть, і ми геть усе виконаємо. Тоді перед усім відчиніть мені двері». Пепіно відімкнув двері. «Я...» Їсти хочу, дідько б вас ухопив, сказав Дангляр. Ви голодні. Ви це й так знаєте, що ваша ясна вельможність бажає з'їсти? Шмат черствого хліба, якщо вже курчата такі дорогі в цьому проклятому підземеллі. Хліба? Будь ласка, відказав пепіно. Гей, хліба дайте? Гукнув він. Парубок приніс невеличку паляничку. Прошу, сказав Пепіно. Скільки? запитав Дангляр. Чотири тисячі вісім луїдорів. Ви вже заплатили наперед два Луїдори. Ого, за одну паляничку сто тисяч франків. Сто тисяч франків потвердив Пепіно. Та ж у вас сто тисяч франків коштує курча. У нас немає цінника, у нас на все та сама ціна. Мало ви з'їсте, чи багато, десять страв замовити чи одну, ціна не міняється. Ви знову жартуєте, це безглуздо, це дурня якась. Ліпше відразу скажіть, що ви хочете заморити мене голодом, та й край. Та ні, ваша ясна вельможності. «Це ви хочете себе голодом заморити? Заплатіть і їжте на здоров'я!» «Та чим же ж я заплачу, тварюко?» – внестями вигукнув Дангляр. «Ти що, гадаєш, ніби я ношу сто тисяч франків у себе в кишені?» «У вас у кишені п'ять мільйонів п'ятдесят тисяч франків. Ваша ясно вельможносте?» – сказав Пепіно. «Це буде п'ятдесят курей по сто тисяч франків». І пів курки за п'ятдесят тисяч франків. Дангляр затремтів, полуда впала з його очей. Звісно, то був жарт, але тепер він збагнув його. Треба сказати, що він уже не вважав його таким банальним, як передніше. Послухайте, сказав він, якщо я дам вам ці сто тисяч франків, ми поквитаємося. «Я зможу спокійно попоїсти». Авжеж, відказав Пепіно. «А як я їх а, заплачу вам?» – полегшено зітхнувши, – запитав Дангеляр. «Просто. У вас є рахунок у компанії «Томсон і Френч на Банковій вулиці в Римі. Дайте мені чек на їхній банк на 4998 луєдорів, і наш банкір...» Його візьме». Дангляр хотів удавати ніби ще дії з власної волі. Він узяв ручку і папір, який приніс йому Пепіно, написав записку і поставив свій підпис. «Ось вам чек на пред'явника», – сказав він. «А вам ось курчатко». Дангляр зітхнув і розрізав курча. Воно здавалося йому дуже пісним, порівняно з такою тлустою сумою. А Пепіно уважно прочитав цидулку, поклав її до кишені і знову почав наминати турецький горох. Прощання Наступного дня Дангляр знову відчув, що він голодний. Певне повітря у цій печері страшенно збуджувало апетит. Бранець гадав, що того дня йому не доведеться витрачатися, бо, як ощадлива людина, він заховав у кутку своєї келії півкурчати і пів паляниці. Та не встиг він попоїсти, як йому закуртіло пити. Цього він не врахував. Він боровся зі спрагою, аж поки відчув, що пересохлий язик прилип до піднебіння. Тоді не в змозі вже упиратися полум'ю, що палили його він, погукав чатового. Той відімкнув двері, обличчя його було незнайоме. Денгляр вирішив, що ліпше мати справу з давнім знайомцем, він почав гукати пепіну. «Ось я», «Ваша ясна вельможностя», – сказав Розбишака, з'явившись із такою квапливістю, що Данглярові це видалося доброю прикметою. «Що бажаєте?» – «Пити», – сказав Бранець. «Ваша ясна вельможність, либонь знає, що вино на околицях Рима страшенно дороге», – сказав Пепіно. «То дайте мені води» відказав Дангляр, щоб відбити удар. «Ох, ваша ясну вельможносте, вона ще рідше трапляється, як вино, адже зараз така посуха». «Бачу, усе розпочинається наново», – вигукнув Дангляр І всміхнувся, удавши, ніби жартує, хоч на скронях його виступив піт. Послухайте, друже мій, сказав він, побачивши, що Пепіно так само незворушний, я прошу у вас склянку вина. Невже ви мені відмовите? Я вже казав вам ваше ясно вельможносте, поважно мовив Пепіно, що ми не торгуємо у роздріб, тоді дайте мені пляшку вина. Якого? Котре дешевше, ціна на всі вина та сама. «І яка? Двадцять п'ять тисяч франків пляшка». «Скажіть ліпше, що ви хочете мене пограбувати», – вигукнув Дангляр, та ще й так гірко, що тільки Гарпагон зумів би оцінити це. «Це буде простіше, ніж дарти з мене шкуру з тюшками. «Певне, так хоче ватажок», – сказав Пепіно. «Ватажок? А хто він?» Вас водили до нього позавчора. І де він? Тут. Я можу побачити його за виграшки. І хвилини не минуло, аж перед Дангляром постав Луїджі Вампа. «Ви хотіли мене бачити?» – запитав він. «Це ви, мось пане, ватажок тих, що доправили мене сюди?» «А ж, ваша ясна більможності, а що? Який викуп ви за мене вимагаєте? А ці п'ять мільйонів, які у вас із собою?» Дангляр відчув, як серце його стиснула крижана рука. «Це все, що в мене є, пане, це залишок величезного статку. Якщо ви заберете його у мене, то заберете і життя». Нам заборонили проливати вашу кров. Хто заборонив? Той, кому ми улягаємо. То ви комусь улягаєте? А вже ж, ватажкові. А, мені здавалося, ви і є ватажок. Я ватажок цих людей, та в мене теж є ватажок. А той ватажок улягає комусь? Так. «Та й кому? Богові!» Дангляр на мить замислився. «Не розумію», – сказав він. «Може і так. То цей ватажок звелів вам отак зі мною поводитися?» «Так. І що він хоче?» «Не знаю. А як мій гаманець вичерпиться, таке може бути». «Послухайте», – сказав Дангляр. «Хочете мільйон? Ні. Два мільйони? Ні. Три мільйони? Чотири? Хочете чотири, га? Я вам їх віддаю, якщо ви відпустите мене». «Чому ви пропонуєте нам чотири мільйони за те, що коштує п'ять?» – запитав вампа. «Ви справжнісінький лихвар, пане бароне, як на мене». Ха, «Беріть усе, чуєте? Все!» закричав Дангляр. «І вбийте мене!» «Заспокойтеся, мось пане, не кричкуйте, а то у вас з'явиться такий апетит, щоб будете проїдати по мільйону щодня. Заощаджуйте, дідько б вас ухопив. А як у мене вже не буде грошей, щоб вам платити?» вигукнув у нестямі Дангляр. «То будете голодувати». «Голодувати?» Поплотнівши, перепитав Дангляр, мабуть, байдужно відказав вампа. «Та ж ви кажете, що не хочете вбивати мене?» «Так. І дасте мені вмерти від голоду?» «Це не те саме. То ночуваєтеся, не негідники», зарепетував Дангляр. «Я пошию вас у дурні, якщо мені судилося померти» то чим швидше, тим ліпше. Катуйте мене, та мого підпису ви більш не здобудете. — Як хочете, мось пане, — відказав вампа, і вийшов із келії. Заривівши жалю, Дангляр повалився на козячі шкури. Хто вони були, ці люди, хто був їхній невидимий ватажок? які їхні наміри, і чому всі можуть викупитися в них, а він не може. А вже ж, смерть швидка, гвалтовна смерть – це найліпший спосіб обманути розрахунки його запеклих ворогів, які, певне, вчинили його жертву якоїсь незрозумілої мсти. Так, але вмерти. Може, уперше за своє довге життя – Дангляр думав про смерть, і закликаючи її, і лякаючись заразом, настала пора поглянути в обличчя невблаганній примарі, що криється у кожній живій істоті, що каже собі з кожним ударом серця «Ти помреш». Дангляр скидався на дику звірюку, яку цькування збуджує, потім кидає в розпуку, і силою цієї розпуки їй деколи щастить порятуватися. Він подумав про втечу. Та стіни, що оточували його, були грубші від скелі. Біля єдиного входу скелі сидів чоловік і читав, а за спиною цього чоловіка сновигали озброєні рушницями тіні. Його духу вистачило тільки на два дні. Потім він сказав, щоб йому дали попоїсти, і заплатив мільйон. Йому принесли чудову вечерю і взяли за неї мільйон. Відтоді життя бідолашного бранця стало безперервним відступом. Він так натерпівся, що вже не міг страждати і робив усе, що від нього хотіли. Минуло дванадцять днів, і ось пообідавши не гірше, ніж за днів, Найліпшого свого добробуту він полічив, скільки видав чеків. Виявилося, у нього залишається тільки 50 тисяч франків. Тоді в ньому зайшла чудернацька зміна. Віддавши 5 мільйонів, Дангляр вирішив урятувати останні 50 тисяч франків. Він зважився на життя, сповнене злих аби лише не віддавати от тих п'ятдесяти тисяч. У мізках його проблискували надії, що вже радше скидалися на безум. Давно забувши про Бога, він почав тепер думати про нього. Він казав собі, що Бог часом чинить дива. Печара може завалитися, папські карабінери можуть викрити цю кляту криївку і прийти йому на допомогу. Тоді у нього – залишиться ще 50 тисяч франків, цих грошей досить, щоб не померти від голоду, і він слізно благав Бога, щоб той лишив йому ці 50 тисяч франків. Отак він перевів три дні, і ці три дні ім'я Боже весь час було у нього як не в серці, то принаймні на постах, проте деколи його охоплювало марення. І він ніби бачив крізь вікно, як у вбогому покоїку, на желюгідному тапчані, лежить старий чоловік. І помирає він теж із голоду. Четвертого дня Дангляр був уже не людина, а живий мрець. Він позбирав крихти від своїх колишніх обідів і почав гризти під стилку, що вкривала кам'яну долівку. Тоді він почав благати Пепіно, як благають янгола-охоронця, щоб той дав йому попоїсти. Він пропонував йому тисячу франків за кусник хліба. Пепіно мовчав. П'ятого дня Дангляр порочкував до дверей. Ви не християнин, сказав він, ставши навколішки. Ви хочете заморити людину. «Вашого брата перед Богом, де всі мої друзі!» пробурмотів він. І повалився ницьма. Потім звівся і крикнув у нестямі «Ваташка, ваташка мені!» «Я тут», – сказав вампа, зненацька поставши перед ним. «Що бажаєте?» «Візьміть моє останнє золото!» пробурмотів Дангляр, простягнувши йому свого капшука. І, покиньте мене жити в цій печері. Не прошу я вже свободи, я прошу тільки лишити мені життя. Ви дуже страждаєте, запитав вампа. Обжеж, я страшенно страждаю. А є люди, котрі страждали ще дужче. Не може такого бути. А це так, ті, що померли від голоду. Дангляр згадав того старого, якого він під час марень бачив у вбогому покоїку на жалюгідному тапчані. Він застогнав і припав чолом до кам'яної долівки. Так, це правда, були такі, що ще дужче потерпали, ніж я. «Та то були мовченики. Ви каєтеся!» Запитав чийсь похмурий і врочистий голос, що від нього в Дангляра є чуб став диба. Своїм ослаблим зором він спробував розгледіти, що коїться довкола нього, і побачив позаду Луїджі чоловіка в киреї, що насилу виднів Тіні кам'яного стовпа. У чому повинен я каятися? Тихо пробурмотів Дангляр. — У скоєному злі, відказав той самий голос. Так, ха, я каюся, каюся. вигукнув Дангляр. і він почав бити себе в груди рукою, що вже добряче схудла. «Тоді я прощаю вам», – сказав незнайомець, скинувши керею і ступнувши крок уперед, щоб вийти на освітлене місце. Граб Монте-Крісто», – перелякано вигукнув Дангляр, і обличчя його, що було бліде від голоду і страждань, зблідло ще дужче. «Помиляєтеся». Я не грав, Монте-Крісто. Та хто ж ви? Я той, кого ви продали, зрадили, зганьбили. Я той, що його наречену ви розбестили. Той, кого ви розчавили, щоб доскочити багатства. Я той, що його батько помер від голоду з вашої вини. Я прирік вас на голодну смерть, та я вам прощаю, бо й сам потребую прощання. Я – Едмон Дантес». Дангляр зойкнув і повалився до його ніг. «Встаньте», – сказав граф Монте-Крісто. «Я дарую вам життя. Ваші спільники були не такі щасливі». Один здорів, другий загинув. Залиште собі ваші п'ятдесят тисяч франків. Я дарую їх вам. А п'ять мільйонів, що їх ви украли всерід. Уже повернулося їм. А тепер їжте і пийте. Сьогодні ви мій їсть. Вампо, коли цей чоловік наїсться, він вільний. Поки Граф Монте-Крісто не пішов, Дангляр так і лежав нецьма. Коли він збив голову, то побачив тільки невиразну тінь, що зникала у проході, а розбійники шанобливо вклонялися їй. Вампа виконав усе, що звелів граф Монте-Крісто. І Данглярові принесли найліпші італійські страви і вина. Потім його посадили в Ридван, Повезли шляхом і висадили біля якогось дерева. Він просидів під ним до самісінького ранку, не знаючи, де він. Коли почало дніти, він побачив поблизу джерело. Йому закортіло води, і він порочкував до нього. Нахилившись, щоб напитися, він побачив, що чуб його... 5 жовтня. Була 6 година вечора. Упало світло, пронизане золотим промінням осіннього сонця, струмувало з неба на блакитні хвилі моря. Дана спека потроху вщухала, і вже віяв той легенький вітерець, котрий, здається, подихом самісінької природи, що прокидається після спекотного полуденного сну, солодкий легіт, який освіжає береги середземного моря і несе від узбережжя до узбережя пахощі дерева, перемішані з терпким запахом моря. Тим Велетенським озером – що тягнулося від Гібралтара до Дарданел і від Туніса до Венеції, линула в першій вечірній імлі легка струнка яхта. Здавалося, то лине морською гладінню лебідь із розгорнутими крильми. Стрімка із граб намчала вона, залишаючи за собою фосфоресцентний слід». Останні сонячні промені згасли на виднокраї, та ніби воскрешаючи сліпучі вимисли античної міфології, його нескромні відблиски ще мерехтіли на гребенях Бурунів, зраджуючи таємницю амфітрити. Полум'яний бог зачаївся на її грудях, і вона марно силкувалася заховати коханого в лазурових бганках – своєї креї. Як та хутко линуло вперед, хоча, здавалося, вітер був таким лявий, що не розкуйовдив би і пасма на дівочій голові. На кормі стояв чоловік із бронзовою барвою обличчя і непорушним поглядом дивився, як назустріч йому наближається суходіл, що темним конусом виступав із хвиль, наче велетенський каталонський капелюх. Це і є острів Монте-Крісто!» Замислено і сумовито запитав той мандрівець, що, певне, орудував цією яхтою. «Так, мось пане, – відказав капітан, – ми вже коломи «Ми коломи прошепотів мандрівець з якоюсь невимовною журбою. І тихо докинув. А вже ж! «Тут моя гавань!» І знову поринув у задуму. На вустах його з'явилася усмішка, що була сумніша від сліз. За кілька хвилин на березі спалахнуло кволе світло, що відразу ж згасло, і до яхти долинув звук пострілу. «Мось, пане!» – сказав капітан. «Із берега нам подають гасло. Може, самі відповісте на нього?» «Яке гасло?» – запитав мандрівець. Капітан показав на острів. До його вершини здіймався самотній білий димок, що помалу розпливався в повітрі. Авжеж, ж!» – сказав мандрівець, наче оттямувшись від сну. «Гаразд!» – капітан дав йому заряджену рушницю, мандрівець взяв її, помалу звів і вистрілив. Хвилин за десять вони вже згорнули вітрила і кинули якір за п'ятсот кроків від невеличкої гавані. На хвилях уже погойдувалася шлюбка з чотирма веслярами і з терновим. Мандрівець спустився в неї, та замість того, щоб сісти на кормі, де для нього застилили блакитний килим, згорнув руки на грудях і лишився стояти. Веслярі чекали команди, звівши весло, наче птахи, що сушать крила. Уперед звелів мандрівець. Чотири пари весел відразу, навіть не хлюпнувши, поринули у воду, і шлюбка полинула до берега, улягаючи їхнім поштовхам. За хвилю вони вже були в невеличкій бухті, поміж бескидами, і човен, врізався у піщане дно. — Мось, пане, — сказав Стерновик, — два веслярі перенесуть вас на берег. Мандрівець байдуже махнув рукою, спустив ноги за борт і занурився у воду, що сягнули йому попід пахви. — Дарма ви так, мось, пане, — сказав Стерновик. — Господар буде сварити нас за це. Мандрівець мовчки попрямував до берега, Вслід за двома моряками, які обирали найзручніший шлях. Кроків за тридцять вони дісталися суходолу. Мандрівець обтрусився і почав озиратися, намагаючись угадати, куди його попровадять, бо вже геть смеркло. На силу він обернув голову, на плече йому лягла чиясь долоня і пролунав голос, від якого він здригнувся. «Ласкаво просимо, Максимільяна!» Сказав той голос, «Ви вчасно?» «Дякую вам!» «Це ви, пане графе!» Вигукнув морель і рвучко, майже радісно, потиснув долоню графа Монте-Крісто. «Як бачите, я так вчасно прийшов, як і ви!» «Та ви геть намокли, друже мій! Вам треба перебратися, як сказала б Каліпсо Телемахові. Ходімо!» Тут для вас мешкання наготували, де ви забудете і про тому, і про холод. Граф Монте-Крісто помітив, що Морель обернувся і трохи зачекав. І справді Морель здивувався, що люди, які ото привезли його сюди, нічого не сказали і зникли, перша, ніж він устиг їм заплатити. Він почув удари весел, шлюбка поверталася до яхти. «Ви шукаєте тих моряків?» – запитав граф Монте-Крісто. «Так, вони поїхали, а я ж їм не шеляга не дав». «Не переймайтеся, Максимільяне», – засміявся граф Монте-Крісто. «У мене з моряками угода, за якою товари і мандрівників на цей острів доправляють безоплатно. Абонування, як ото кажуть...» у цивілізованих країнах. Морель здивовано глянув на графа Монте-Крісто. «Ви тут геть інший, ніж у Парижі, сказав він. «Чому?» «Тут ви смієтеся?» Граф Монте-Крісто відразу ж спухмурнів. «Правда, ваша Максимільяне?» «Я забувся», – відказав він. «Зустріч із вами для мене щастя». А я й забувся, що будь-яке щастя минається. Ні, ні, пане графе. вигукнув Морель, знову стискаючи долоні свого друга. Навпаки, смійтеся, будьте щасливі, і доведіть мені вашою байдужістю, що життя нелегке лише для тих, котрі страждають. Ви милосердні, ви добрі, великодушні, і ви вдаєте веселощі, щоб закликати мене до мужності. «Помиляєтеся, Мореллю», – сказав граф Монте-Крісто. «Я і справді почуваюся щасливим. То ви забули про мене? Що ж, тим ліпше. Чому? Та ж ви знаєте, друже мій, що я, не той гладіатор, який вітає на арені великого імператора, кажу вам, ідучи на смерть, вітаю тебе. То ви... Не втішилися. Загадково зиркнувши на нього, запитав граф Монте-Крісто. «Невже ви подумали, що це можливо?» – гірко відказав Морель. «Зрозумійте мене, Максимільяне», – сказав граф Монте-Крісто. «Ви же не вважаєте мене базікою, що кидає слова на вітер? Я маю право запитувати, чи не втішилися ви, адже...» «Для мене людське серце немає таємниць. Погляньмо ж разом, що криється у глибині вашого серця. Чи дошкуляє йому, як і переднішу, той нестерпний біль, від якого здригається всеньке тіло, як ото лев, якого вкусив москіт? Чи мордує, як і раніше, палюча жага, яку погамувати може тільки могила?» та невтішне гори, що викидає людину з життя і жене його на зустріч смерті. Може, у вашому серці вичерпалася мужність, скорбота погасила в нім останній промінь надії, і воно, згубивши пам'ять, вже не в змозі плакати. Якщо так, якщо у вас більше нема сліз, якщо вам, здається, ніби серце ваше вже померло, Якщо у вас немає іншої упори, Окрім Бога, і погляд ваш, Звернений тільки до неба, Тоді, друже мій, Ви втішилися, Вам нема вже на що нарікати. Пане графе, злагідно, І заразом твердо відказав Морель, Вислухайте мене як людину, Що пальцем показує в землю, А очі зводить до неба. Я прийшов до вас, щоб померти в обіймах друга. Звісно, є люди, яких я люблю. Я люблю мою сестру, люблю її чоловіка. Та мені треба, щоб останньої хвилини хтось усміхнувся мені. Її відкриво дуже обійми. Жулі залилася б сльозами і зумліла. Я побачив би її страждання, а я і так досить натерпівся. Емманюель почав би забирати в мене пістолі і зняв би галас на всенький дім. — А ви, пане графе, дали мені слово, і оскільки ви більше, ніж людина, я вважав би вас за Бога, якби ви не були смертні. Ви тихо і лагідно попровадите мене добрами вічності. — друже мій, — сказав граф Монте Крісто, у мене залишається ще один сумнів. Може, ви таки легкодухи, що хизуєтеся вашим горем? Ні, пане графе, ось погляньте на мене, усе просто. І в мені нема легкодухості, сказав Морель, простягаючи руку графові Монте-Крісто. Мій пульс б'ється ні швидше, ні повільніше, як завжди. Я сягнув кінця мого шляху. Далі я не піду. Ви вважаєте себе мудрецем. Ви казали мені, що треба чекати і надіятися. Та й до чого це призвело? Я чекав цілісінький місяць, і цілий місяць я страждав. Людина жалюгідне і нещасне створіння. Я надіявся боже на що? На щось незнане, немислиме, безглузде, на диво. А яке? Тільки Господь це знає. Господь, що затьмарив наш глуст шаленою надією. А вже ж я чекав. І за ті чверть години, що ми оце розмовляємо, ви, самі того не знаючи, змучили моє серце. Адже кожне ваше слово свідчило мені, що для мене вже немає надії. Так лагідно, так ніжно заколисує мене смерть. Останні слова Морель промовив із такою пристрастю, що граф Монте-Крісто здригнувся. «Пане графе!» пропадив Морель, побачивши, що той не відповідає. «П'ятого вересня ви у мене вимагали відстрочення. Я погодився. Друже мій, сьогодні 5 жовтня». Морель глянув на годинника. «Зараз деб'ята година. Мені лишилося жити ще три години». «Гаразд», відказав граф Монте-Крісто. «Ходімо». Морель – Момоволі подався за ним, він навіть не помітив, як вони увійшли до печери. Він відчув під ногами килим. Відчинилися двері, повітря наповнилося пахощами, яскраве світло засліпило очі. Морель нерішучи зупинився, він боявся тієї млосної розкоші. Граф Монте-Крісто по-дружньому підштовхнув його до столу. Чому би нам... «Не перевести ці три години, як то робили давні римляни», – сказав він. «Засуджені на смерть Нероном, їхнім повелителем спадкоємцем, вони лежали за столом, увінчені квіттям, і вдихали смерть разом із пахощами геліотропів та руш». «Як хочете», – відказав він. «Смерть завжди смерть, забуття супокій». Відсутність життя, а отже, і страждань. Він сів за столом. Граф Монте-Крісто сів напроти. То була так казкова їдальня, яку ми вже якось змальовували. Мармурові статуї, які тоді тримали на головах кошики, де було повно квітів та плодів. Увійшовши туди, Морель неуважним поглядом укинув залу та либонь, Нічого там не помітив. «Я хочу запитати у вас, як чоловіку у чоловіка?» Сказав він, уважно глянувши на графа Монте-Крісто. «Питайте. Пане графе, – сказав Морель, – ви володієте всіма скарбами людського знання, і мені здається, ніби ви з'явилися з іншого, вищого і мудрішого світу, ніж наш. У ваших словах, Морелю, є частка правди». Мовив граф Монте Крісто з усмішкою, що так личила йому. Я зійшов із планети наймення якої страждання. Я вірю кожному вашому слову, навіть не намагаючись просягнути в його прихований зміст. Пане графе, ви сказали мені, живи, я жив далі. Ви сказали мені, то я майже й надіявся. Тепер я питаю вас так, наче ви вже пізнали смерть. Пане графе, це дуже болісно. Граф Монте-Крісто глянув на Мореля з батьківською ніжністю. Так, відказав він, а вже ж це дуже болісно, адже ви руйнуєте смертну обслону, яка уперто не бажає вмирати. Якщо ви пошматуєте ваше тіло невидними для ока зубами кинджала, Якщо сліпою кулею, що завжди ладна схибити у польоті, прошити ваш мозок, що такий чутливий, до кожнісінького дотику, то ви будете дуже страждати і кепсько розлучитися із життям. Під час таких мук воно буде здаватися вам ліпшим, ніж супухий, що його ви купите такою ціною. «Розумію», – сказав Морель. «Смерть, яке життя, несе в собі страждання і втіху. Треба тільки знати її тимниці, правда ваша, Максимільяне. Залежно від того, привітно чи вороже, зустрічаємо ми її. Смерть для нас або друг, що ніжно нас заколисує, або ворог» що брутально видирає нашу душу з тіла. Минуть тисячоліття, і настане така пора, коли людина опанує всі руйнівні сили природи і змусить їх служити на добролюдство. Коли людям стануть відомі, як ви ото сказали, таємниці смерті, тоді смерть буде така солодка і втішна, мов сонна, «У бімах коханої!» «І якби ви захотіли, пане графе, то зуміли б так померти?» «А вже ж!» Морель простягнув йому руку. «Тепер я розумію, – сказав він. Чому ви призначили мені побачення тут, на цьому самотньому острові, посеред океану, у цьому підземному палаці, у цьому гробівці, якому позаздрив би фараон?» Тому що ви любите мене, пане графе, правда ж? Так любите, аж хочете, щоб я помер оцією смертю, що про неї ви оце казали, смертю без мук, смертю, котра дозволила б мені згаснути, промовляючи ім'я, Валентине, і потискаючи вашу долоню. А вже ж! ви вгадали, Морелю, просто відказав граф Монте Крісто, цього я й хочу. «Дякую вам. Думка про те, що завтра я вже не буду страждати, тішить моє поранене серце. «Ви ні за чим не шкодуєте?» – запитав граф Монте-Крісто. «Ні», – відказав Морель. «Навіть за мною», – схвильовано запитав граф Монте-Крісто. Морель мовчав. Його ясний погляд... Раптом затуманився, потім спалахнув незвичним блиском. Велика сльоза скотилася його щокою. Та невже? сказав граф Монте Крісто, вам ще шкода чогось на землі, і ви хочете померти? Благаю вас, пане графе, більше ні слова, сказав Морель кволим голосом досить вам уже катувати мене. Граф Монте-Крісто подумав, що Морель слабне, і в душі його ожив страшний сумнів, що його він уже подолав у замку Ів. «Я хочу повернути цьому чоловікові щастя», – подумав він собі. «Я хочу кинути це щастя на шальку Терезіва, щоб вона переважила ту шальку, в яку поклав зло». А що, як я помилився, і цей чоловік не настільки нещасний, щоб заслужити щастя? Що буде тоді зі мною? Адже тільки, згадуючи добро, я можу забути зло. «Послухайте, Морелью, сказав він. «Ваші гори безмежні, я знаю. Та ви вірите в Бога і не захочете погубити свою душу. Морель...» сумовито всміхнувся. — Пане графе, — сказав він, — я не люблю гарних слів та присягаюся вам. Моя душа більше не належить мені. — Ви знаєте, Морелю, що я сам на світі, — сказав граф Монте-Крісто. Я звик дивитися на вас, як на сина. І щоб порятувати свого сина, я ладен пожертвувати життям, а статком і поготіва, що ви хочете цим сказати. Я хочу сказати Морелю, що ви поклали собі розлучитися з життям, тому що вам незнайомі втіхи, які воно може подарувати заможній людині. У мене приблизно сто мільйонів, і я дарую їх вам. І з таким статком ви можете осягнути все, що вам захочеться». Якщо ви чистолюбні, перед вами будуть відкриті всі сфери діяльності, переверніть світ, змініть його обличчя, пориньте з головою в нечувані розваги, учиняйте злочини, але живіть. Ви дали мені слово, пане графе, сухо відтяв морель і глянув на свій годинник. Авже пів на 12. Морелю, подумайте, у мене на очах, у моєму домі. То відпустіть мене. Понуро, сказав Максимільян. А то я подумаю, що ви мене любите не заради мене, а задля себе. І він підвівся. Гаразд, сказав граф Монте-Крісто, і обличчя його посвітліло. Бачу, рішення ваше непохитне. А вже ж. Ви глибоко нещасні, тож, як самі би оце сказали, стілити вас могло би тільки диво. То сідайте і чекайте, друже. Морель послухався. Тоді граф монте Крісто підбився, підійшов до замкненої шафи, ключ, від якої носив при собі на золотому ланцюжку, і дістав звідти срібну скриньку. Вкриту вишуканим карбуванням, а по кутках там були чотири струнки жіночі фігурки, що вигнулися у скорботному пориванні, наче янголи, що тужать за небом. Він поставив скриньку на столі, потім одімкнув її і дістав золоте подельце, віку якого відкидалося, якщо натиснути на приховану пружину. Пудельце було наповнене тістуватою масною патокою. Відблиск золота і самоцвітів, які оздоблювали те пудельце, заважав розглядіти його барву. Воно мінилося блакиттю, пурпуром і золотом. Граф Монте-Крісто зачерпнув позолоченою ложечкою трохи цієї речовини і простягнув морелеві, спрямувавши на нього Допитливий погляд. Тепер стало видно, що патока ця зеленкуватого кольору. Ось те, що ви просили в мене, сказав він, ось те, що я вам обіцяв. Перш аніж померте, сказав Максиміліан, узявши ложечку з рук графа Монте Крісто, я хочу від усієї душі подякувати вам, друже. Граф Монте-Крісто взяв другу ложечку і вдруге зачерпнув із золотого подельця. «Що ви робите, друже мій?» вигукнув Морель, хапаючи його за руку. «Нехай простить мені Господь Морелю», усміхнувшись, мовив граф Монте-Крісто. «Та знаєте, життя на бридлу мені не менше, ніж вам. І якщо вже мені випадає така нагода... Зупиніться!» Вигукнув Максимільян. «Ви любите, вас люблять, ви не згубили надії, то не робіть цього!» Це був би злочин. «Прощавайте, мій шляхетний, великодушний друже, я розповім Валентині про все, що ви вчинили для мене». І поволі, проте не вагаючись, тільки стискаючи лівою рукою графу в руку, Морель з утіхою проковтнув таємничу речовину. Обидва замовкли. Безмовний і уважний Аллі приніс тютюн кальяни, подав каву і пішов собі. Потроху потьмяніли лампи в руках статуй, і Морелеві здалося, ніби пахощі диму слабнуть. Граф Монте-Крісто сидів навпроти, дивився на нього з напівмороку, і Морель бачив тільки його сяйливі очі. Безмежна змора ухопила Максимільяна. Кальян випав у нього з рук, предмети губили свої контури і барви. Його затьмареному зору здавалося, ніби в стіні навпроти відчиняються якісь двері і відхиляються штори. Друже мій, сказав він, я відчуваю, що помираю. «Дякую вам!» Він спробував востання простягнути руку графові Монте-Крісто, та рука безсило охляла. Тоді йому здалося, ніби граф Монте-Крісто всміхається, та не тією чотирнацькою страхітливою посмішкою, що деколи відкривало йому тимниці тієї бездонної душі, а з тим лагідним співчуттям, з яким ото батьки дивляться, на безрозсутство їхніх дітей. І водночас граф Монте-Крісто, наче аж виріс. Він видавався велетнем на тлі червоної обшивки стін. Його темна чуприна була закинута назад, і він стояв гордий, грізний, немов янгул, що зустріне грішні душі в день страшного суду. Приголомшений, охлялий морель відкинувся у футелі. Солодка знемога розіллялося всіма його жилами, усе перемінилося у його свідомості, як ото міняються строкаті візерунки в калейдоскопі. Задихаючись, знесилівши, повалившись на спину, Морель, уже не відчував у собі нічого живого, крім одного марення. Йому здалося, ніби він що духу мчить до того невиразного маячіння, яке кладе початок. Інші невідомості, що називається смертю. Він знову спробував простягнути руку графові Монте-Крісто, Та цього разу рука навіть не поворухнулася. Він хотів попрощатися в останнє, та язик не слухався його, І був наче камінь, що затуляє грубівець, Його втомлені очі, де самохідь заплющилися, та крізь стулені повіки йому марився невиразний образ, і він упізнав його, хоч було і темно. То був граф Монте-Крісто. Він підійшов до якихось дверей і відчинив їх. І тієї миті сліпуче світло, що сяяло в сусіднім покої, чи радше в казковому замку, Заляло залу, де конав у солодкій агонії морель. На порозі, що поділяв ці дві кімнати, з'явилася дівчина неймовірної в роти. Бліда і з ніжною усмішкою вона здавалася янголом милосердя, що заклинає янгола-месника. Невже мені відкривається небо?» – подумав Максиміліан Роздувляючи повіки, цей янгол скидається на того, якого я втратив. Граф Монте-Крісто показав дівчині на фотель, де лежав морель. Вона підійшла до нього, згорнувши руки, з усмішкою на вустах. Валентино із самісінької глибини душі гукнув морель. Та з вуст його не вихопилося жодного звуку. Іначе, вклавши всі свої сили в той вигук, Він глибоко вдихнув повітря і заплющив очі. Валентина кинулася до нього. Валентина мореливі вуста ще раз поворухнулася. «Він гукає вас», – мовив, – Граф Монте-Крісто. Вас гукає із глибини свого сну той, кому ви довірили свою долю, той, із ким смерть мало не розлучила вас. Та, слава Богу, я був на чатах, і я переміг смерть. Валентино, віднині ніщо на землі не повинне вас розлучити, адже він кинувся в могилу, щоб Поєднатися з вами. Якби не було мене, ви обоє вмерли б. Я повертаю вас одне одному. Нехай Господь зарахує мені, що я порятував життя двох людей. Валентина вхопила руку Монте Крісто і, не тямлячись на радощах, притулила її до вуст. «Так, дякуйте мені», – сказав «Граф Монте-Крісто, безнастанно дякуйте мені, що я завдав вам щастя. Ви самі не знаєте, як потрібна мені ця певність». «Я вдячна вам від усієї душі», – сказала Валентина. «А якщо ви не вірите в мою щирість, то спитайтеся в Гейде. Нехай моя люба сестра Гейде скаже вам, що ви тоді, як ми покинули Францію, тільки її розповіді про вас допомогли мені терпляче очікувати щасливої пори, що тепер засяяла для мене. «То ви любите гайде?» – запитав граф Монте-Крісто, марно намагаючись приховати хвилювання. «Усією душею?» – «Послухайте, Валентино!» – сказав граф Монте-Крісто. «Я попрошу вас про одну милість. Мене, Божечку!» Невже мені випадає таке щастя? А вже ж! Ви назвали Гайде вашою сестрою. Нехай вона і справді стане вашою сестрою Валентино. Відплатіть їй за все, чим ви вважаєте себе зобов'язаною мені. Бережіть її і ви, і Морель, тому що... Графів голос на силу стало чутно. Віднині вона сама... «На білому світі». «Сама? На світі?» Повторив голос позаду. «Чому це?» Граф Монте Крісто обернувся. Перед ним похолонувши, стояла бліда гейде, що дивилася на нього зі смертельним переляком. «Тому що?» «Від завтрашнього дня, доню моя, ти будеш вільна», – відказав він і посядеш те становище, яке тобі личить, тому що я не хочу, щоб моє призначення затьмарило твою долю. Донько великого пащі, я повертаю тобі твої скарби. Є ім'я твого батька. Гейде пополотніла, звела свої прозорі руки, наче діва, що вручає себе богові, а потім хрипким від сліз голосом запитала, то... «Ти покидаєш мене, пане мій? Ти молода, Гайде, ти гарна. Забудь моє наймення і будь щаслива». Гаразд, відказала Гайде. «Твої веління будуть виконані, пане мій. Я забуду твоє наймення і буду щаслива». І вона позадкувала до дверей. «Боже мій!» Вигухнула Валентина, підтримуючи морелеву голову, що без звисла. «Хіба ви не бачите, яка вона бліда? Хіба не розумієте, як вона страждає?» «Гейде?» – сказала розпачливим голосом. «Навіщо йому розуміти мене? Він пан, а я не вільниця. Він має право нічогісінько не помічати». Граф Монте-Крісто здригнувся від того голосу, що торкнувся найпотаємніших струн його душі. Очі його зустрілися з очима Гейде і не змогли витримати їхнього вогню. «Господи, милосердний!» – сказав граф Монте-Крісто. «Навже те, що ти дозволив мені запідозрити правда, то ти...» Не хотіла б розлучитися зі мною. Гейде, я молода, коротко відказала вона. Я люблю життя, яке ти зробив для мене таким солодким, і мені було б шкода померти. А якщо я покину тебе, гейде, я помру, пане мій, то ти так мене любиш. Він питає, чи люблю я його. Валентино. Скажи йому, чи любиш ти Максиміліана. Граф Монте Крісто відчув, як серце його шалено закалатало. Він простягнув руки і, гайде, скрикнувши, упало йому в обійми. Так, я люблю тебе, я люблю тебе, як ото люблять батька, брата, чоловіка. Я люблю тебе, як саме життя. Я люблю тебе як Бога, тому що ти для мене найпрекрасніший, найліпший, найвеличніший поміж людьми. Нехай твоє бажання збудеться. Ян мій, сказав граф Монте-Крісто. Богові, що воскресив мене і дав мені перемогу над ворогами, не потрібно, щоб перемога моя завершилася каяттям. Я хотів покарати себе... А Господь хоче мені простити, то кохай мене, гайде. Хто зна, може, твоє кохання допоможе мені забути про те, що я повинен забути. Про що ти кажеш, пане мій, запитала дівчина, кажу, що однісіньке твоє слово гайде. Навчила мене більшому, ніж уся моя мудрість, яку я нагромадив за двадцять років на світі в мене. Лишилася тільки ти, Гайде. Лише ти прив'язуєш мене до життя. Лише ти завдати можеш мені щастя. Чуєш, Валентино? Вигукнула Гайда. Він каже, що я можу завдати йому страждань, а я ж була на життя віддати за нього. Граф Монте-Крісто поринув у глибоку задуму. «Навже? Я вбачаю істину!» Нарешті мовив він сам до себе. «О, Боже! Я скоряюся моїй долі, хоч винагорода вона, хоч відплата буде. Що ж, хотімо, хайде!» І обнявши дівчину за ніжний стан, він потиснув Валентині долоньку і пішов собі. Минуло згодину. Валентина мовчки, майже не дихаючи, сиділа коло Мореля, втупившись у нього непорушним поглядом. Аж раптом вона відчула, як серце його закалатало. Легесенький подих вилетів із його розтолених вуст і ледь помітний дрож, який віщував про повернення до життя, Пробіг усеньким його тілом. Урешті очі його розплющилися, та погляд був непорушний і невидющий. Потім до нього повернувся ясний, чіткий зір. Разом з ним повернулася і свідомість, разом зі свідомістю і скорбота. «Я ще живий!» – розпачливо вигукнув він. Граф Монте-Крісто – Мене обманув, і він рвучко вхопив ножа зі столу. «Дружи мій!» – мовила Валентина з чарівною своєю усмішкою. «Отямся ж, бо є поглянь на мене!» Морель зойкнув і повлився навколішки, бурмочучи щось невиразне, не вірячи власним очам, наче його засліпило». НЕБЕСНЕ ВИДІННЯ Наступного дня ледь благословлялося на світ. Морелі з Валентиною побачили, що двері печери відчинені і вийшли на двір. Вони гуляли по підруку руку морським берегом. І Валентина розповідала Морелеві, як граф Монте-Крісто з'явився в її покої, як він відкрив їй усе, як дав їй змогу навіть упевнитися в тому, що коїться злочин, і врешті, як дивом порятував її від смерті, хоч усі вважали її небіжчицею. У ранковій небесній блакиті ще мерехтіли останні зорі. Раптом Морель помітив у затінку під безкидом чоловіка, що неначе очікував, щоб його погукали. Він показав на нього Валентині. «Це Джакопо», – сказала вона. «Капітан яхти», – і кивнула, щоб він підійшов. «Ви хочете щось нам сказати?» – запитав Морель. «Я маю передати вам лист від графа Монте-Крісто». «Від...» Графа Монте-Крісто повторили обоє. А вже ж, ось прочитайте. Морель відкрив лист і прочитав. Любий Максимільяне, коло берега на вас чекає Фелука. Джакопо доправить вас у Ліворно, де пан Нуартьє чекає свою внучку, щоб Благословити її перша, ніж вона піде з вами до вівтаря. Усе, що є у цій печері, і дім на Єлисейських полях, і моя вілла в Трепорі, це весільний подарунок Едмона Дантеса, синові його господаря Мореля. Сподіваюся, пана Девільфор не відмовиться узяти половину цього подарунку, тому що я благаю її віддати паризьким біднякам той статок, що його вона успадкує від батька, який збожеволів, і від брата, що віддав Богу душу разом із мачухою у вересні цього року. Попросіть Янгола, який віднині береже ваше життя, Морелю, не забувати в молитвах людину, котра як ото сатана уявила, що вона – рівня Богові. Її з усім смиренням християнина збагнула, що тільки в руці Господній найвища могутність і найвища мудрість. Може, ці молитви пом'якшать покуту, яку я несу в моєму серці? Вам, Морелю, я хочу відкрити таємницю того випробування, якому я вас завдава. У цьому світі нема ні щастя, ні лиха. І те, і те пізнається лише у порівнянні. Тільки той, що був безмежно нещасний, здатний зазнати безмежної втіхи. Потрібно зажадати смерті Максиміляни, щоб збагнути. Яке гарне життя! Ото живіть! І будьте щасливі, мої любі діти, і ніколи не забувайте, поки не настане той день, коли Господь відсуне перед людиною завісу майбутнього. Уся людська мудрість полягатиме у двох словах – чекати і надіятися. Ваш друг Ідмон Дантес, грав Монте Крісто слухаючи того листа, де сповіщалося про батькове божевілля і братову смерть, що про них вона дізналася вперше. Валентина поплотніла, болісне зітхання вихопилося з її грудей, і безмовні, проте гіркі сльози покотилися її обличчям. Другою ціною перепало її те щастя. Морель занепокоєно роззирнувся до округи. Ох, Пан граф далеченько зайшов у своїй щедрості, сказав він. Валентині досить буде й мого скромного статку. Де граф Монте Крісто? Проведіть мене до нього, друже мій. Джакопо показав на обрій. Що ви хочете сказати? вигукнула Валентина. Де граф Монте Крісто? Де гейте? Погляньте ж бо, сказав Джакопо. Вони звернули погляд туди, куди, показував капітан, і в далині на темно-синій крайці, що відокремлювало небо від моря, побачили біле вітрило, що було вже не більше, ніж крило морської чайки. «Поїхав!» – вигукнув морель. «Прощавай, друже, мій батько мій!» «Поїхала!» – прошепотіла Валентина. «Прощавай, Гайде! Прощавай, сестра!» «Хто зна? Чи побачимось ми ще колись?» Утираючи сльозу, сказав Морель. «Дружи мій!» – відказала Валентина. «Та ж хіба не казав нам граф Монте-Крісто, що вся мудрість людська полягає у двох словах? Чекати і надіятися!» Кінець. Автор аудіоверсії, актор Сергій Москаленко. Особливу подяку висловлюємо Роману Глебову, Віктору Хмельову та Андрію Уменцю.